Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Деян Раднев Ширинан, да откриеш щастието вътре в себе си. Част от поредицата да погледнеш на живота от високо. Анотация, щастието в живота на хората не е привилегия, а е въпрос на личен избор. Мнози търсят щастието вън от тях и не го намират, ако го намерят, то е мимолетно и не е цялостно. Това е така, защото щастието се намира вътре в нас, във връзката с нашата истинска същност. За ни свят е отражение на нашето вътрешно състояние. Каквото е вътре, такова е и отвън. Когато човек преоткрие щастието вътре в себе си, тогава той го излучва с цялата си същност и така той го проектира в живота си. Да бъдеш в хармония със себе си и със заобикалищата те среда е най-голямото щастие, което човек може да изживее тук на Земята, но за да го постигне, е нужно да го заслужи със своите вяра, мисли и дела. Освободете се от всички рамки и ограничения и си позволете да погледнете на живота от високо. Това ще ви помогне да преоткриете щастието вътре в себе си. За мен, здравейте приятели, казвам се Деян Раднев, познат още си името Ширинан. Това е името на моята душа в духовния свят. То може да каже много повече за мен, отколкото аз мога да напиша за себе си в тези редове. Имената, които носят нашите души, са уникални и неповторими. В името се съдържа цялото знание за тяхната мисия и предназначение за общото благо и развитие на цялата Вселена. Те са като математическо уравнение с безброй на известни, които определят душите като неповторими. Настоящия си живот съм посветил на каузи, които целят да спомогнат, заедно да сътворим един по-добър свят за живеене. Свят, изграден от любов, в който хората не мислят никому лошо и са добронамерени един към друг. Накъдето и да погледнеш да виждаш разбирателство, мир, хармония и баланс. Свят, в който любовта е издигната на пиедестъл като основна и най-важна градивна частица на всяко творене. Вярвам че един ден това ще бъде нашата реалност и знам, че не някой друг, а ние самите ще я сътворим. Когато бях на 16 години животът ми започна да се променя осезаемо. Отключи се в мен температура от 37 градуса, която в продължение на 4 години не свалих дори за един ден. В началото я приемах нормално смисълта, че скоро ще отмине, но колкото повече време минаваше, толкова поизтощен започвах да се чувствам. Постепенно с температурата започнах да изпитвам дискомфорт в областта на гърлото и гърба ми. Болката в комбинация с постоянната температура, която ме изтощаваше, промени много живота ми. Години наред обикалях болниците, лежал съм в тях за пълни изследвания, но навсякъде отговорът беше, че за човешката медицина съм напълно здрав човек. Много се натъжавах всеки път, когато научавах, че не знаят откъде идва моят проблем. За медицината бях здрав, но аз усещах нещата по различен начин, с постоянна температура, в комбинация с нарастваща болка в областта на гърлото и гърба ми. С времето започнах да търся други, нестандартни начини за лечение, защото не можех да се примиря с това, че не съм в състояние да живея бълноценен живот. Съв всеки изминал ден се чувствах все по-слаб и безжизнен, губех все повече стимул да се радвам на живота. Не ми достигаха достатъчно сили да живея истински, радвайки се на света около мен. Единствената ми мечта беше да оздравя и бях готов да заплатя всяка цена за това. Постепенно започнах да се интересувам от пиродосъобразен начин на живот. Това много ме подпомодна, но най осезаема промяна усетих, когато най-накрая разбрах каква е истинската причина за моя силен дискомфорт. Дълъг път извървях, докато стигна до тези прозрения, но сега разбирам, че всяко нещо през което съм преминал, ме е подготвило и учило на познания и умения, които сега са ми от изключително голяма полза. През 2009, по време на една от редовните ми медитации, всичко се промени. Докато медитирах, черното пространство, което виждаме пред очите си, когато са затворени, изчезна. Започнах да виждам най-различни картини. Картина след картина, аз бях просто наблюдател. В началото не можех да ги контролирам. Случи ми се да се озува в непосредствена близост до Слънцето. Чух неговия ритъм на живот. По същия начин, както бие нашето сърце, така и то пулсирайки излъчва звук, който не мога да оприлича с нищо земно. От тогава Селената започна да се разкрива все повече за мен, докато един ден не стигнах до едно вълшебно място, което се оказа нашият истински дом. Познат на земята като духовен свят. Ние всички произлизаме оттам. За него по-подробно съм разказал в книгата Пътеводител за духовно развитие. Тогава постепенно започнах да осъзнавам и да си спомням, защо съм слязал на земята. За нашите безсмъртни енергийни същности, земята играе ролята на училищна площадка, където нашата душа, която е частица от нашия дух, се въплъщава в човешко тяло. За да се развива и израства, очеки се все по умело с Божествената енергия и чиста безусловна любов да си служи. През цялото това време, с нас са много души, познати като нашия духовен екип, който е неотлъчно до нас и ни подпомага в земните изпитания. Слизайки на земята ние вземаме със себе си много товари, натрупани от предишни наши превъплъщения, за да можем да ги отработим и така от наши слабости да ги превърнем в свои силни страни. Всеки товар съхранява безценно знание за духа ни, към който душата ни се е устремила. Всъщност, всички изпитания, през които бях преминал и толкова много ми тежаха, бяха вследствие на товарите, които съм пренесъл в настоящия ми живот. Съв всеки изминал ден получавах все повече информация от духовния свят, подпомагайки ме знание, което ми помогна да разреша здравословните си проблеми. Оказа се, че болката и температурата са вследствие на голям товар. Трупан в предишни мои превъплъщения, който съм взел със себе си в настоящия живот, за да се разтоваря от него. Ключът към изцелението на моето тяло се коренеше в освобождаването на целия този товар. Започнах да работя целенасочено в тази посока. И така, аз поех по моя път на изцеление, силно мотивиран да сваля товара от плещите си, който по това време предизвикваше в мен силен дискомфорт. С времето разбрах от кои мои предишни животи нося този товар и каква е причината за неговото създаване. Постепенно започнах да се уча как да използвам енергията, за да я управлявам в посока прочистване, освобождение и обновление. Тук на Земята разполагаме с четири основни източника на енергия, а именно енергията, която тече към нас от Вселената, Земята, енергията на другите хора и нашата собствена енергия която генерираме благодарение на сърдечния ни център. Започнах да се уча да използвам предимно енергията на Вселената, Земята и нашата собствена енергия, като енергията на другите хора, която те насочват към мен, все още ми беше много трудно да я използвам. Под използвам, разбирам да я, управлявам осъзнато, така, че когато някой насочи срещу мен негативна енергия, да съм в състояние да я трансформирам в положителна енергия и когато някой насочи към мен положителен енергиен заряд, да го използвам целенасочено, без да го разпилявам в пространството. По пътя, по който поев, разбрах колко е важно да се освободим от целия товар, който всеки един от нас носи със себе си в настоящия живот, трупан от нас самите в предишни превъплъщения. Трудно се върви по пътя с тежка раница на гърба и още по-трудно е, когато не знаеш, че носиш такъв товар на гърба си. Едно от най-важните неща за всички хора на Земята е да се освободят от този товар, прочиствайки и хармонизирайки своите енергийни центрове. Следваща важна стъпка е да се научим да използваме осъзнато и целенасочено енергията, така, че да не вредим на никого и да бъдем в хармония с заобикалещия ни свят. Трета важна стъпка е да изцелим нашите тела. Когато сме чисти на енергийно ниво е въпрос на време тялото да се освободи от всички несъвършенства в себе си. В този процес е важно да обичате тялото си и да се грижите за него, хранейки го с високо енергийна храна, насочвайки по голям енергиен заряд към него, за да може по-бързо да се изцели и обнови. В процеса на развитие, всяка една клетка от нашето тяло преминава през трансформация, която я прави все така, че да е способна да пропуска все по-голям енергиен заряд през себе си. Колкото повече напредваме в своето развитие, толкова повече и телата ни се видоизменят, ставайки все по посъвършени. До този момент съм стигнал до четвърта стъпка, която е да се науча да използвам енергията по начин, чрез който да я мултиплицирам и така зарядът вътре в мен да нараства все повече. По този начин съм в състояние да мога да помагам както на себе си. Така и на останалите, са все по-голям размах. Всички дарби, способности и умения, които са притежавали древните народи, са придобили именно заради силния заряд от енергия, който са притежавали в себе си. Всеки един човек е способен да отключи и развие тези способности, но за целта се нуждае от енергия, която да генерира и пропусне през себе си. Той е като при кружката, за да светне една стандартна кружка се нуждае от 220 волта ток. Ако я включим в ток от 100 вольта, тя не би светнала. Същото и са нашите способности, за да се проявят в живота ни, те се нуждаят от определено количество енергиен заряд. Ние сме като мощни излъчватели на енергия, които колкото повече се усъвършенстваме, толкова посилен енергиен заряд сме способни да пропуснем през себе си. Благодарен съм на целият дискомфорт, през който преминах. Провокиран от болката и температурата, защото през цялото време те ме тласкаха да промени живота си към по-добро. Това, което съм сега, го постигна благодарение на тяхното потикване да се освободя от всичко старо и ненужно, което ми е пречило да разгърна своята истинска същност. Във всеки човек са корени огромна сила, но до каква степен ще успее той да я прояви, зависи от него самия и от умението да си служи с енергията. Защото тя както може да освобождава, прегаря и да засилва нашето сияние, така може и да замъгля възпластове от негативна енергия, която все по-слабо нашето сияние да прави. Повече информация по темата за изцелението и обновлението на душата можете да прочетете в книгата Пътеводител за духовно развитие. Неописуемо е чувството да преоткриеш в себе си, разбирайки, че това, което знаем за нас самите, е една много малка част от цялото богатство, което носим в себе си. С огромна благодарност към живота продължавам да вървя по пътя, по който съм поел, борейки се за един по-добър свят. Колкото по-добър става светът, в който живеем, толкова повече условията ще предразполагат хората да разгърнат своята истинска божествена същност, която има силата да твори, да претворява и да извъява несъвършенствата. Огромна сила са корени във всеки един от нас и от нас, самите зависи дали ще я проявим и доразвием или в своя зародиш ще я оставим. Изборът е във вашите ръце. Въведение да откриеш щастието вътре в себе си е едно от най-хубавите неща, които могат да ти се случи в живота. Всяко щастие, предизвикано от външни фактори, е мимолетно и не може да се сравни със щастието, което човек изпитва вътре в себе си във всеки един миг от своето съществуване, намирайки смисъла, радостта и хармонията във всичко, до което се докосва. Една от най-големите ми мечти е, когато се разхождам по пътя, да срещам усмихнати и жизнерадостни хора, които са открили истинското щастие в живота си. Живеем в свят, където много малка част от хората са истински щастливи. В тази книга ще намерите 144 мъдрости за живота, които ще ви помогнат да погледнете от един по различен ъгъл ежедневните ситуации, с които се сблъсквате постоянно. Всяко нещо, което ни се случва, е многолико и има много странни. От нас зависи към какво ще насочим вниманието си и коя от многобройните страни ще забележим и преживеем. Щастието не може да бъде купено или предизвикано насилствено, то е състояние на душата, изпитвайки хармония и баланс, както с себе си, така и с заобикалящия ни свят. Всяко знание носи огромна сила, но до каква степен ще бъде разгърната тя, зависи от начина, по който го използваме и прилагаме в живота. Съветвам ви да не се стремите на един дъх да прочетете книгата, а постепенно в живота да прилагате напътствията в нея. Ако решите да я прочетете на един дъх, тогава, когато се сетите, можете да отваряте на произволна страница и да следвате напътствията от произволната мъдрост на която сте попаднали. Така постепенно прилагайки ги в живота си ще ги затвърдите и като свои навици ще ги превърнете. Силата на знанието се корени в начина, по който го използвате. Колкото по-дълго един занаят, чия практикува своята професия, толкова по-добър става той. Земята ни помага да трупаме житеска опитност, но за да я освоим е нужно да заживеем истински пълноценен и осъзнат живот. Колкото по-осъзнато живеем, толкова и по-успешно ще се справяме с уроците, които съдбата ни предоставя. Един от най-добрите начини да изживеете своя живот е като го изживеете осъзнато с любов, така че в края на земния си път да не съжалявате за това, че сте позволили животът ви да изтече покрай вас, без да го осъзнаете дори. Живейки осъзнато, за една година човек е в състояние да преживее и освои много повече опитности, отколкото един неосъзнат човек преживява през целия си земен път. Щастлив е човек, който уме у себе си владее и контрол над живота си постига. Нека знанието само ви се представи и разкрие пред вас. Съветът ми е да се освободите от всички очаквания преди самия прочит на книгата, защото когато човек има очакване, той насочва вниманието си в конкретна посока и пропуска всички останали възможности, които преминават сякаш незабележимо покрай него. Пожелавам ви приятно четене, вярвайки, че всеки ще намери понещичко за себе си, което да докосне сърцето и душата му. Благодаря ви! 144 мъдрости в този раздел от книгата ще откриете 144 житейски мъдрости, които ще ви помогнат да погледнете на живота от високо. Всичко, което се случва в живота ни, е строго предначертано от нас самите и се случва циклично, докато ние самите не осъзнаем полуката от всяко събитие, което ни се пътства в него. Когато едно и също събитие се повтаря отново и отново, това означава, че щом то се повтая, значи има на какво още да ни научи. Тези мъдрости ще ви помогнат да погледнете на своето ежедневие от един нов ъгъл, който допълнително ще разшири вашето съзнание по пътя на еволюционно развитие. Първи – Слънчевите очила помагат или вредят. Добре е за хората поятко да носят слънчеви очила и да не се крият зад тях от слънцето. Информацията, която черпим през очите, е несравнима с тази, която възприемаме чрез всички останали сетива. Хората крият очите си, защото понякога ги е страх да разкрият себе си пред останалите. Когато крием очите си, по този начин ние спираме слънчевата светлина да докосне нейчувствителното място от нашето тяло, през което освояваме в най-голяма степен слънчевата светлина. По този начин приемаме чиста енергия от светлина, която складираме в нашите енергийни депа и използваме покъсно в своето ежедневие. И не на последно място, колкото повече държим очите си на тъмно или в замъглена светлина, толкова повече очният нерв отслабва и така очите стават лениви. Това води до честа умора, главоболие, отслабено зрение и други дискомфорти на физическо ниво. За пример вземете природата, тя към слънцето е устремена, защото без него тя не може да съществува, също като нас. Но за разлика от човечеството, природата е устремена към светлината, докато съвременният човек сякаш все повече от нея се отдалечава. Съветът ми към вас е, бъдете слънчеви хора и не се крийте от светлината, защото тя може само да ви помогне, полеко и успешно своя живот да изживеете. Преди всичко, ние сме изградени от светлина и ако вие се криете от нея, тогава знаете, че по този начин се криете от своята истинска същност. Не криете очите си от слънцето, а го заобичайте, защото тук на Земята то е основен източник на светлина, който може много да ви помогне, ако с любов към него подходите. Втори, изпитанията в живота ни са като карането на кану. Животът е като каране на кану. Когато стигнеш до бърза и си изправен пред два варианта. Единият от тях е да събереш смелост и да се възползваш от бързината на течението, като се понесеш по него, преминавайки голямо разстояние за малко време. Другият вариант е да се оплашиш и да започнеш да плуваш срещу течението. Понякога бързеите, които се явяват като изпитания в живота ни, са толкова големи, че колкото и да плуваме срещу течението, рано или късно ще дойде момент, в който ще сме крайно изтощени и течението ще ни понесе, без да имаме сили от предледствията по пътя да се пазим. Съветът ми към вас е да не позволявате на страха от пътя да ви отклони. А по него смело тръгнете, защото така самоценно време можете да загубите, което след това много енергия може да ви коства, за да наваксате пропуснатото време. И запомнете, трудността се явяване в изпитанията, които идват в живота ни, да ни подпомогнат да направим скок в своето развитие, а в борбата с самите изпитания. Трети, 10 стъпки по пътя към щастието. Едно, усмихвай се на останалите, те го заслужават. 2. Дръж се добре с останалите, те са твои приятели, твои учители и сподвижници. 3. Всичко в живота постигнато с любов изглежда съвършено. Изживей живота си съвършено като го изживеш с любов. 4. Бъдете позитивни във всеки един миг от своя живот и не забравяйте, че всички ваши дела имат силата на бумеранг и се връщат при вас със съвършена точност. 5. Помагайте на останалите и не забравяйте, че преди всичко по този начин вие помагате на себе си. 6. Излучвайте спокойствие и уравновесеност. По този начин ще предразположите и останалите към това състояние. 7. Кажи добра дума на човека до теб, той има нужда от нея. Ние всички имаме нужда от нея. 8. Подхождайте с разбиране към хората около вас. Ако ви е трудно, поне се опитайте. 9. Бъдете смирени и помнете, че нищо в живота не се случва случайно и има своя замисъл, бъдете бдителни и го открите. 10. Бъдете пример за останалите и дайте от себе си най-доброто, на което сте способни, можете го. 4. Да развиеш своя потенциал. Слизайки тук на Земята всяка душа взема със себе си определен набор от ресурси, които използва по време на своето развитие в земното училище. Представете си хората и техните възможности като царевичен кучан. Всяко зранце съдържа в себе си потенциала на човек. За да се развие потенциалът на всяко семенце е необходимото да бъде посето в плодородна почва, където ще бъде огрижвано от любовта на слънцето, галено от любовта на вятъра, заредено с любовта на водата и прегърнато от любовта на майката земя. Ако не посеете срънцата, няма как те да поникнат и да родят богата реколта, увеличавайки своя потенциал. Ако те бъдат посети на тъмно, сухо или прекадено влажно място, в такива неблагоприятни условия биха заднили, разпилявайки своя потенциал. Същото е и с живота на хората, ако не използват в ежедневието си своя потенциал, той няма как да се мултиплицира. Знайте. Че както семенцето се нуждае от благоприятни условия и любов, за да израсте голямо и силно, така и потенциалът на всеки един човек би последвал примера на семенцето, ако му бъдат осигурени подходящите условия, за да израсте. Колкото повече разпространявате своята добрина, там където тя е ценена и от благодарена с любов и благодарност, толкова повече вашата сила и възможности ще нарастват с всеки изминал ден. 5. Голямата тайна наречена любов има една тайна в света, тайна, чрез която всеки един проблем може да бъде решен с лекота, всяка една война може да бъде прекратена, болният да оздравее, семействата да бъдат щастливи и всички хора по земята да са усмихнати. Тайната се нарича любов. Тя преобразява, тя трансформира, тя изглъжда несъвършенствата. Чрез любовта човек може да постигне всичко в своя живот. Тя е в състояние да отвори всяка една врата. Не са нужни никакви практики, за да я развиете нужно е просто да заживеете живота си с любов, влагайки я във всяко едно нещо, до което се докосвате. Колкото повече използвате тази толкова на пръв поглед лесна тайна, толкова пощастливи и успели ще сте. Всичко в живота може да постигнете, ако с любов към него подходите. Това е вашият най-силен и безценен инструмент, който държите в ръцете си, а дали ще го използвате, зависи изцяло и единствено от вас. Шести. Смелоста – най-големият противник на страха. Колкото понадалеч се въглеждаш, толкова повече рискуваш да загубиш фокуса върху за те среда. Мислейки за своето бъдеще, обрисувайки го със своя ум, понякога ни се случва да попаднем в клопката на собствените ни страхове, които често ни спират крачка напред да направим. Научете се да правите това, което ви подсказва сърцето и не позволявайте страхът да е ваш съветник, защото така може да загубите възможността да изживеете едни от най-красивите мигове в настоящия ви живот. Бъдете смели и вярвайте, че каквото и да предприемате, в живота ще се случи най-доброто за вас. Нека вашата вяра обесили всичките ви страхове и те отстъпят крачка назад, давайки възможност на смелите ви сърца да се проявят. Когато сърцето ви зове да го послушате и то ви нашефа смело напред да продължите, не му мислете много, а го направете. Само така можете да бъдете сигурни, че сте направили всичко възможно, да изживеете своя живот по възможно най-добрия за вас начин, така, че когато един ден дойде време да си отидете от земята да си кажете, че отново бихте изживели живота си по съвършено същия начин, без да промените нищо в него. Пожелавам ви през целия живот да следвате порива на своето сърце, защото там се коренят всички желания на вашата душа, които са в състояние да ви направят истински щастливи и удовлетворени от живота. Седми, правилният път. Понякога е нужно човек да спре, да се огледа и да се запита, защо след като привидно е тръгнал по духовен път, животът му не се променя към по-добро. Много хора себе си за духовни, а в същото време нараняват своите ближни, гневят се и проявяват други нивши, свои качества, с които нараняват както себе си, така и околните. Знайте, че там, където има любов, там няма тъга, няма болка, няма и гняв. Масово хората говорят за любовта, учат останалите на любов, а в същото време те самите не я познават. За да изречеш фразата «Аз съм духовен човек», преди това е нужно да изречеш «Аз съм добър човек». Когато тръгнеш по път, за който са ти казали, че ще те заведе на по-добро място, а в същото време колкото и да вървиш по този път, живота ти не става по-добър, тогава за миг се спрете и обмислете, струва ли си по този път да се върви. Много хора ще ви говорят за това, кой е правимият за вас път, по който е нужно да поемете, но знайте, че който каквото и да ви говори. Пътят към Бог е един, а то е пътят на любовта. Каквото и да правите в живота винаги си задавайте въпроса, това ли е желанието на моето сърце. Много лъжливи обещания по пътя ще срещате, с цел да бъдете примамени и отклонени от вашата истинска цел. Който каквото и да ви говори, знайте, че най-голямо доверие можете да имате единствено на своето сърце. Последвате ли го, няма да сгрешите. Всичко останало проверявайте и подлагайте на съмнение, защото времената, в които живеем, го изискват. Осми, Цената, която плащаме за индустриалната революция Всяко нещо в живота си има своята цена и преди да я заплатим, е нужно да се запитаме, готови ли сме да платим тази цена. Индустриалната революция, през която преминава човечеството, е за сметка на условията на живот на Земята. Знайте, че удобствата, които осигурява индустриалната революция, в близко бъдеще няма да са в състояние да поддържат нормалния живот на Земята и тя ще предприеме мерки спиращи неблагоразумието на хората. Земята е наш дом и от нас зависи колко уютен ще бъде той. Ако ние не се погрижим за него, тогава ще станем свидетели на спиращи дъха събития, породени от нашето неблагоразумие. Нека всички заедно осъзнаем това и предприемем действия които да подпомогнат Майката Земя. Помагайки на нея, ние всъщност помагаме на себе си, защото сме част от едно цяло. Когато почиствате своя дом го правите за своя уют и комфорт. Същото е и с нашата планета, нека и подадем ръка, помагайки и с любов и благодарност да се обнови. Все още масата от хората не разбират природните закони, не осъзнавайки, че всяко действие има ответно противодействие. Не може да замърсяваш и да рушиш, а в същото време живота да продължи да съществува по-старому. Ако човечеството продължава в същия дух да замърсява и да руши след себе си, тогава в недалечното бъдеще ни очакват катаклизми, които ще помогнат на Земята да се прочисти и обнови от всички човешки последици. Въпросът е, готови ли сме да платим тази цена? Девети, термичната обработка на храната ни убива. Когато хората ядат храна, претърпяла термична обработка е равносилно на това да изядеш измила ябълка. Много малка част от живите организми, микроелементи, които изграждат храната, са термично устойчиви. Всеки ден тялото се обновява и дава път на новото. Според някои учени всеки ден около 0-5 г. Клетки умират, а на тяхно място се изграждат нови чрез суровините, които поемаме с помощта на храната. Да храниш тялото си с мъртва храна е равносилно на това да строиш къща без да имаш всички необходими материали за това. Знайте, че лишавайки тялото си от богатото разнообразие на микроелементи, съдържащи се във всички плодове, зеленчуци, ядки, семена и всички останали живи храни, е равносилно на това да строиш своя собствен дом. Тяло, без да използваш всички необходими суровини, правейки къщата устойчива и на несилните урагани. Без арматура в основите бето над лесно се напуква и срива. Без вар, която да държи здрави тухлите, телесно могат да се срутят. Същото е и с нашето тяло. Ако го лишаваме от всичко необходимо, за да поддържа своето съвършенство, тогава и най-слабата буря може да го срине, разболее. Бъдете разумни и дайте на своето тяло това, от което то има истински нужда. Едно тяло има нужда както от физическа, така и от духовна храна. На духовно ниво тялото ни се нуждае от любов, без нея то не може да функционира в своето съвършенство. Говорете му, казвайте му, че го обичате, като вие имате нужда да го чувате и да ви се показва с действия, така и то има нужда. Не забравяйте, че то е жив организъм, имайки свое съзнание. На физическо ниво тялото ни има нужда от храна, която е максимално упростена и по възможност в суров вид. И яща много зелена храна. Тя е един от основните елементи, от които се нуждае тялото ни. Десети, енергията следва мисълта. Често се говори за това, че енергията следва мисълта, но рядко това се прилага на практика в живота. Знайте, че насочвайки вниманието, своята енергия, към конкретен проблем, болест или трудност, по този начин го вкореняваме още подълбоко вътре в себе си, захранвайки го с допълнително енергия. По този начин неминуемо сами ще направим изпитанието по трудно за преодоляване. Научете се да контролирате своите мисли и така ще се научите да контролирате собствения си живот. Знайте, че всяка мисъл, всяко чувство е излъчен лъч енергия, а в каква посока и с какъв заряд ще е този лъч, определяте вие. От нас се изисква да започнем да се самонаблюдаваме и когато забележим, че не използваме по възможно най-добрия начин своята енергия, тогава е нужно да се поправим. Съществува нещо като невидими енергийни стопери, които не позволяват да премина по голямо количество енергия през хората, които не умеят да я използват по възможно най-добрия начин. Ако това не беше така, тогава те биха разрушили не само собствения си живот, а и този на останалите около тях. Колкото поумело се очите да използвате енергията, с толкова посилен заряд ще потича тя през вас. Посилният енергиен заряд отваря много врати, давайки ви безценната възможност да промените живота си към по-добро. Едина десети, ролята на месоядството в нашият живот Месото в нашия живот е оказвало дълго време огромно влияние върху човека. От една страна то ни е изхранвало до известна степен, защото е лесен източник на протеини, но от друга страна, енергията, която месото внедрява в нас самите, е една от причините хората да се обезверят. Въглеждайки се в миналото разбирам, че не е било толкова лесно по това време да се набавя протеин, защото е липсвало знание за това. Най-лесно е било да се замести богатото растително разнообразие на протеини с месо, поради липса на информация. Но какво всъщност приемаме заедно с протеините, които съдържа месото в себе си? Нека сравним растителната храна с животинската. Процесът на израстване на плодовете и зеленчуците обикновено отнема няколко месеца. През цялото време на растещ те са подхранвани с енергията на майката земя, росния дъжд и слънчевата светлина, през цялото време те приемат тази енергия в себе си. Когато хората се хранят с растителна храна, те освояват точно тази енергия, която е кодирана в растителната храна. При животинската храна, процесът е поразличен. Те са еволюционно понапреднали от растителната храна. При тях вече има изградена нервна система, имайки способността както да приемат и генерират енергия в себе си, така имат и способността да генерират, излъчват енергия. При животните има изградена нервна система и мисловен процес, наподобяващ човешкия, но в много пониш вид. Както при хората, така и при животните, енергията следва мисълта и емоциите. През своя живот животните, според степента на еволюция и уроци, които има да учат, излучват определен вид енергия, която се кодира в тях и като карма я носят със себе си. Дали това ще е положителна или отрицателна енергия зависи от живота на самото животно. За това оказват влияние условията в които е живяло. Всеки път, когато животните биват третирани с химикали, както се случва във фабриките за производство на месо, всичко това се кодира на клетъчно ниво в тях. Нека не забравяме, че основата на живота тук на Земята е водата. Тя е универсално средство за пренасене на енергия. Както при хората, така и при животните всичко, което преживеят в своя живот, се кодира на клетъчно ниво вътре в тях. Едно животно, за да достигне до трапезата на един човек, е нужно да премине през смъртта. По време на смърт животните излъчват огромен заряд негативна енергия, предизвикан от болка и страх. Всичко това като енергиен заряд се кодира в клетъчната памет на животното, а оттам се пренася в хората, които го консумират. По този начин хората неосъзнато пренасят товарите на животните върху себе си. Нека не забравяме, че и те са живи същества с емоционално-нервна система, която чувства също като нас. Преживяват по същия начин смъртта като нас, дори някои животни много силно страдат по загубата на своите близки приятели. Остремили сме се към световен мир, а в същото време всеки ден се извършват милиони убийства по цялото земно кълбо. Защо? С какво право го правим? Месоядството е един от основните бичове на съвременното общество, което е в основата на много болести. Запитайте се какво печелите и какво губите докато консумирате месо. Вашият живот е в ръцете ви и как ще го изживеете, зависи изцяло и единствено от вас. 12. Пътят на едно слънце когато едно Слънце изгори цялото си, гориво, достига до своята смърт, а този край води до едно ново начало, създаващо нови условия за живот. Според големината на Слънцето зависи както ще извърви последните стъпки от своя живот. То или бавно се разширява и изтива или се свива вследствие на силната гравитация до момент, в който гравитацията достигне своята критична точка и експлодира. В тази мощна експлозия се образуват всичките микроелементи, звезден прах, изграждащи цялата материя, която ни заобикаля. Всичко това е вследствие на избухнали Слънца. От тук идва изразът, че материята е сгъстена светлина. Според това, какво е било Слънцето като големина, структура на ядрото и светлинен интензитет, зависи какви микроелементи ще се образуват по време на експлозията. Слънцето дава на човечеството много повече, отколкото хората предполагат. Освен основен създател на материалния свят, слънцето е и много важен източник на енергия за всяко живо същество. В бъдеще все повече хора ще поглеждат към слънцето и ще търсят неговата подкрепа. 13. Мечтите се сбъдват Не се страхувай да мечтеш и да си поставиш високи цели в живота, колкото и невъзможни за изпълнение да ти се струват те. Знай, че с енергийната подкрепа на Земята и Вселената можеш да постигнеш всичко, което си поставиш като цел в живота. Не се лишавай от възможността да покажеш на света, че си способен да го направиш. Повярвай в себе си и в своите способности. Всяка мечта, колкото и голяма да е тя, се нуждае от определено количество енергия. Колкото по-голяма е мечтата, от толкова повече енергия се нуждае тя, за да се реализира. Това е като строежа на една къща. Едно е да искаш къща и нищо да не правиш, друго е да искаш къща и да предприемаш стъпки по нейното построяване. Целият ресурс, нужен да построите всяка една ваша мечта, се намира в изобилие около вас. Ако започнете да го използвате целенасочено, тогава всяка една мечта ще се превърне в реалност. Съветът ми към вас е да не бездействате, а да бъдете дейни, построявайки всички свои мечти. Това, което може да направите, за да изградите основите на своите мечти и цели в живота, е да започнете по-често да мислите за тях. Мисляте с вяра, че наближава моментът, в който те ще са част от вашия живот. По този начин ще ги привлечете по-скоро в живота си. Отделяйте по няколко минути на ден във визуализации, представяйки си как реалността, за която копне е сърцето ви, е вече реалност. Потопете се в нея, изживайте я по този начин ще изградите нейните основи. Колкото повече мислено се потапяте в мечтаната от вас реалност, с толкова повече енергия ще я захраните и така тя все поблизо до вас ще се приближава. Бъди щастлив творец на собствената си реалност. 14. Връзката между човека и Слънцето Все повече хора се обръщат към Слънцето, черпейки знание, сила и мъдрост от него. Той е жив организъм, също като нас, нуждащ се от енергия любов, за да се развива. Нека лучи любов изпратим към Слънцето с благодарност за помощта, която ни оказва по пътя на развитие. Знайте, че колкото повече любов към Слънцето изпращате, толкова посилна връзка изграждате с него. По този начин, то ще ви подпомага в живота с все по-голяма сила. На Земята съществува знание за това, как целенасочено със слънчева енергия да се зареждаме. Разпространена е като слънчево хранене, слънчево зареждане, слунка зимидра, за това съм писал подробно в книгата «Пътеводител за духовно развитие». Винаги, когато почувствате изтощение и имате нужда от енергия, потърсете помощта на слънцето и то ще ви помогне. Когато имате нужда от повече енергия, за да преодолеете определено препятствие или да научите даден урок, подкрепа в лицето на слънцето ще откриете не само са енергия, а и са мъдрост която интуитивно ще влее във вас. Когато от любов приливате, отделяте частица от своята любов и към Слънцето я изпратяте в знак на благодарност, знаеки, че то прави за вас много повече, отколкото можете да си представите. По този начин ще започнете изграждането на енергиен мост между вас и Слънцето, който, когато бъде завършен, ще ви захранва с енергия, без да е нужно да търсите осъзнато и целенасочено неговата подкрепа. То ще е винаги до вас, защото самите вие ще го носите в своето сърце. 15, усмивката. Усмивката има сила голяма, тя сближава хората помежду им. Тя е способна като слънце да огрева и с позитивна енергия да зареди сърцето и душата. Винаги, когато нужда от позитивна енергия имате, не забравяйте за усмивката, тя ще зареди както вас самите, така и хората около вас. Нека усмивката за вас бъде генератор на положителна енергия която да ви подпомага да се насладите пълноценно на всички щастливи моменти в живота и да преодолявате с лекота и с усмивка на лице всички трудности. Бъдете усмихнати и знайте, че нищо не е в състояние да ви сломи, когато с усмивка към него подходите. С помощта на усмивката сте способни на чудеса. Усмивката е тясно свързана с сърцето. Усмихвайте се от сърце и знайте, че лицето ви като слънце ще заблести, зареждайки останалите с вашата енергия любов. Когато ви е най-трудно, се усмихвайте, когато сте най-щастливи, също. Независимо в какви условия сте поставени, усмивката ще ви помогне по-щастливи себе си да усещате. Посейте семената на радостта с помощта на своята усмивка и богата реколта ще оженете. В 16. До последния си дъх сме ученици в земното училище. Спомнете си времето в училище и това колко много усилия ви е коствало да научите нов учебен урок. Всеки нов урок е коствал усилия от наша страна, за да го освоим успешно. Моментът, в който урокът бъде освоен, трудността изчезва и ние с ново знание по пътя продължаваме напред. Същото е и в живота на хората, всички трудности, с които се сблъскваме в ежедневието, ни затрудняват все още, защото имаме неосвоени уроци, които събитийността ни потканва да научим. Нужно е да започнем да се въглеждаме повнимателно в изпитанията. Които животът ни поднася и от тях да се учим. Колкото повече напредвате с уроците, толкова хубав животът ще ви се струва. За едно бебе, да се научи да ходи, е много труден урок, който на моменти изглежда дори невъзможен, но когато го освои, ходенето става част от живота му, като използва новото освоено умение с лекота. Съв всеки урок, трудност, е така моментът, в който бъде научен. Трудността отпада и той бива преодолен с лекота. Нека мъдростта ви подпомага да осъзнаете всички уродци, които пред вас се разкриват, освоявайки ги с лекота и с усмивка на лице. Бъдете щастливи и разпаляте любовта в сърцата си, така ще сте в състояние полезно уродците в изпитанията да откривате и от тях да се учите. 17. Нужно е да се освободим от всички ограничения, които в рамки ни поставят. Един от най големия дискомфорт, който може да изпитва една душа в земно превъплащение – е това, да бъде ограничена. Винаги, когато позволим на някоя рамка да ограничи нашето съзнание, ние сякаш задушаваме сами себе си, лишавайки се от възможността да сътворим реалността, такава каквато душата ни копне е да бъде. Много стари модели битуват в нашето общество, които ограждат в рамки съзнанието ни и го ограничават да се разпростре пълноценно, показвайки своя пълен потенциал. Когато вашето сърце копне е да направи нещо, което е отвъд общите разбирания, не позволявайте на страховете и на всички рамки, които обществото е изградило, да ви спра да покажете на света на какво сте способни, защото всеки един човек е уникален сам по себе си и в него има заложени знания и умения, които биха насълзили очите от щастие на всеки един човек, докоснал се до красотата и изяществото, които се коренят във всяка една душа. Нека любовта във вас се мультиплицира с всеки изминал ден, давайки ви нужната енергия и сила да се освободите от всички ограничения и рамки, заживявайки един нов живот, в който за вас не съществуват никакви граници. Осемнести винаги отговаряйте на лошото с добро, когато в живота се сблъскаме с хора, които излъчват негативна енергия към нас. Сме изправени пред избора, дали да отразим като огледало и от тях енергия, отговаряйки на негативното с негативно или да трансформираме негативната енергия в любов, отговаряйки смирено и с разбиране. Винаги, когато някой насочи към вас негативна енергия, си го представяте като малко дете, което не знае какво прави. Нека това ви помогне да не се подадете на провокацията и да отговорите на негативното с негативно, защото по този начин взаимно пропаст между вас ще изкопаете, която като кармичен дълг със себе си и след смъртта ще отнесете, докато не успете взаимно да си простите и благодарите за уроците, които взаимно сте се провокирали да научите. Никога не забравяйте, че чистата безусловна любов е способна да трансформира, освобождава и регенерира. Научите ли се да я излъчвате към всичко, което ви заобикаля, тогава нито една негативна енергия не би ви достигнала, защото силата на любовта ще е с вас, а във Вселената не съществува помогъща енергия от нея. Бъдете щастливи, устоявайки успешна на всички негативни провокации, като ги смечите с силата на любовта. 19. За да промениш света е нужно преди това да промениш себе си. Често ни се случва в живота да се стремим да променим хората около нас, така, че на нас да ни е добре, без да се замислим за миг дори, че може би е нужно да променим не тях, а самите себе си. Обикновено в другите хора това, което предизвиква най-силно раздразнение в нас, е нещото, от което ние самите имаме най-голяма нужда да се освободим. Той е като рана, която винаги, когато бъде докосната, предизвиква в нас болка и дискомфорт, но когато настъпи моментът, в който се умеем да изцелим раната, заедно с това ще се освободим и от раздразнението. Нека чистата безусловна любов ви подпомага ден след ден да променяте себе си към по-добро. Колкото по-добри ставаме самите ние, толкова по-добър ще става и светът в който живеем, защото на енергийно ниво ние всички сме свързани и така малко или много си оказваме един на друг влияние. Бъди промяната и покажи на останалите със собствения си пример как и те могат да променят живота си, достигайки до техните сърца, показвайки им колко щастливи могат да бъдат, ако започнат да следват порива на своето сърце. 20. Щастието е въпрос на личен избор. «Да бъдеш щастлив» се оказва един от най-лесните и в същото време един от най-трудните уроци, които душата освоява в своето земно превъплъщение. Мнозина хора търсят щастието вън от тях, но когато го открият, те много лесно го губят, защото светът, в който живеем е динамичен и се променя с всеки изминал ден. Едно е сигурно, че днешният ден никога няма да се повтори, а отрешният може да не е така благосклонен към нашата визия за щастлив живот. Едни хора откриват щастието в своето здраве, други са несметно богати на здраве, но в същото време това не ги прави щастливи. Хората са свикнали да определят своето щастието в миговете, които изживяват, когато получат това, което най-много им е липсвало. Но докато се случи това, животът продължава и понякога отминава много време, докато достигнем своята цел в живота, която в съзнанието на човек определя мига на неговото върховно щастие. Много хора живеят по този стереотип, но знайте, че всеки отминал ден, в който не си позволявате да бъдете щастливи, е един напълноценно изживен ден. Щастието е въпрос на избор и може да се открие във всичко. Огледайте се и вижте на колко много неща сте богати. Всичко това, което вече имате, ако го нямахте, щяхте да купнеете за него и да определите своето щастие в това да го имате. Сега, след като го имате, защо не сте щастливи? Защото щастието е въпрос на личен избор. Научете се да вървите по своя път с благодарност и любов за това, което вече имате и тогава можете да бъдете сигурни, че щастието ще се вкорени дълбоко във вас. То е състояние на духа, а духът се радва на всеки наш успех, а успехите в живота ни са толкова, колкото ние самите ги ценим и определяме като такива. 21. Красивите мигове в нашия живот Ценете високо и по достойнство всички красиви мигове в своя живот, защото споменът за тях сила ще ви дава, докато вървите по своя път на развитие. В трудните моменти с спомена за тях полезно препятствията ще преодолявате. Колкото повече увеличавате своето богатство от красиви спомени, с толкова по голяма сила ще разполагате, която подкрепа в живота ще ви дава. Радвайте се на спомените като на ваши деца, обгрижвайте ги със своето внимание и енергия, защото така те ще израстат и ще са в състояние със все по-голяма сила да ви подпомагат. В труден момент от живота споменът за красив миг е все едно в гъста мъгла да изгрее ярко слънце, което има силата и способността мъглата да разпръсне и пътя напред да изясни. Ценете високо и по достоинство щастливите мигове в своя живот, защото тяхната сила и подкрепа която могат да ви окажат по вашия път на развитие, се определя от енергийния заряд, с които самите вие сте ги заредили. Пожелавам ви с цялото си сърце и душа животът ви да е обсипан с многобройни красиви, изпълващи сърцето и душата мигове, които да ви правят истински щастливи. 22. В какво да вярваш въпрос на личен избор? Хубавото на живота е, че дава възможности пълна свобода на всеки един от нас да вярва в каквото си пожелае, развивайки се по се възможно различни начини, всеки според своята лична вяра. Животът на хората е шарен, защото самите те вярват в различни неща. Всеки човек твори своята реалност преди всичко със своята вяра, която задвижва целият механизъм на живота. Нека всички хора прозрат истински ценните неща в живота, които заслужават тяхната вяра и упование. Нека сърцето ви бъде пътеводител в живота за вас, насочвайки вашата вяра в най-добрата за вас посока. Когато откриете истината, не се опитвайте да я наложите на достаналите, а като фар светете, разпръсквайки я във всички страни и посоки, привличайки погледите на всички търсачи на истината. Бъдете пример за тях, подпомагайки ги по пътя до истината сами да достигнат, защото така знание и опит се трупат, които душата обогатяват. Колкото посилно вярвате в доброто, толкова повече истини за него ще ви се разкрият, които по пътя да ви подпомагат все по-добри да ставате. Нека животът ви е усеян с добрини, които засилват вашата вяра в истинското добро, което винаги е подплатено с чиста безусловна любов. Ако в добрите дела липсва любов, тогава те не са истински добри. 23. Всеки успех изисква усилия от наша страна. Каквото и да се случва в живота ви, никога не позволявайте да загубите вяра и желание да видите всички свои мечти осъществени. Не забравяйте, че най-здравите мечове преминават многобройни процедури и покаляване, като биват нагорещявани и студявани, за да може майсторът с помощта на ЧУП да ги закали. Същото е и в живота на хората, ако сте се целеустремили да бъдете нещо повече от един обикновен човек, тогава знайте, че ще претърпите редица трансформации с помощта на изпитанията във вашия живот, които постепенно ще ви закалят и шлифуват до съвършенство. Както при хората, така и при диамантите, колкото повече те се шлифуват, толкова по-силно засияват. Всяко изпитание, всяка трудност е безценен шанс за вас да се превърнете в подобър човек. Знайте, че най-красивите диаманти изискват и най-прецизна шлифовка. Бъдете търпеливи и вярвайте в себе си и в свой успех, така един ден ще се превърнете в необикновени. 24. Всеки един човек е цяла съкровищница. Привлечени от даровете на живота, които придобиваме чрез натрупване на опитност, с помощта на всички трудности, които ни съпътстват в нашето ежедневие, понякога животът ни потапя толкова на дълбоко в уроците, които учим, че си позволяваме да забравим кои сме всъщност ние. Живот след живот, събирали мъдрост в себе си, сме се превърнали в цяла съкровищница от опитности, трупани през многобройните изживени от нас животи. Не забравяйте, че носите в себе си голямо богатство и не бива да позволявате на новите уроци, благодарение на които трупате нова опитност, да ви заслепят и да забравите всъщност какво прекрасно същество сте, което погледнато от високо свети, като слънце, чърпеки сила от цялото натрупано богатство вътре в себе си. Колкото и да ви е трудно в даден момент, никога не губете вяра в собствените си способности и умения, защото те са много по-големи, отколкото съзнанието ви е способно да си представи. Съветът ми към вас е да се научите да не подценявате както себе си, така и останалите хора, защото животът е една игра, в която всеки играе своята роля. В различните животи душите приемат да изиграят различни роли. По този начин те трупат своята опитност. Това извисява душата и я прави по-мъдра. Ако човекът срещу вас или вие самите сте избрали да изиграете невзрачна роля, знайте, че в предишни животи може да сте били от другата страна, под светлината на прожекторите. Никоя душа не трупа опитност само от хубавата или само от лошата страна. Всяка душа се стреми да опознае и двете страни, защото те носят еднакво ценно богатство от опитност за тях. Вярвайте в себе си, защото вярата ще ви направи посилни. 24. Да наредим пъзъла на живота Всеки ден ние общуваме с други хора, попадаме в различни ситуации, до нас достига разнообразна информация от всевъзможни източници. Всичко това ни се случва с цел, за да ни подпомогне да наредим своя пъзъл наречен живот. Нищо в живота не се случва случайно и всяко нещо, което достига до нас, има своето предназначение – като знаци, които е нужно да се научим да разчитаме и следваме. Всички сме се родили с определена мисия, която постепенно ни се разкрива с помощта на мислите, желанията и събитийността, които ни съпътстват в живота. Колкото по-добри ставаме в разчитане на знаците, които ни се явяват по пътя, за да ни подпомагат поверено по него да вървим, толкова полесно ще ние да изпълняваме своята мисия, за която сме дошли в настоящия си живот. Всичко, което се случва в живота ни, има своя замисъл и предназначение, нищо не се случва случайно, забравете за случайностите. Бъдете с отворени сетива и забелязвайте на време знаците, които ви напътстват в живота. Научите ли се с лекота да ги разпознавате и разчитате, тогава все полесно ще вървите по своя път, уверени в себе си, че сте поели в правилната посока, която вие самите сте предначертали още преди да се воплотите в човешки облик на Земята. 26. По пътя нагоре, изкачвайки планината, едни биха се чувствали щастливи, знаейки, че са се целеостремили право нагоре, където пред тях много нови хоризонти ще се разкрият. Други биха страдали от изморителното изкачване, изпълнено с многобройни изпитания по пътя нагоре. И в живота е така, ако хората се научат да гледат на живота от високо, знаейки накъде са се устремили, те биха носили щастието в себе си където и да отидат, без да позволяват на страха на едно място да ги задържа или да ги тласне по пътя надолу да поемат. Когато животът ни постави предпоредната трудност, ние трябва да се научим да не бягаме от нея, а да съберем сили, за да я преодолеем успешно, знайки, че това е път, който е нужно да се извърви, за да достигнем върха, към който всеки един от нас се е целеустремил. Бъдете щастливи всеки по своя път и знайте, че пътя до върха си струва да бъде извървян, защото животът поглед от високо придобива коренно различен смисъл, който е в състояние да осмисли всяко ваше изпитание по пътя нагоре. 27. Да бъдеш силен не означава да нямаш слабости. Всички хора имаме силни и слаби страни, които са част от палитрата на нашата неповторимост, която ни отличава от всички останали. Може би сега ще си кажете, че силните хора имат най-малко слаби страни, но това не е точно така. Силен човек е този, който успява да овладее всички свои слабости така, че те да не му пречат да изживее по възможно най-добрия начин своя живот. Слабостите не са създадени, за да ни пречат, а за да ни шлифуват, правейки ни все посъвършени в това, което правим. Всяка слабост носи в себе си ново знание, към което душата ви се е устремила, но за да се освои това знание е нужно слабостта да бъде овладяна от вас самите, защото докато слабостта владее вас, тогава е много трудно урукът да бъде освоен. Трудно ли ви е слабостта да овладеете, тогава ви съветвам да изместите фокуса на своето внимание към някоя своя силна страна, която са сила и енергия да ви зареди. По този начин вие ще лишите своята слабост от енергия и така тя своята хватка ще отпусне, за да сте в състояние да я овладеете и в своя силна страна да я превърнете. Помнете, че слабостите са като стихиите, когато са неконтролируеми те големи поражения след себе си могат да нанесат, но успеем ли да ги овладеем, тогава те с голяма сила ни овластяват. 28. Любовта като основен инструмент за творене. Любовта е основна движеща сила в цялата Вселена която тласка към развитие всяко нещо, до което се докосне. Тя има способността да твори, да претворява, да избужда всички несъвършенства и да проправя път към новото. Нека любовта е основен инструмент, чрез който творите своята реалност, така, че когато се обърнете назад, зад вас пътят да е цветя и подвижници, привлечени от вашата сияйна любов. Само да знаевте колко много любов в сърцата ви има, умело заболена от всички проблеми и напрежение, които в ежедневието ни съпътстват. Колкото и голям да е товарът във вас, любовта ви е способна да го трансформира и освободи целия. Съветът ми към вас е, каквото и да правите, направете го с любов, само така може да бъдете сигурни, че сте дали най-доброто от себе си. Няма посилна енергия от чистата безусловна любов. Успеете ли да я излъчите и насочите в желана от вас посока, тогава сте способни да сътворите всяка своя мечта? Любовта е вътре във вас, дори най-тъмната същност я носи в себе си, тя е част от всеки един, независимо колко добре заболена е тя, ние носим частица от Бог, а никога не забравяйте, че Бог е любов. 29. -е единство Не бива да позволяваме на различията помежду ни и най-вече най-гото, да ни отдалечавате един от друг. Защото ние всички имаме нужда да бъдем единни. Няма как един човек да сътвори всичко сам, затова сме си нужни един на друг, обединени с общи усилия чудеса да творим. Вземете за пример мравките или пчелите. Ако те не бяха единни, заедно обединени в една обща кауза, не биха успели да постигат това съвършенство в своят труд, който предизвиква в нас възхищение винаги, когато се докуснем до него. Едни от най-сложните строителни комплекси на Земята са именно мравомяците, които мравките изграждат. За построяването им понякога мравките пренасят над 40 тона пръст, за да могат да изградят сложни съоръжения, които са в състояние да спрат за миг дъха на човека, докато се наслаждава на съвършенството, с което мравките са построили своя дом. След като същества като мравките и пчелите, толкова по-малки от хората, са в състояние да сътворят в своето единство такива спиращи дъха съоръжения, представете си на какво биха били способни хората, ако се умеят да се обединят в едно цяло. Всяко човешко същество притежава огромна сила, но знайте, че тя се мултиплицира многократно, когато е обединена с енергията на друго човешко същество. Успеем ли да избладим различията помежду си и се обединим в едно цяло, тогава ще смаем не само себе си, с постиженията, които постигаме, а и целия вселенски разум. 30. Източници на енергия За обиколени сме от изобилен океан пълен с енергия, а в същото време хората масово страдат от недостиг на енергия. Защо се получава така, след като енергията е навсякъде около нас? Отговорът е ясен за мнозина и то е, защото по голямата част от хората са загубили умението да си служат с енергията. Използвайки автомобил в своето ежедневие, ние знаем, че за да върви, той се нуждае от гориво. По абсолютно същия начин и ние самите се нуждаем от енергия, за да може физическото и енергийните ни тела да функционират пълноценно, за да са в състояние да ни служат по възможно най-добрия начин по дълго време. Храната като източник на енергия не е в състояние да задоволи всички наши енергийни нужди, захранвайки се енергия както физическото така и енергийните ни тела. Много е важно за хората да се научат да захранват себе си с чиста енергия от заобикалещия ги свят, която да приемат не само чрез храната, която често е източник и на много токсини, съдържащи в себе си негативен заряд. Многобройни са източниците на енергия, от които можем да се захраним, но като основни ще изброим – слънчевата светлина, осъзнато пиене на вода, медитация, мислено пътувайки из Вселената, осъзнато дишане, спортуване, сливане с природата и още много други източници, които с радост биха захранили всички наши енергийни нужди. И Вселената, и Земята изобилстват от енергия и са готови да я споделят с нас, подпомагайки се взаимно в своето развитие. Да, знаем, че колата се нуждае от гориво, но тя не се зарежда сама, нужно е и ние самите да я закараме до бензиностанцията, за да може там с гориво да я заредим. По същия начин и с хората, нужно е осъзнато себе си с енергия да захранваме, за да сме в състояние да задоволим всички наши енергийни нужди. В днешно време хората отделят повече време в грижа за своята кола, отколкото за себе си. С какво колата е поважно от нас? Та да се грижим редовно за нея, а за нас време да не отделяме. Нека всеки сам за себе си отговори на този въпрос и се запита, докъде би стигнал в живота, ако винаги остава себе си на заден план. Помнете, че всеки ден е безценен, неповторим и благословен, как ще го използваме, колко енергия ще изразходим в него и колко енергия ще привлечам към себе си, зависи изцяло от нас самите. Научите ли се редовно себе си с енергия да захранвате, тогава знайте, че животът за вас полег ще бъде, защото ще имате силата да преодолявате се все по-голяма лекота изпитанията по своя път. И не на последно място, всеки успех коства определено количество енергия, а с колкото повече енергия разполагате самите вие, толкова по-голям ще е и вашият успех. Погрижате се за себе си, защото няма кой друг да го направи вместо вас. 31. Да се научим да изказваме своето мнение. Всеки път, когато в дадена ситуация в нас напира желанието да споделим своето мнение, а в същото време не си позволяваме да го изкажем, поради страха от неприемане и неразбиране на това, което имаме да кажем, тогава знайте, че по този начин ние трупаме на изказаните думи като товар, който ще носим със себе си до момента, в който думите не бъдат изказани. Не всяко неизказано мнение се трупа като товар, а само тези думи, които са отражение на нашето вътрешно състояние. Такива думи напират да излязат, когато в нас дълбока болка се е зародила или някой е предизвикал в нас чувството на силно щастие, което е било нужно да бъде благодарено с блага дума, а в същото време не е било направено. Много често се случва хората взаимно да се нараняват, но да не говорят за това и по този начин неизказаните думи като товар между тя стои. Във взаимоотношенията с хората това е много често срещано явление, особено сред близки хора и роднини. Моментът, в който тези хора събират смелост и изкажат трупаните с времето неизказани думи, тогава товарът от тях пада, когато спрошка и благодарността един към друг подходят. Знайте, че неизказаните думи копаят пропаст между хората, защото с времето товарът ги отдалечава един от друг. Понякога да изкашеш това, което мислиш, може да нарани от срещната страна, но знайте, че истината винаги може да бъде приета рано или късно, докато лъжата е вид предателство, което действа разрушително на човешките взаимоотношения. Да изказваш всичко, което мислиш без страх, че няма да бъдеш разбран, е част от урока да се научим да отстояваме себе си. Бъдете смели и не позволявайте на всичко неизказано по пътя със себе си да носите, а намерете подходящо време и ситуация и го изкажете. Така ще помогнете не само на себе си, а и на човека срещу вас. Дори да си мислите, че го предпазвате от болката, като му спестявате своето мнение, знайте, че понякога точно тази болка може да го изкара от блатото, в което той се намира. 32. Не отлагай днешната работа за утре. Намираме всевъзможни причини, с които се оправдаваме сами пред себе си за това, защо да отложим днешната работа за утре, след като нищо не ни пречи да я свършим на момента. Когато отлагаме нещо във времето, което рано или късно е нужно да направим, ние отделяме прекалено много енергия, мислейки за него като за несвършена работа, по този начин го носим със себе си като товар, който допълнително ни изтощава. Колкото повече неща отлагаме във времето, толкова потрудно ще ни е да посрещаме с пълни сили новите предизвикателства, които животът ни поднася. Това е така, защото енергията ни все още тече в посока незавършени стари задачи, които чакат да бъдат приключени. Спомнете си, как сте се чувствали, когато изпълните някоя задача, която дълго време сте отлагали във времето по всевъзможни причини. Отговорът е облегчение, не позволявайте на мързала или на нерешителността ви да ви спрат да сте активни в своите дела, като ги изпълнявате на време, защото след това, когато много задачи на куп се насъберат, ще ви е много потрудно да се справите с всички тях. Когато правите всичко на време, вие се носите по течението, и то допълнително ви подпомага. Започнете ли да отлагате своите задачи във времето, вие с течението ще се борите и то допълнително ще ви изтощава. Пътят на Земята ви е отреден и предначертан от вас самите, но по какъв начин ще го извървите, зависи изцяло и единствено от вас. 33 и да се погрижим първо за себе си. Отделяме ли достатъчно време да се грижим за себе си или сме се отдели на това, да угодим и помагаме на всички останали, но не и на нас самите. Да, ако позволим винаги да слагаме себе си преди останалите, тогава залитаме на другата крайност, това също не е благоприятно за нас, а всяка крайност носи със себе си дисбаланс и неудовлетвореност. Замислете се дали пренебрегвате себе си повече от необходимото и ако е така, си задайте въпроса, с какво другите са заслужили повече вашето внимание от това, да се погрижите първо за себе си. Добротата ни тласка да помагаме колкото се може повече, но понякога сякаш забравяме, че ние също сме важни и когато не помогнем на себе си, това се отразява и на способността ни да помагаме на останалите. Един човек, който знае как да се грижи за себе си, е способен да помага на останалите много повече, отколкото човек, който приема себе си, своето тяло и съществуване за даденост. Не забравяйте, че преди всичко ние сме дошли на Земята, за да се развиваме и да израстваме. Колкото повече напредваме в нашето лично развитие, с толкова по голям размах ще постигаме успешно своите цели, независимо от това, дали те са да помагаме на останалите или да постигаме успехи в личен план. Пожелавам ви да намерите златната среда и да я следвате. Така можете да бъдете сигурни, че успехите в живота ще ви спохождат лавинообразно. 34 Мислите ни твоят реалността. Обръщали ли сте внимание към какво са насочени най-често вашите мисли? По голямата част от хората по земята сякаш се забравили, че сами твоят своят собствен свят, в който живеят. Забравяйки това, те се забравили и всички инструменти, чрез които могат да насочват енергията, която преминава през тях. Всички ние имаме способността както да приемаме, така и да излучваме енергия през себе си. В каква посока насочваме енергията, която пропускаме през себе си, зависи единствено и само от нас. Чрез нашите мисли и думи ние често насочваме енергията в посока, която не винаги ни прави щастливи. Защо се получава така ли? Защото подобното привлича подобното. Това, което захраните със своята енергия ще е нещото, което ще привлечете към себе си. Колкото повече енергия насочвате в дадена посока, толкова по-скоро то ще се реализира в живота ви. Именно за това не бива да позволяваме нашите мисли и разговори да са все в посока болешки и проблеми, защото така захранваме допълнително проблема и той посилен става. Това не означава да не отделите време и да анализирате случващото се и да се опитате да разберете на какво се опитва да ви научи то. Позволите ли си да бъдете черногледи? тогава в живота ви лошо време ще привлечете. Много хора се пробуждат и осъзнават това, но все още много хора сякаш лед ги е сковало и са изпаднали в дълбок зимен сън, чакайки слънцето на тях отново да изгрее и леда да разтопи. Всеки човек е способен да постигне всички свои мечти. Нужно е само да спре да своята енергия в посоки, които не му помагат, а точно обратното, пречат му по пътя да върви като поставя сам препятствия по него. 35. Енергийните центрове и тяхната роля в живота ни Всеки един от седемте основни енергийни центъра се прояват чрез всички наши качества и умения, които използваме в живота ни. В настоящето време, в което живеем се наблюдава явление, в което част от пробуждащите се към духовното хора насочват изцяло своето внимание към развитието на горните три енергийни центъра познати с наименованието Вишотха, Ажна и Сахасара, за сметка на долните три енергийни центъра познати с наименованието Муладхара, Свадхисхана и Минипура. Тези хора се обявяват против тях или сякаш забравят за тях и това, което улицетвояват те, а то всъщност е в основата на живота тук на Земята, защото долните три енергийни центъра отговарят за дома, семейството, сексуалната и финансова енергия, умението на хората да обединяват енергията си и още много други аспекти, свързани с проявяването на енергията на земно ниво. Нека всеки сам си зададе въпроса нужно ли е да се обявяваме срещу нещо, което ни е дадено по рождение или е нужно да се научим да боравим с всички енергийни центрове, така че да ги използваме мъдро и целенасочено. Вярно е, че първите три енергийни центъра са най-много затлачени и най-трудно човек борави с тях, но при добро желание всеки може да успее да ги прочисти и освободи от всички блокажи, които затрудняват тяхното пълноценно използване. Условно казано, долните три енергийни центъра отговарят за материалното в нашия живот, докато горните три енергийни центъра отговарят за духовното в нашия живот. Обръщайки гръб на част от нашата същност, ние губим баланса и възможността да проявим пълния си потенциал, тук и сега. 36. Тайната, която може да промени живота ви Една от най-древните тайни или може би добре забравено знание е това, че хората са способни да привлекат към себе си всичко, от което имат нужда, стига те самите да го излъчват. Това се постига благодарение на Вселенския закон, който гласи – подобното привлича подобното. Ако ви липсва дълбок и пълноценен сън, започнете във всеки удобен момент да пожелавате на хората около вас да спят дълбоко и непробудно, събуждайки се на сутринта бодри и отпочинали. Пожелавайте на останалите точно това, от което вие самите имате най-голяма нужда. Така пожеланието ви ще достигне и самите вас, а не само човека, към когато сте отправили своето пожелание. Благославяйте хората с добри пожелания, дори и вашите врагове. Така ще множите своя личен заряд и ще постигате все полесно успехи в живота. Това е една от най-древните тайни, която може да промени живота ви към по-добро. Помагайте на останалите със своята енергия и знайте, че тя ще се върне многократно умножена към вас, помагайки ви по същия начин, по който сте помогнали и вие. 37. Огън от любов Любовта е като огъня, колкото повече подпълки слагаме в него, толкова посилно започва да гори, съгрявайки ни със своята топлина. Когато много подпълки накоп сложим върху него, рискуваме да го задушим и така той може много бързо да загасне. Същото е и в любовта между хората. Ако обсибим своя партньор с желанието ни да разгори огъня помежду си, както огънят, така и човекът биха се задушили, ако не са в състояние да приемат по голямото количество подпълки. Внимание! Колкото посилно силно гори един огън, толкова по голямо количество подпълки е способен да понесе, докато се разгори до степен, когато нищо не е в състояние да го потуши. Като огънят има нужда от подпълки, за да се поддържа вечен, така и любовта между хората е нужно да се подхранва. Веднъж запален огънят в сърцето от нас зависи дали ще го поддържаме вечен, съгрявайки ни със своята любов или ще го оставим да тлее, докато с времето не угасне. Пожелавам ви огъня вечен в своите сърца да поддържате и да не позволявате за нищо на света той да загасне, защото не съществува по велико нещо на този свят от споделената любов между две души. 38. Когато сте неразбрани, това не означава, че грешите. Вървейки всеки по своя път, често можете да срещате хора, които да не са в състояние да оценят по достоинство вашите дела и постижения. Представете си, че сте извървили 500 метра път в скалиста местност. Тези, които са преминали вече по този път и са се сблъскали с всички трудности и изпитания по време на вървежа, ще са в състояние да оценят вашето постижение, знайки, че сте се справили успешно с прехода по трудоемък път. Но тези, които никога на този път не са стъпвали, не биха могли да оценят по достоинство вашето постижение, защото те не познават изпитанията, с които сте се сблъскали. Дори може да омаловажат успеха ви като възкликнат, дължина от 500 метра. Само толкова, не дайте се обескоражава, ако не бъдете оценени или дори съдени за това, с което се занимавате. Малките деца, когато не разбират нещо, са в състояние да го иронизират, не защото омаловажават самото нещо, а защото не са все още в състояние да го разберат. Така е и в живота, по пътя си ще срещате хора, които не са в състояние да разберат това, с което се занимавате и по тази причина ще ви иронизират, но знайте, че рано или късно както децата порастват, така и тези хора ще озреят за това, с което се занимавате и тогава ще бъдете оценени по достоинство. Всъщност всички хора, които срещате по своя път и не ви вярват в това, което правите, знайте, че те всъщност не вярват в себе си и във възможностите на своята божествена същност. Вярвайте в себе си и смело напред по пътя продължете, защото всичките тези, които не ви вярват, имат най-голяма нужда от вашите успехи, за да им помогнете и те самите да повярват. 39. Животът се живее тук и сега. Зимно време често си мечтаем за топъл слънчев ден, по време на който да се насладим пълноценно сред природата. Приятно време си мечтаем за прохладните зимни дни, когато не се потим от горещина, а в приятна атмосфера с гушени до печката се наслаждаваме на красив снегова леж. Да, постоянно си мечтаем за това, което нямаме, а моментът, в който го получим, сякаш забравяме преди това колко силно сме го желали. Ден след ден. Сезон след сезон, времето отминава и така постепенно животът сякаш отминава покрай нас. Ако не съберете смелост да направите сега всичко това, за което някога сте мечтали, тогава вие пропускате безцени шансове, които се изнизват като топчета от броеница, докато накрая не се изнижа и последното топче, губейки своя последен шанс в живота да последвате порива на своето сърце. Днес е ден необикновен, какво го прави такъв ли? Това, че е неповторим. Никога повече няма да можете да го изживеете отново, затова му се насладете пълноценно. Не позволявайте животът да изтече, без да сте се гмурнали надълбоко в него, вземайки това, от което имате нужда. Бъдете щастливи, живеейки живота си на момента, защото истинското щастие може да се изживее единствено тук и сега. Нито споменът за миналото, нито копнежът за бъдещето не могат да ви дадат това, което настоящият миг е в състояние да ви даде. Не го пропилявайте, защото един ден може да съжалявате за това. 4. -10. Всяко изпитание е прекрасен урок. Ние всички сме тук, за да се учим и да трупаме нова опитност. Понякога те ни изтощават много, но винаги, когато бъдат освоени, енергията, с която ни изпълват, е несравнимо по голяма от енергията, която ни е коствала, за да ги освоим. Замисляте се какви уроци бихме научили, ако цял живот получавахме всичко на готово и животът не ни поставяше предизвикателства, които да тестват нашата приспособимост. Преминавайки през всички предизвикателства, които животът ни поставя, ние израстваме и трупаме нова опитност. Замислете се колко много уроци има една душа да усвои земното училище и с колко предизвикателства е нужно тя да се справи. Когато ние самите напреднем в освояването на уродците, а в същото време нашите близки изостават, тогава често в нас се заражда желанието да им помогнем, показвайки им къде грешат, но не винаги това е доброто за тях и ще обясня защо. Съществуват уроци, които душата дълги години за тях се е готвила. Представете си следната ситуация, човек се е запътил към булато, където дълго време ще му е нужно, за да го прекуси, но въпреки това то силно го привлича. Виждайки това, първоначалната ви реакция ще е да му помогнете, но този човек толкова силно е привлечен от блатото и от това, което се намира вътре в него, че той отхвърля вашата помощ. Знаете за непоисканото добро, когато помощта ви не е желана, тогава най-добре му изпратете енергия любов, която да го подпомага докато се намира в блатото и бъдете подготвени, когато той самият е готов да получи помощ, да му подадете ръка. Когато хората са силно привлечени дори от блато, това навярно се дължи на опитност, която им е нужна да освоят там и след това обогатени с ново знание по своя път да продължат. Бъдете подкрепа на тези хора и знайте, че моментът, в който опитността освоят, те самите ще пожелаят да излязат от блатото и за помощ ще молят някой да им подаде ръка и час по-скоро от блатото да ги издърпа. Не е лесно да гледаш как най-близките до теб хора вървят по тежък път. Но бъдете смирени и ги подпомагайте със своя личен пример и любов, показвайки им, че сте готови да им помогнете във всеки един миг, когато те самите пожелаят това. 41. Обединението прави силата Може би сте чували израза, че обединението прави силата и това е точно така. Една капка вода не е в състояние сама да преодолее нито едно голямо препятствие, но цял океан обединени капки вода, с обща посока и цел, са в състояние да преодолеят с лекота всяко едно препятствие, което им се изпречи на пътя. Това е силата на обединението и ако ние, хората, започнем да се обединяваме в общи каузи, тогава също като водата ще сме в състояние да постигнем всяка една цел, към която се насочим заедно обединени в едно. Нека чистата безусловна любов изглади всички неравности, които искри между нас, предизвикват и заедно като часовников механизъм едно в друго колелца скачим и с общи усилия задвижим колелото на промяната. Всичко е в нашите ръце и зависи изцяло и единствено от нас. умеем ли да се обединим, тогава с неподозирана сила ще сътворим един по-добър свят за живеене, свят за който копнеят сърцата ни. 42. За хората които ни облъскват. В ежедневието ни постоянно се случва да се срещаме с хора, които предизвикват в нас раздразнение или непоносимост да седим с тях в една стая. Най-често това се дължи на неизяснени отношения помежду ни. Не тези отношения са от настоящия живот. Често се случва да срещаме хора, които за първи път виждаме, а в същото време нещо в нас силно ни отблъсква от тях. На момента е трудно да си го обясним, защо тези хора предизвикват в нас такива чувства, или пък ние самите сме провокатор на такива чувства в другите. Причината навярно е, че с тези хора вече сте се срещали в предишни превъплъщения, когато сте натрупали товар помежду си, който не сте освободили тогава и така сте го пренесли в настоящия живот. Срещата ви не е случайна, с нея ви се дава възможност от взаимния товар да се освободите. За целта е нужно негативната енергия да бъде занулена, а това се постига с помощта на прошка, благодарност и излъчена един към друг чиста безусловна любов. В най-чист вид любовта е в състояние да разруши всички прегради, които сте издигнали помежду си, давайки възможност да изградите на чисто нови взаимоотношения, без да ви влияят повече старите травми. Понякога изграждаме и дълбоки пропасти помежду ни, когато премълчаваме и недоизказваме нашите мисли. Помни, с любов подели това, което ти тежи и от товара се разтовари. Не позволявайте да оставяте неизяснени и недовършени истории, защото те като товар ще ви тежат не само в настоящия, а и в следващи животи, докато не се умеете от товара да се освободите. 43. Силна воля Да имаш силна воля е едно от качествата, които могат много да те подпомагат в живота. Липсва тя, знайте, че пътят напред няма да е лесен, защото без воля всяка изправила се пред нас трудност ще е в състояние да спревърва жени, докато сила отново съберем и напред по пътя продължим. До голяма степен волята и стимулът са взаимно свързани. Ако ви липсва воля, значи ви липсва и достатъчно голямо желание да постигнете това, към което сте се целеостремили. За да стимулирате успешно своята воля е нужно да изградите достатъчно мотивиращ за вас стимул, които да ви тласка да продължавате напред. Това може да постигнете като промените своята гледна точка. Не се въглеждайте прекалено дълго в трудностите и изпитанията, през които по пътя преминавате, а насочете вниманието си към всички позитиви, които ще получите след постигане на поставената от вас цел. Представете си как вече сте постигнали това, към което сте се целеостремили и усетете както ви кара да се чувствате. Потопете се в тази картина и вижте всички позитиви, с които успехът ви дарява. Ако те ви карат да се чувствате добре, нека това ви стимулира да постигнете по-скоро своята цел. Но ако във вас нищо не трепва, значи това е нещо, което не искате истински със сърцето си и воля ще ви липсва, за да го постигнете. Всичко е във вашите ръце, никога не го забравяйте. 44 за очакванията, които си създаваме. Понякога толкова силно очакваме дадено нещо да ни се случи в живота, че нетърпението, което изпитваме бавно ни, убива. Знайте, че колкото понетърпели ви сте, толкова посилно вашето нетърпение ще отблъсква желаната от вас цел и тя потрудно ще се реализира в живота ви. Представете си, че сте застанали пред 12 човека. Един от тях е способен да ви даде това, от което имате нужда. Но за да може той да ви го даде, е нужно преди това да се свържете на енергийно ниво с него. Как можете да разберете кой е правилният за вас човек от 12-те? Ако си създавате непрекъснато очакване за това, кой е правилният за вас човек, вие няма как да поддържате съзнанието си освободено и момента, в който получите сигнал успешно да го регистрирате, за да се задействате. Подадете ли се на нетърпението и позволите това очаквание да ви създаде, вие бихте избрали един от 12-те по някакъв за вас признак и така съзнанието ви ще се свържи с него, но това ще затвори вратите на останалите единадесети. Ако вие сте направили грешен избор, това би затруднило връзката с правилния човек и така ще е нужно време да отмине докато разберете, че това не е точния за вас човек. След това ще е нужно отново да освободите съзнанието си, като свалите очакванията, които са ви насочили към грешния човек. Аналог на този пример са непрекъснатите времеви очаквания, които си изграждаме, като си създаваме сами очакване за времеви рамки. Съветът ми към вас е да не позволявате на нетърпението да пречи на вашия успех, а смирено по пътя продължете, знайки, че се случва най-доброто за вас. 45. Нищо не е такова каквото изглежда. Ако нещо не се случва така, както сме го били планирали, то е защото се явява нещо друго по-добро, което да ни подпомогне да променим добре изградените ни стари навици. Няма как да очакваме да променим живота си, ако продължаваме да правим всичко по-старому и в същото време очакваме нещо ново да се случи. Промяната е многостранна и обхваща всички сфери на нашия живот. Ако дълго време ние самите не се решаваме крачка напред да направим и промени в живота си да внесем, тогава събитийността ще ни подпомогне, като ни принуди да внесем промените, от които имаме нужда, за да можем успешно да продължим да вървим по своя път на развитие. Когато в живота ви на вратата промяната чука, не се бавете, а отворете, защото пропуснете ли вълната, за която сте се подготвили, следващата може потрудно да успеете да взаптите и по нейният гребен да се понесете. Промяната винаги е за добро, тя носи със себе си нови уроки и опитност за душата, които я обогатяват и правят поизвисена. Не се страхувайте от промяната, а с любов в живота си я приветствайте, защото тя идва да ви помогне по начин, който само време е способно да разкрие. 46. Писането има сила голяма. Писането е мощен инструмент, чрез който можем да се разтоварим и да анализираме своя живот. Често ни се случва в определени моменти от живота в нас да напира желанието да споделим знание или мнение по дадена тема, но обстоятелствата да не ни го позволяват или ни липсва смелост, за да го направим. Така всичко неизказано е в нас като тежест седи, изплувало на повърхността на нашето съзнание, чакайки да бъде споделено. Чрез писането можем от тази тежест да се освободим и така място за ново знание да направим, което отново да изплува на повърхността от нашето подсъзнание. Също така писането може да ни помогне, когато се затрудняваме да подредим своите мисли в съзнанието ни и така по този начин ние е трудно до крайно решение да стигнем, в такъв случай можем всички мисли на лист хартия да изпишем, като по този начин ще имаме възможността по-глобално на тях да погледнем, достигайки по-лесно до крайното решение. Писането е също начин за споделяне на знание и енергия, която може много да помага на останалите. Чрез писането можеш да споделиш частица от своята енергия, която да помогне в точното време на всеки, който има нужда от нея. Не го пренебрегвайте, а го използвайте, защото писането може много да ви помогне да стигнете до там, за където сте се запътили, подпомагайки ви се многобройните блага, с които то ви дарява. 47. Чуждото мнение всеки път, когато позволим на някое чуждо мнение да наделяе над нашето собствено, въпреки нашата обеденост в правотата ни, в такъв момент ние сме подвластни на манипулация от останалите. Манипулирайки ни, ние често пренебрегваме собственото си мнение и се вслушваме в това на останалите. Това не означава да не се вслушвате в това, какво мислят и ви казват другите хора. От тях можете много да научите, но когато сте обедени в правотата си, я отстоявайте. Не позволявайте масата от хора да повлияе на вашия мироглед и разбиране за живота, защото по този начин техните ограничения ще ограничат и вас, като по този начин ще попречат на личното ви развитие. Масата от хората все още носят много ограничения в съзнанието си, затова не се очудвайте когато срещате неразбиране и противоречия с вашия собствен светоглед. Когато сте убедени в себе си и със сърцето си усещате, че сте на прав път. Тогава го последвайте и не позволявайте на никой, независимо от това дали този човек е авторитет за вас или не, да застава на пътя ви, опитвайки се да ви отклони от него. Бъдете смели и отстоявайте себе си, защото само така пред вас ще се разкрият много нови хоризонти, които ще предвещават по-добър живот за вас. 48. Многотомните маски, които носят хората често хората носят най-различни маски и играят роли, които не са им присъщи, а в същото време се вживяват толкова много в тях, че забравят за своята истинска същност. Слагайки маски, хората се чувстват защитени, бягайки от реалността, но по този начин, бягайки от проблемите си, няма как те да бъдат разрешени. Напротив, така могат само да се задълбочат, защото колкото повече бягаш от дадено нещо, толкова повечето те достига. Съветът ми към вас е да съберете смелост и да свалите всички маски, разкривайки своята истинска същност пред света. Каквито и маски да сте си поставили, знайте, че вие сте много повече от тях. Сваляйки ги, вие сте в състояние да се огледате в очите на останалите, които ще ви помогнат да изгладите всички несъвършенства вътре в себе си, така, че всеки изминал ден шлифовайки се да заблестите като диамант който отразява своята божествена същност, на длъж и на шир. Не криете своята красота под измислени маски, а ги свалете и позволете на неповторимостта ви да изпъкне с целия набор от качества, които носите в себе си, смайвайки света. Така, както само вие го можете и никой друг. 49. Промяната Идва момент в живота, когато от промяна се нуждаем, за да продължим напред по пътя с ново темпо да вървим. Представете си живота като съвкупност от инструменти, които използвате в своите дела, за да творите реалността. Колкото повече напредвате в своето развитие, от толкова по-нови и подобрени инструменти се нуждаете, за да можете да градите новите си творения. Именно тук идва ролята на промяната в живота ни. Но за да се случи промяната е нужно преди това да се освободим от всички стари и ненужни вече за нас инструменти, правейки място на новите, благодарение на които ще правим все посъвършени своите творения. Не се привързвайте към старото, защото така потрудно ще вие да се разделите с него, когато то се изчерпи и няма какво повече да ви даде. Нищо в живота на Земята не е вечно, всичко тече и всичко се променя. Бъдете готови винаги в живота с благодарност да се освобождавате от старото и с любов да приветствате новото, което цели да ви осигури по-добър и щастлив живот. Така, един ден по пътя на промяната ще достигнете до своята мечта на реалност, която самите вие ще сте сътворили. 50. Грижата за нашето тяло Замисляли ли сте се някога, дали се грижите достатъчно за своето физическо тяло, което е храм за нашата душа и без него тя не би могла да се развива в земното училище? Грижата за нашето тяло е важен елемент от живота ни, защото всичко, което правим тук на земята, е благодарение на него. Колкото по-здраво е едно тяло, толкова по-голямо количеството енергия е способно то да пропусне през себе си. Душата, въплатила се в човешко тяло е в състояние с много по-голяма лекота да постига успехи в живота, когато тялото, в което е въплътена, е здраво и в хармония между дух, душе и тяло. Тялото ни е като инструмент, който ако не бъде подържан, може да се повреди. Грижата за него е много важна и е нужно да се научим да се вслушваме в това, което то ни нашепва, защото то винаги ни подсказва от какво има нужда. Съветът ми към вас е, когато се храните да наблюдавате по какъв начин храната ви кара да се чувствате. Ако след хранене ви е отпаднало и се чувствате изтощени, тогава знайте, че това, което сте яли, не е най-доброто, което можете да дадете на своето тяло. И яща храна, която ви кара да се чувствате жизнени и енергични, наблягайки на живата храна. Използвайте слънцето, природата, водата и вятъра, за да зареждате с енергия всяка своя клетка от себе си. Грижете се за своето тяло и не позволявайте да се задръства с токсини и да търпи енергийни липси, защото такато ще се разболее и така потрудно по своя път ще вървите. Това е все едно да карате повредена кола, с която по пътя често ще аварирате и за да я отремонтирате ще ви коства ценно време и енергия, за да сте в състояние отново напред по пътя да продължите. Бъдете разумни и не пренебрегвайте здравето на своето тяло, защото то е като дар, който ако не цените, може да загубите. 51. Да откриеш и запалиш скрицата светлина във всеки един човек. Да откриеш и разпалиш скрицата светлина във всеки един човек. Независимо колко слабо свети тя е умение, което може да спаси света. Постоянно сме заобиколени от негативно мислещи хора, които така ги е роплил животът, че те самите са непрестанно излъчватели на негативна енергия. По този начин се всеки изминал ден светлината вътре в тях отслабва. Колкото повече тъмнината ги обхваща, толкова повече действията им в живота са лишени от доброта. Когато в ежедневието си срещате такива хора, не позволявайте на тяхната арогантност и негативна енергия да ви повлияе, а потърсете искрицата светлина вътре в тях и насочете вниманието си към нея. Така със своята енергия ще я захраните и от едва блещукаща светлина вие в слънце можете да я превърнете, която тъмнината в тях да освети. В противен случай, ако позволите дълго време да насочвате своето внимание към привидните им слабости, които в този момент те показват, като пропускат негативна енергия през себе си, тогава вие допълнително ще ги захраните с за енергия и така те още понадълбоко в тях ще се вкоренят. Но успеете ли сред всички недостатъци да откроете доброто вътре в тях и го изкарате на повърхността, захранвайки го със своята любов, тогава вие с любовта си ще възродите доброто в тях. Бъдете посланици на любовта и я разпространете в сърцата на хората, до които се докосвате. Така всяко огаснало сърце ще се възроди и отново ще заблести с силата на чистата безусловна любов. 52. Давайте винаги най-доброто от себе си. От живота получаваме точно толкова, колкото ние самите сме способни да дадем от себе си. Замисляли ли сте се, винаги, когато давате нещо, независимо какво е то, по какъв начин го правите? Когато имате три ябълки, една заднила и две здрави и в същото време някой случайен минувач по пътя ви спре и ви поиска едната ябълка, коя ще му дадете. Бъдете искрени със себе си и се вгледайте добре в своите действия, защото често правим действия в живота си без да съзнаваме какво отражение дават те в нашето бъдеще. Ако ние сме стиснати и трудно даваме нещо от себе си, тогава по същия начин и ще получаваме. Не позволявайте на Егоизма да ви спира да посаете най-плодородните ви семена, като дадете най-доброто от себе си, по този начин с времето то ще се мультиплицира и върне в още по голям размер към вас. Знайте, че колкото повече давате, толкова повече ще множите своето богатство и така успехите ви лавинообразно ще се мултиплицират. Ако искате другите да дават най-доброто от себе си за вас, тогава и вие започнете да го правите за тях. Бъдете щедри, животът ще ви се отблагодари прещедро. 53. Да преодолеем своите слабости Когато в живота се сблъскаме очи в очи се своите слабости, сме изправени пред два избора. Единият от тях е да се подадем на страха, който те провокират в нас и направим всичко възможно отново да забравим за тях, като ги заровим надълбоко вътре в себе си, където трудно ще могат отново да изплуват на повърхността. Или пък да съберем смелост и да се изправим очи в очи със своите слабости, подхождайки към тях с любов, като към малки деца, които имат нужда от нашата помощ. Винаги, когато някой провокатор отключи ваша стара травма и ви изаболи от нея, не позволявайте на болката да ви оплаши, като се стремите отново от проблема да избягате, а вместо това съберете смелост и го преодолейте веднъж за винаги. Знайте, че колкото повече бягате от дадено нещо, то толкова повече ще ви достига. Така с времето ще изразходвате все повече енергия, за да сте в състояние да избягате от собствените си слабости. Много хора, за да избягат от слабостите си, прегусяват океани, за да избягат от провокатора на техните слабости, но истината е, че където и да отидат те, винаги ще се намира някой, който да провокира слабостта вътре в тях. Нужно е хората да спрат да бягат от своите слабости и да се научат да ги преодоляват. Всяка слабост има корен, който когато бъде открит, може да бъде изкоренен с силата на чистата безусловна любов, прошка и благодарност. Обгрижвайте с любов своите слабости, дръжте се с тях като със свои деца, това ще ви помогна много да разберете, какво ги провокира и на какво целят да ви те. Истината е, че вашите слабости, целят да ви направят по добри хора, но за да се случи това е нужно да започнете да се учите от тях. Колкото повече осъзнавате на какво ви учи вашата слабост, толкова повече ще изглаждате всички свои несъвършенства. Нека любовта е вашият основен мейхлен, с който изцелявате всички рани в своя живот. 54. Ценете и уважавайте хората, които са ваша опора. Ценете високо и по достоинство всички хора в своя живот, които за своята вяра във вас ви дават сили да преминете полеко през трудните моменти от своя земен път. Хората във вашето обкръжение на които може да разчитате винаги за подкрепа, когато имате нужда от нея са достойни за уважение и похвала. Не им пестете своята признателност и благодарност, защото колкото и скромни да са, те имат нужда да знаят, че това, което дават от себе си е оценено. Бъдете вие също упора за тях, защото така взаимопомощ един на друг ще си оказвате и заедно полезно всички трудности по пътя ще преодолявате. Не е лесно понякога по пътя да се върви, защото когато падне мъгла и замъгли съзнанието ви, тогава погледът на страничен човек може да ви е от голяма полза, за да ви напътства да не се отклоните от главния за вас път. Когато пред вас голяма трудност се изправи и енергия не ви достига, за да я преодолеете, тогава помощта на близък човек може да е като спасителен за вас пояс, който да ви спаси от удавяне. Неслучайно сме дошли заедно, а не поотделно да учим уроци на земята, защото заедно можем да се справим с всичко, докато всеки сам, колкото и да е силен, не би могъл да преодолее всичко без подкрепата на близък човек. Нужни сме си един на друг. Не го забравяйте и когато нужда от подкрепа имате, нека гордостта ви не ви спира да потърсите помощ. Позволете да ви се помогне, както и вие самите бъдете готови да откликнете, когато бъдете потърсени за помощ. 55. Преди да поискаме повече от живота, е нужно да се научим да ценим това, което вече имаме. Понякога толкова силно сме насочили вниманието си към нещата, които ни липсват, че пропускаме да оценим това, което вече имаме в настоящия момент. Запомнете много добре, че нищо не се случва случайно. Животът ни предоставя винаги това, от което се нуждаем. Следващото идва едва тогава, когато сме се научили да ценим и да използваме разумно настоящите блага, благодарение на които живеем живота си. Колкото повече се усъвършенстваме в използването им, толкова повече те ще се мултиплицират и ще носят след себе си нови блага, които по добър живота ни ще правят. Необходимо е да се научим да не се измъчваме от липсата на това, което ни се иска да имаме, а да се научим да ценим настоящето и така по-бързо към себе си ще привлечем всичко, от което имаме нужда и някога сме мечтали. Изискват се вяра, любов и постоянство. Ако искате да промените живота си към по-добро, тогава е нужно да промените себе си и своя мироглед за всичко случващо ви се. Знайте, че ще получите всичко необходимо от което имате истински нужда, тогава когато сте в състояние да го оцените по достоинство, защото в противен случай рискувате да получите дар, който не сте в състояние да го оцените по достоинство и така много бързо може да го загубите. Изпитанията и трудностите в живота ни се явяват, не за да ни е гадно и да ни наказват за наши минали постъпки, а за да ни научат да станем подобри във всяко едно отношение. Като по този начин сме в състояние да отворим вратата на изобилието. Всичко е в вашите ръце. 56. Никога не подценявайте своите собствени възможности. Никога не подценявайте своите собствени възможности, защото понякога в живота заради нашата нерешителност правим път на други хора, които разполагат с по-малко възможности от нас, но поради неувереността и вяра в своите възможности сме пропуснали възможността да разгърнем потенциала на нашата душа. По този начин правим път на останалите и ако цял живот продължаваме да го правим, тогава няма как да проявим и доразвием всички дарби, способности и умения които в нас седят и чакат да бъдат проявени. Вярвайте повече в себе си и в своите способности, защото ако вие самите не повярвате, тогава няма как другите да го направят. Винаги, когато изпаднете в ситуация на неувереност си спомнете, че животът е една игра и от нас самите зависи как ще я изиграем. Всички играем роли, които по един или друг начин определят ролята ни в обществото, но не забравяйте, че това е нещо мимолетно. Всеки живот, всяка година, месец дори ден ролите могат да бъдат сменени и колелото на живота да се завърти така, че да се окаже, че днес сте бели едни, а утре коренно различни. Съветът ми към вас е да вярвате повече в своите успехи и опит, които сте натрупали както в този, така и в свои предишни животи и помнете, че никой друг не ви познава по-добре от самите вас. Нека вярата в вас самите ви дава сили да направите всичко, за което копне е вашето сърце, посявайки своите възможности в плодородна почва, радвайки се на богата и изобилна реколта, надминавайки и най-смелите ви мечти. Успех ви желая 57-даване на обещания, които не изпълняваме. Винаги, когато даваме обещания, които не изпълняваме, по каквато и да е причина, това води до обременяване на енергийно ниво. Рано или късно това бреме ще ни достигне като се проектира в живота ни. Нека разгледаме пример, за да е понагледно, двама стари приятели след дълга раздяла случайно се срещат по пътя и се заговаят. След кратък разговор единият приятел обещава на другия да му се обади на следващия ден, за да продължат разговора си. Така на следващия ден... Каквито и ангажименти съдбата да предложи чакащия приятел да му се обадят, той ги отклонява или пропуска, защото чака обещано обеждане. Денят минава, но телефонът не звъни. Навярно сте попадали в такава ситуация и знаете до какво разочарование водят на неизпълнените обещания. Особено тогава, когато неизпълненото обещание е провалило целите ви планове. В този случай, ако вие позволите да се разочаровате или обидите, ще излучите негативна енергия, която със силата на бумеранг ще се върне, както към вас така и към вашия приятел, защото той е бил причината вие да я излучите. Чували сте израза, каквото посеш, това ще поженеш. Причинно следствените връзки оказват огромно влияние в живота на хората. Ако си давахме повече сметка за това, че цялата негативна и положителна енергия която излъчват хората около нас, вследствие на наше действие, се връща с пълна сила и към нас, тогава може би щяхме да се замисляме повече за своите действия. Използвайте разумно своята енергия, като внимавате и за това как провокирате останалите да използват енергията си, защото и в двата случая излученият енергиен заряд ще се върне към вас внимавайте какви обещания давате, ако не сте в състояние да ги изпълните, тогава по добре не ги обещавайте, защото всяко обещание тежи много повече отколкото си мислите. Всяка дума, всяко дело, всеки миг е са от значение, а какъв ще бъде вашия живот, зависи от това как си служите с тях. Ако искате хората около вас да изпълняват своите обещания, тогава започнете вие самите да изпълнявате всяко свое обещание, така с времето ще създадете реалност. В която хората ще са коректни към вас. 58 нуждата от това да отделяме повече време за себе си. Живеем в толкова забързан свят, че постоянно времето не ни достига и се налага да изпълняваме ангажиментите си по график, като ги подреждаме по приоритети. Често ни се случва да не успяваме да изпълним всичко запланувано. Обикновено нещата, които оставяме за накрая са тези, които са свързани с грижата за нашия душевен и физически комфорт. Не бива да допускаме това да се превръща в постоянно явление, защото ако непрестанно пренебрегваме себе си, тогава един ден ще осъзнаем, че сме загубили контрол над живота си. Нужно е повече време за себе си да отделяме, чувствайки се силни и изпълнени с енергия любов, защото само така може да бъдем сигурни, че сме в състояние да даваме винаги най-доброто от себе си. Когато едно цвете дълго време не се полива, то увяхва и губи своя чар и аромат. Същото е и с нас, ако ние не отделяме достатъчно време за себе си, за да се поддържаме в идеална форма, както на физическо така и на енергийно ниво, тогава рискуваме да загубим своят уникален аромат, чрез който се различаваме от останалите. Не пренебрегвайте себе си и помнете, че в този свят за вас няма поважен човек от самите вас. Давайте винаги най-доброто на себе си, защото вие го заслужавате. 59. Бъди добър пловец в безкрайния океан от информация. Живеем във време, където информацията се намира с лекота и в изобилие. Дали това повече ни помага или ни вреди, е въпрос, на който е нужно да се обърне внимание. Всяко знание носи в себе си сила, но тя се проявява в живота едва тогава, когато то бъде използвано пълноценно. Само по себе си знанието може да се приеме и като товар. Представете си, че сте фермер обработващ земя. Многообразното знание е като всички инструменти, чрез които земеделеца обработва земята. Ако на нивата вземете с себе си всички инструменти, които притежавате, а в същото време използвате само един от тях, тогава всички останали инструменти, които носите със себе си ще играят ролята на товар, защото те по никакъв начин не са ви полезни, дори точно обратното, допълнително ви изтощават докато ги носите. Ако винаги вземате със себе си всички инструменти, които срещате по пътя, без да имате реална нужда от тях, вие само товар ще трупате, който допълнително ще ви изтощава. До такава степен товара във вас може да натежи, че сили да не ви останат, за да използвате основния инструмент, чрез който обработвате Земята. Същото е и в живота на хората, няма как да освоим цялото знание на Земята, а и не е необходимо. Това е огромен и непосилен товар за всеки един човек. Нужно е да се научим да отсяваме знанието, откривайки това, от което имаме истински нужда и след това да го приложим в живота си. Едно знание се превръща в товар, когато не се използва, а в същото време го задържаме в себе си. Ако смятате, че някое знание е свършило своята мисия в живота ви или то е непотребно за вас, тогава му благодаряте за извървения път с вас и го освободете да си ходи. Съветът ми към вас е да изпишете на лист хартия есенцията от цялото знание, което сте натрупали по пътя. Нека този лист е пред очите ви и ви напомня винаги за знанието, когато го погледнете. Нека това ви помогне полесно да го интегрирате в живота си. На друг лист хартия изпишете есенцията от остарялото и непотребно за вас знание и го изгорете с намерение да освободи съзнанието ви. Бъдете разумни в трупането и използването на знание, защото то е благословия, но може да се превърне в тежест за вас, когато не сте способни умело с него да си служите. 60. Възнесение В днешно време много се говори за така нареченото възнесение, но какво всъщност представлява то? Да, предстои промяна, но промяната тече вътре в нас, във възприятията, с които възприемаме за обикалящия ни свят. Много хора очакват, че светавано тях ще се промени като с магическа пръчка за един ден, като това ще промени и тях, също като с магическа пръчка. Да, ама не, това не е възможно да се случи, защото на енергийно ниво, докато човек носи всички товари, които го провокират да живее живота си по точно определен начин, тогава независимо в какви условия този човек бъде пуснат да живее. Той ще продължава да проявява всички свои слабости, докато не се умее да се освободи от тях. В процеса на промяна, външната среда може да се видоизмени до известна степен, доколкото ние самите сме способни да и повлияем, но истински важната промяна се случва вътре в нас. Нашият мироглед се променя, представете си го така, все едно сте живеели живот ограден от мъгла. Мъглата има ролята да ограничава възприятията ви. Тази мъгла е изградена от всички ограничения, стопери и блокажи, които носим вътре в себе си. Колкото повече работим осъзнато в посока тяхното освобождение, толкова повече мъглата около нас ще се вдига и така на живота по нов начин ще гледаме. Пожелавам ви над вас безоблачно небес ясно слънце винаги да грее и огрева живота ви, подпомагайки ви да съзрете не само какво се случва около вас, а и далеч от вас, там на където пътят ви е плавел. 61. Думът – Моят енергиен храм Може би сте забелязали, че когато сте на прага на промяна в своя живот или се намирате в депресивно състояние, във вас напира по-голямо желание да изчистите дома, в който живеете. Това е така, защото вашият дом е и вашето лично пространство и на енергийно ниво сте свързани с него. Прекарвайки голяма част от деня си в него, това спомага на енергийно ниво да се осъществи връзка с него. Думате повече от стени, врати и прозорци. То е пространство, в което се потъпяме, за да се възстановим и отпочинем. Нашият дом ни защитава както на физическо ниво от всякакви стихии, така и на енергийно ниво от негативното влияние на заобикалящия ни свят. Затова не допускайте хаос и безпорядък в своя дом да цари, защото това ще даде отражение и в живота ви. Позволите ли на хаоса да навлезе във вашия дом? тогава по-трудно емоциите си ще владеете, защото хаоса у дома ще се пренесе и в живота ви. Ако се намирате в труден период и искате да се почувствате по-добре, ви съветвам да почистите дома си и да се освободите от всичко излишно в него, което вече не използвате. Ако чувствате, че дадена веща вече не е потребна за вас, не я задържайте, а се освободете от нея, за да направите място на новото да навлезе във вашия дом. И помнете, че е много важно да пазите чистота в своя дом, както на физическо, така и на енергийно ниво. Изпълнявате ли това просто правило може да бъдете сигурни, че животът ви ще премине под знака на щастива звезда. В 62. Нагребена на вълната. Промените в живота на хората така много бързо и с времето все по-динамични ще стават. Нужно е да се научим с лекота да се приспособяваме към всички новости, които идват в живота ни, но за да се впуснем в нещо ново е нужно преди това да се освободим от старото и непотребно. Понякога е много трудно да се освободим от стари и дълго изграждани навици. Осъзнаваме, че те не са най-добрият избор за нас, но въпреки всичко ние ги търпим поради страхът от неизвестността. Никога не забравяйте, че новостите и динамиката в живота ни идват, за да ни подпомогнат а не за да ни навредят. Не ги избягвайте, а смело в тях навлесте, приспособявайки се още от първата вълна. Когато вълната на промяната към нас да сме изправени пред избора дали с нея да се борим или погребена на вълната да се понесем. Съветът ми към вас е, колкото и да е голяма вълната, която се задава към вас, не позволявайте на страха да ви откаже да се понесете по нея. Позволите ли на страха да предизвика застой в живота ви? тогава вълната върху вас ще се стовари и след това много енергия ще ви коства отново на повърхността да изплувате. Бъдете гъвкави и приспособими и помнете, че всяка промяна е за ваше добро. 63 и съхрани себе си сред негативни хора Винаги, когато пред вас застане човек, който съзнателно или не, насочва негативна енергия към вас, имате три избора. Единият е да отразите като огледало излъчената негативна енергия и така да подхраните я вътре в него, сякаш разпалвате огън. По този начин негативната енергия като водовъртеж може да ви засмоче и така в неговото състояние да се озовете. Другият вариант е да го игнорирате, не допускайки с пълна сила негативната енергия да ви достигне. Така до известна степен ще съхраните себе си. Третият вариант е да трансформирате негативната енергия в положителна, не позволявайки тя да ви достигне и цялата любов, на която сте способни да я излучите към негативния човек. По този начин вие ще потушите пожара в него, балансирайки силната му емоционалност. Винаги, когато пред вас застане негативно излъчващ човек, си го представяйте като малко дете, което е сърдито и начумерено поради липса на любов. Захранете този човек с цялата любов, на която сте способни да излучите, така ще помогнете не само на него, а и на себе си. И знайте, че единствено чистата безусловна любов е способна да възроди отново любовта в едно наранено сърце. 64. Относно хората, които критикуват и осъждат. Много хора ежедневно си позволяват да съдят и критикуват останалите хора около тях. Ако критикуващия знаеше, че по този начин всъщност критикува себе си и своите дълбоко заровени слабости, тогава едва ли би го правил? Човек се дразни не от слабостите на другите, а от собствените си рани и когато по пътя срещне човек са сходни рани, тогава те му напомнят за неговите и това го провокира да бъде изнервен. Когато човек започне да критикува и да търси слабите места на останалите, по този начин той ги захранва със своята енергия и те се задълбочават още повече в тях. Така освен, че вреди на останалите, той вреди и на себе си, защото цялата енергия, която излъчва с силата на бумеранг, рано или късно се връща към него. Знайте, че колкото камъка хвърлите в чуждите градини, толкова повече ще има да чистите в собствената си градина. Такива са Вселенските закони и който ги разбира и използва добронамерено, ще постига успехи в живота си. Да, критиката може да бъде и градивна, но при положение, че е желана и обоснована. Съветът ми към вас е да давате от себе си винаги това, което бихте били в състояние да приемете с наслада, защото ако вие самите не сте готови да приемете това, което давате, тогава подобре не го споделяйте с останалите. Изборът е във вашите ръце. 65. За доверието между хората. Доверието между хората е много важен и значим елемент от нашия живот. Нужно е всеки един да отдели поне малко от своето време и да се замисли, с какво допринася за това, да заслужи доверието на хората около него. Колкото по-голямо доверие изграждат хората помежду си, толкова по-силна става енергийната връзка между тях. Така те един на да друг взаимопомощ си оказват, подпомагайки се както на физическо, така и на енергийно ниво, дори често без да го осъзнават. Всеки, който умее доверието на хората да печели и с делата си го доказва в живота, е човек, който подкрепа на енергийно ниво от много хора получава. Ценете високо и по достоинство доверието помежду си, защото то ви дава много повече отколкото можете да си представите. Позволите ли да загубите доверието помежду си, тогава връзката между вас постепенно ще отслабва. Борете се за доверието на хората, защото си заслужава. То е голямо богатство, което все още много малко хора оценяват, но след време, откривайки силата на доверието, това ще се промени. Бъдете винаги себе си и се уповавайте на своите добродетели. Така можете да бъдете сигурни, че ще привлечете към себе си хора, които са достойни да ви оценят такива, каквито сте и така тяхнато доверие ще спечелите. В 66. и можем много да научим от животните. Животните могат на много неща да ни научат, стига да се научим да ги наблюдаваме, за да можем да попием от тяхната мъдрост. Нека вземем за пример домашните котки и кучета. Котките са предимно предпочитани от хора, които имат любов в излишък и имат желание да я споделят. Кучетата са предпочитани предимно от хора, които се нуждаят от любов. И двете животни са способни да излъчват чиста безусловна любов. Ако имате кота или куче и ви се е случило да го набиете, си спомнете как след това то се е държало с вас. В повечето случаи те стават галювни с нас, на лошото отговарят с добро. Винаги... Когато усетят, че енергийно не сте добре, те ще дойдат до вас, за да се опитат да ви подпомогнат, доколкото им позволяват силите и ще трансформират негативната енергия около вас. Ще ви дарят със своята любов, безусловно. Може еволюционно на физическо ниво животните да не са развити колкото нас, но въпреки това са способни да ни научат на толкова много неща. Нужно е да се въгледаме в техния начин на живот и да попием тяхната мъдрост. Обичайте ги, защото те са наши верни приятели, които ни подпомагат да вървим полесно по своя път на еволюционно развитие. 67. Светлоносци Живеем в колективен свят, където всяко наше действие дава реакция на цялото. По тази причина, винаги, когато някой се откъсне от колективната матрица на съзнание, което битова сега на Земята и поеме по нов път, по който сърцето го е повело, трябва да е наясно, че ще се сблъска с неодобрението на много широк кръг от хора, които все още робуват на стари разбирания и вярвания. Нека това не плаши всички светлоност дръзнали да разрушат всички стари разбирания и рамки. Нека любовта в сърцата им ги подкрепя и смело напред продължат по своя път, знаеки, че това е и тест за тях доколко са готови за мисията, която са поели. Да, не е лесно да се прокара път през гъста гора, но веднъж изграден пътят, знайте, че всички, на които има е липсвало достатъчно смелост да послушат сърцето си, ще ви последват и в новото време с вас ще навлязат. Каквито и пречки по пътя да срещате, никога не се отказвайте и не губете вяра, защото сила и смелост се изискват, за да се разчупят всички стари рамки, които дълго време живота на хората в ограничения са поставяли и техния потенциал в зародиш съдържали. Никога не забравяйте, че светлината носи със себе си послание за чистота, хармония и любов. Бъдете светъл пример за останалите, защото човечеството има огромна нужда от това. 68. За един по-добър живот Много е важно да осъзнаем, че там където са концентрирани нашите мисли и действия, е и мястото, към което насочваме своята енергия. През нас непрестанно протича енергия насочвана от нас самите, която посяваме като многобройни семенца, които рано или късно изникват, в зависимост от условията, в които сме ги поставили. Когато сме негативно настроени и фокусът ни е все насочен да търсим негативното в живота, тогава ние със своя енергиен потенциал ще наситим още повече енергийното поле около нас изградено от негативна енергия. Тази енергия се носи като море около нас, благодарение на всички негативно мислещи хора. Тя има способността да обостря слабите места в човека. Така тя дава сили на негативните хора и изтощава позитивните. Това е така благодарение и на Вселенския закон гласящ. Подобното привлича подобното. Негативните хора, когато излучват негативна енергия в пространството, получават енергийната подкрепа от вече неслоената такава енергия, докато позитивните хора срещат съпротивата на негативната енергия, защото взаимно те се отблъскват. Винаги позитивната енергия се стреми да трансформира и изглади несъвършенствата в негативния заряд. Но когато масово хората са негативно настроени, в такъв случай позитивно настроените трудно успяват да излучат достатъчно количество позитивен заряд, за да успеят да неутрализират този с негативен заряд. В такава ситуация позитивните хора срещат непрестанно съпротивата на негативния заряд, който се носи в пространството около нас. Ако всички добронамерени хора с чисти сърца се умеем да се обединим с обща кауза и цел да прочистим енергийното поле около България и го наситим в чиста безусловна любов. Тогава заедно ще успеем да създадем условия, в които позитивните хора да се множат лавинообразно, а негативно мислещите хора да намаляват от напора на увеличаващата се положителна вълна, която се носи в пространството около нас. Всичко е в нашите ръце, заедно можем да се справим. Нека го направим. 69, всичко е в нашите ръце. Хората са като антени, които улавят и излучват универсалната космическа енергия, която се разпростира из цялата Вселена. Благодарение на Вселенската енергия ние творим реалността такава, каквато я познаваме. В зависимост от това, с какъв нет насочваме енергията, зависи и крайният резултат. Хората могат да я пропускат през себе си с отрицателен или положителен знак, в зависимост от това как я използваме. Един от най-важните уроци, които учим тук на Земята, е именно този, да се научим как да управляваме по възможно най-добрия начин Вселенската енергия, така, че да сме в състояние да я мултиплицираме и да обогатяваме. Все още масово хората не осъзнават, че са излучватели на Вселенската космическа енергия. В такова време живеем че основната част от населението са отрицателно настроени към живота, насочвайки вниманието си все към негативното. По този начин се образува нещо като океан от негативна енергия в пространството около нас, който нараства с всяка излучена негативна енергия. В тези условия негативно мислещите хора се чувстват все по сякаш плуват по течението, докато при позитивните хора те сякаш се болят с течението. Да, много са хората, които ежедневно отделят голяма част от своето време в излъчването на негативна енергия, но заедно можем да променим това. Ако всички добронамерени хора с чисти сърца се умеем да се обединим в едно цяло и излучим божествената енергия любов през себе си с обща посока и цел, ние сме в състояние да трансформираме цялата негативна енергия в пространството около нас и да изградим океан от положителна енергия, която да носи по течението всички позитивни хора. Заедно можем да изградим един по-добър свят за живеене. Нека го направим. 70 Различните гледни точки между хората. Хората виждат реалността различно поради факта, че те самите се намират на различно ниво на развитие и осъзнаване. Човек е способен да се въгледа в живота до толкова, доколкото собственото му съзнание позволява. И това си има своя замисъл, защото няма как да разбереш цялостната картина, ако преди това не си се въгледал в детейлите. Колкото повече съзнанието се разширява, толкова по обширен поглед има човек върху цялостната картина. От различни гледни точки, картината изглежда по различен начин. От тук идват многобройните различия в вярванията на хората, които често водят до противоречия помежду им. Всеки сам за себе си е прав, защото толкова това, което самият той вижда. Когато си се въгледал в един от световете на картината, тогава ти виждаш и осъзнаваш само него, но когато разшириш погледа си и успеш да забележиш и останалите нюанси, тогава картината придобива корено различен смисъл. Именно за това не бива да се ядосвате от многобройните противоречия между хората, защото всяка една гледна точка е нужна. Тези, които виждат картината от високо, понякога им убягват детайлите и тези, които са се въгледали в тях, им помага да ги забележат, докато тези, които са се въгледали в детайлите, им липсва по обширен поглед върху цялостната картина. Един на друг, хората виждащи от различни гледни точки картината, могат да си бъдат много полезни, стига да се научат да споделят знанието си без да го налагат над останалите, защото едно знание може да бъде усвоено единствено с силата на свободния избор. Нищо на сила не може да бъде разбрано и усвоено. Ако беше така, тогава нямаше да се налага да се въплутим в човешки тела, за да можем да натрупаме опитност, благодарение на свободния избор, който е право и задължение на всеки един от нас да направи. 71 чистота на всички нива и тела. Растенията в нашия дом ни помагат много повече, отколкото можете да си представите. Те не само красят нашите домове, а и ни помагат да трансформираме негативната енергия около нас в положителна. В ежедневието си сме потопени в условия на общуване с най-различни хора, които не винаги са добронамерени и излъчват към нас в чисти мисли. Така те насочват негативен заряд към нас, понякога съзнателно, но в повечето случаи несъзнателно. Прибирайки се вкъщи, това е нашият храм, в който ние се отпускаме и всичко заобикалящо ни подпомага да се освободим от негативния заряд, натрупан в ежедневието ни. Растенията, животните, кристалите и всичко, което ни заобикаля, оказва много голяма роля в трансформирането и освобождението на негативната енергия около нас. Когато човек дълго време не се къпе, той се чувства мръсен и изпитва дискомфорт. Същото е и с хората, когато попият негативния заряд и не го освободят от себе си. Сякаш сме забравили как да се прочистваме енергийно от негативния заряд, с който сме в непрестанен досек в своето ежедневие. Нужно е поне веднъж седмично хората да си изградят навика да отделят малко време, за да поддържат енергийното си състояние, прочистено от негативен заряд. Нека запазим чистотата в себе си, за да може тя да се прояви вън от нас, чрез нашите мисли и дела. Бъдете щастливи ползватели на едно идеално прочистено тяло на всички нива излъчващо светлина и любов. 72. Енергиен вампиризъм в днешно време енергийният вампиризъм е широко разпространен, защото хората са пълни с слаби места, които като пробойни в енергийното поле пропускат енергията да изтича неконтролируемо вън от тях. Това се случва с помощта на злото, което се възползва от нашите слаби места, като ни провокира да излучваме негативна енергия в пространството около нас. За да не допускате вашата лична енергия да изтича неконтролируемо от вас е необходимо да шифовате себе си до съвършенство като се освободите от всички свои слабости и товари, които носите със себе си. В своето ежедневие ние сме постоянни излъчватели на енергия, която пропускаме през себе си, насочвайки я с помощта на нашите мисли, действия и говор. Какво представлява всъщност енергийният вампиризъм? Нарича се вампиризъм, защото ние несъзнателно насочваме личната си енергия в посока, която не е доброволно избрана от нас. Как се случва това, хем да не изпращаме доброволно енергията си и въпреки това да го правим. Така наречените енергийни вампири са хора, които провокират нашите слаби места, обостряйки ги многократно. По този начин ние започваме да обвиняваме енергийния вампир за нашето страдание. Без да съзнаваме дори, че раната се намира вътре в нас и от нас зависи кога тя ще се изцели. Колкото повече мислим за хората, които се явяват като наши провокатори, толкова повече ги захранваме с нашата лична енергия. В повечето случаи ние я изпращаме с отрицателен заряд поради високата емоционалност, в която се намираме вследствие на обострените ни слабости. Когато това продължава дълго време, това неминуемо ще доведе до енергийно изтощение, което ще ни направи лениви и уязвими за злото. За това е необходимо, когато хората усетят, че са станали жертва на енергиен вампиризъм да захранят себе си с положителна енергия. В повечето случаи енергийните вампири дори не знаят, че са такива, те го правят на осъзнато. Когато усетите, че изпадате в подобна ситуация, ви съветвам да насочите вниманието си в друга посока. Спомнете си някой ваш красив спомен, когато сте били истински щастливи или си спомнете някоя ваша любима песен, или нещо друго, което предизвиква във вас чувство на щастие. Излучването на любов ще ви подпомогне, образно казано, да отклоните атаката към своите слаби места и да опазите енергийното си състояние в цялост. Знайте, че така наречените енергийни вампири могат много да ви подпомогнат, защото те ще насочват винаги вниманието ви към вашите слаби места, показвайки къде се намират те. По този начин, вие целенасочено върху тях можете да работите и така по бързо да ви изцелите. Веднъж изцелена рана, тя вече спира да е ваше слабо място. След това, колкото и провокатори в живота да имате, вие не бихте загубили хармонията и баланса вътре в себе си. Не е приятно да станете жертва на енергиен вампиризъм, но знайте, че той колкото може да ви навреди, толкова може и да ви помогне. Съветът ми към вас е, вместо да се гневите на провокаторите, по-добре за заобичайте, защото те се явяват като ваши учители, целящи да ви покажат вашите слаби места, които е нужно да шлифовате. По този начин, несъзнателно, енергийните вампири ви тласкат да напреднете в своето развитие. Знайте, че най-трудните моменти в живота ви се явяват и най-големите възможности да израснете скокообразно в своето духовно развитие. 73. Ние управляваме събитийността, а не тя нас. Толкова много хора по Земята влагат енергията си в неща, които не ги правят истински щастливи. Разберете, че колкото повече насочвате вниманието си към нещата от живота, които не ви правят щастливи, толкова повече пускате корени в тях и след време потрудно ще вие да се освободите от тях. За пример нека вземем работата, която работите. Прави ли ви тя е истински щастливи и доколко тя отговаря на това, което истински желаете с сърцето си? Ако работите това, което обичате, ви поздравявам и успех в развитието ви пожелавам, но ако не е така, тогава се замислете и си задайте въпроса, до кога така? Ще си кажете криза е, няма работа, но аз ще ви отговоря, че реалността я създаваме ние. И ако истински се устремите към това, което сърцето ви нашеква и редовно със своята енергия го зареждате, тогава събитийността в живота ви така ще се подреди, че чудото ще се случи и невъзможното ще стане възможно. Разберете, че ние самите творим реалността според начина, по който използваме енергията, която протича през нас. Научим ли се да я владеем, тогава несъбитийността ще управлява живота ни, а ни е нея. Успех по пътя ви желая и нека вашето сърце ви отведе до места, които да надминат и най-смелите ви мечти. 74 тайният ключ, който отваря всяка една врата. Каквото и да правите в живота си го правете с любов, защото само така може да бъдете сигурни в своя успех. Чистата безусловна любов съдържа в себе си най-високата вибрация из цялата Вселена. Тя има способността да изглъжда всички несъвършенствата, да изцелява, обновява и трансформира. Тя е основен инструмент, чрез който е създадена цялата Вселена. Използвана е в сътворението на всичко, което ни заобикаля в различна степен и концентрация. Колкото повече любов Създателят е вложил в своите творения, толкова посъвършени и спиращи дъха са те. Ние като негови сътворци е нужно да се научим да я използваме по възможно най-добрия начин. Съвършенството се определя от количеството любов вложено в него. Той е като шлифовката на диамант. Всеки един диамант има способността да блести и да е неотразим, но до каква степен ще се разкрие тази негова способност, зависи от това колко дълго време той ще бъде шлифован. Същото е и с нашите творения. Колкото повече любов влагаме в тях, толкова повече тяхната красота ще се проявява. Ако искате да видите най-доброто в някой човек, тогава го с любов. Ако искате едно цвете да се отличи от останалите, тогава го даряте с любов. Любовта е като вълшебен прах, който има способността да преобразява до неузнаваемост всичко, до което се докосне, разкривайки скрития потенциал вложен във всяко едно творение на Отеца Създател. 75. Силата на вярата Вярата е способна да сбъдне всяка една ваша мечта. Помислете си за нещо и с вяра го захранете. Колкото посилна е вашата вяра, толкова и желанията ви с по-голяма лекота ще се осъществяват. Тя има огромна сила, която малко хора все още осъзнават. Със своята вяра човек е способен да изцели и най-болният човек. Огледайте се около себе си и вижте реалността. Нима тя не е изградена от вашите собствени вярвания. Ако вярвате, че кучетата са злобни и самоохапят, тогава само такива кучета към себе си ще привличате. Ако вярвате, че хората са лоши, тогава все на такива хора ще попадате. Ако вярвате в чистотата и добронамереността на хората, тогава животът все с такива хора ще ви среща. Разберете, че вярата има огромен заряд и който го разбира и използва, много успехи го очакват. Вярвайте в доброто и в любовта. Вярвайте, че се случва най-доброто за вас. Вярвайте, че ще успеете да видите всички свои мечти сбъднати. Вярвайте, така ще сътворите реалността по свой образ и подобие и запомнете, че вярата е като магическа пръчка, която прави чудеса. 76. Жадни от любопитство Прекомерното любопитството, което проявяваме, не винаги е полезно за нас. Да, то ни тласка да правим нови открития в живота, трупайки нови знания, които разширяват мирогледа ни. Но когато бъдем подвластни на любопитството и загубим контрол над него, тогава то може да ни поведе в посока, която не е най-добрата за нас. Винаги информацията идва към нас, когато ние самите сме готови за нея. Ако тя не идва, значи все още не сме готови и прекомерното любопитство да получим дадена информация, за която все още не сме готови, може да ни навреди. Това е все едно да получиш знание, за което все още не си готов да използваш разумно. По този начин можеш да навредиш както на самия себе си, така и на хората около теб, защото всяко знание носи в себе си сила, която когато не бъде използвана мъдро, води след себе си последствия. То е като дадеш на малко дете кибрид, когато не знае какво да прави с него може много бързо да подпали всичко. Съветът ми към вас е да продължите да сте търсачи на истината, но когато тя трудно път към вас си проправя, тогава по-добре оставете време да отмине. Защото не винаги сме готови да приемем и разберем истината по начин, без да бъде изкривена. Мъдрост в себе си по пътя трупайте и така своя мироглед ще разширявате, отваряйки вратите на знанието към вас да потече. То ще дойде тогава, когато вие самите сте готови за него. 77 наближава период, в който е нужно телата ни. Да бъдат съвършено здраве. Много хора все още не обръщат достатъчно внимание на здравето си. Да, всички искат да са здрави, но колко от хората правят нужните усилия, за да го постигнат. Не можем да насищаме телата си с мъртва храна, и да очакваме те да бъдат в съвършено здраве. Здравето не е дар, нещо което е перманентно, то е нещо, което е нужно сами да си заслужим. Как ли, като започнем да живеем осъзнат живот, вслушвайки се все повече в нуждите на нашето тяло? Често го храним с това, което на нас ни се иска, без да се съобразяваме с това дали тялото ни има истински нужда от него. Понякога за миг на слада, предизвикана от даден вкус, ние си причиняваме купища проблеми. Идва време, в което здравето на нашите тела ще се превърне в изключителна важност. Енергията, която тече от Вселената към Земята и всичко живо по нея, се засилва. Като енергийни същности нашите тела са инструментът, чрез който приемаме и излучваме тази енергия. Колкото повече нараства притокът на енергия, толкова повече болните тела няма да са в състояние да издържат на повишения енергиен поток. Сега е дошъл момент на избор, дали да продължим да робуваме на стари модели, които не ни помагат, а точно обратното или да сме целеостремени към изграждането на нови, които отговарят на нашите истински нужди. Изборът е във вашите ръце. Каквото и да решите, последствията ще са за вас. Бъдете мъдри и се вслушате в шепота на своето тяло. Когато то е болно, често крещи за помощ, но ние сякаш не му обръщаме достатъчно внимание. Не го пренебрегвайте, то ви служи вярно през целия ви живот. Погрижате се за него. Запомни нещо много важно, тялото ти има голяма нужда от твоята любов и подкрепа. 78. Да постигнам хармония със себе си. Докато носим със себе си всички товари и травми от стари преживявания, няма как да сме истински щастливи. За да изпитаме щастието със сърцата си е нужно да започнем активно да работим със себе си и своите слабости, за да можем да се освободим от всички тях, изглаждайки всички несъвършенства вътре в нас. Защото един кораб, колкото и да е голям, красив и бърз, дори и само една пробойна да има, той много бързо може да потане, същото е и с нас. Щастието е състояние на хармония, баланс и приемане с благодарност на реалността, такава, каквато я осъзнаваме. Колкото повече работим със себе си и със своите слабости, освобождавайки се от тях, толкова по-лесно ще ни е да навлизаме в състояние на щастие, защото нищо няма да е способно да наруши хармонията и баланса вътре в нас. Да, не е лесно да се изправиш очи в очи със своите най-големи страхове и, стари рани, но ако бягаме вечно от тях... Те няма да се изцелят. Те имат нужда от нашата любов, за да бъдат освободени. Представете си ги като малки бездомни деца, които никой не желае. Без любов и грижа техния вид е окаян и плачевен, От любов и грижа имат нужда те, своето излъчване и вид да променят. Същото е и с нашите проблеми, които така упорито избягваме. Нужда от любов и грижи имат, за да може да ги изцелим и освободим с благодарност за натрупания опит, на който те са ни научили. Не се страхувайте от своите слабости, а с любов към тях подходете, защото те имат нужда от вас, за да можете заедно от ваши слаби страни да ги превърнете в своите най-силни страни, които в живота могат много да ви подпомагат. 79. Личният пример на светината същността все повече се увеличават хората, които се опитват да прокарат идеята за един по-добър свят, където любовта и добродетелите са основна движеща сила. Това, да помогнеш на останалите да прогледнат и да видят света с други очи, с очите на любовта, е нещо много хубаво. Знайте, че има голямо значение как ще помогнете на един незвещ човек да прогледне истината за живота, защото той първо ще се огледа във вас, във вашите успехи и начин на живот които да го подпомогнат да види света около себе си. Говорим за личния пример, който всеки един от нас е за останалите. Ако си позволяваме да говорим за любов и добродетели, докато влизаме в люти спорове и налагаме мнението си или пък си позволяваме да осъждаме, критикуваме и да бъдем гневни, тогава как бихме могли да бъдем добър пример за останалите. Един човек, който е тръгнал по пътя на духовното, е човек, който е нужно да се стреми да се освободи от всички свои слабости, защото когато те бъдат активирани, се превръщат в основен генератор за излъчването на негативна енергия, която засяга както него самия, така и всички останали, защото всички ние на енергийно ниво сме свързани в едно цяло. Някой говори ли ви за духовности и в същото време е агресивен, налага мнението си или път съди останалите, тогава той на какво може да ви научи? След като той самият не е успял да овладее своите слабости. Бъдете бдителни и внимавайте на какви хора попадате. Казано е, по делата ще ги познаете. 80. Умението да споделяш опитността си. Всеки път, когато се опитвате да убедите някой друг в своята правота, си спомнете колко силно сте вярвали в определени неща, преди живота да ви постави в такава ситуация, така, че лично да се убедите в това. Че не е било точно така, както сте си го представяли в началото. Когато вие самите вярвате в нещо, тогава се оповавате на някакъв предишен свой опит, който ви е провокирал да повярвате в настоящите си разбирания за живота. Който каквото и да ви говори, вие ряко бихте пренебрегнали свой опит, за да приемете опита на човека срещу вас. С същата сила това въжи и за хората, с които ни среща животът. Трудно можете да убедите някого в своята правота, ако той самият не натрупа достатъчно житейски опит, който да го подпомогне да разбере това, за което му говорите. Често в желанието си хората да споделят един на друг своя опит, се достига до разногласия, които сякаш нищо не е в състояние да ги изглади. Това е така, защото и двете страни се опитват да провокират разбиране и вяра в нещо, за което се изисква опитност, за да бъде разбрано. Мъдри са хората, които успяват да не се разгневят от неразбирането на останалите и смирено мъдростта си в живота да продължат да прилагат, като така бъдат ярък пример за останалите. Чрез думи можете да подпомогнете единствено на хората, които са преминали през опитността, но сякаш нещо не им достига уроците да осъзнаят. Но тези, на които все още житейска опитност им липсва, на тях не думи, а дела са им нужни. Със своя личен пример вие можете много повече да ги подпомогнете, отколкото с думи, които те не са в състояние да разберат и осъзнаят. Бъдете смирени и знайте, че всеки върви по своя път на развитие, който отговаря на неговия план Програма за живот. Каквото и да се случва в живота ви, знайте, че всичко е опитност, която обогатява и доразвива душата, правейки я все по-мъдра и извисена. 81. За личното богатство Човек е богат на най-различни неща. Едни са богати на знания, други на умения, трети на пари, четвърти на материални блага и т.н. Палитрата от богатство е многобройна и разнообразна. Всеки е богат с нещо. Не съществуват бедни хора, просто сме богати на различни неща и добре, че е така, защото ако всички ние бяхме богати на едно и също нещо, тогава нямаше да можем да оценим богатството си по достоинство, ако то е широко разпространено. Същото е като с водата, тя е безценно богатство за нас, но понеже на този етап от живота на Земята е лесно достъпна, за хората са спрели да я ценят по достоинство. Много хора все още се страхуват от това, че споделяйки своето богатство с останалите, е в техен ущърп. Но това не е така, дори е точно обратното. Ако това, което споделяте е оценено, тогава знайте, че всичко, което сте дали, към вас ще се върне многократно умножено. Ако това, което давате не е оценено по достоинство, тогава към вас ще се върне мултиплицирано това, което сте дали, но не толкова, колкото би се върнало ако бъде оценено. Споделянето не прави хората победни, а точно обратното – побогати. Желаете ли своето богатство да множите, тогава не го пазете, а го споделяте с любов и благодарност за това, че вашето богатство ви дава възможност като инструмент да помагате на останалите. Съветът ми към вас е, когато споделяте своето богатството да е с хора, които са способни да го оценят, защото ако те не го оценят, тогава неговата стойност ще обесилят. Колкото по-високо е оценено това, което давате, толкова повече вашето богатство ще нараства. Всеки носи огромни залежи на богатство вътре в себе си. Открийте ги и ги споделете, така още по-богати ще станете. Не позволявайте очността и егото да искат повече и повече, и така да ви водят по пътя напред, защото те имат способността да пилеят енергията, докато силата на мултиплицирането се корени в любовта и благодарността. 82. Трудните моменти от живота Понякога събитийността в живота ни така се завихря, че ни е много трудно в такива условия да запазим спокойствието и баланса вътре в себе си. Тези моменти са съпроводени най-често с депресивни състояния и силна умора. Няма как да ги избегнем, те са част от палитрата на живота, но можем да се подпомогнем побързо от тях да излезем. Най-голяма помощ може да получите от вашата собствена вяра в това, че всичко ще бъде наред и колкото и голяма да е безисходицата, в която се намирате, решение винаги има. С помощта на вярата сме способни да контролираме събитийността в живота ни. Друга важна стъпка, която може да бъде във ваша помощ, е да се захраните с енергия любов. Това може да стане с любимо ваше занимание, разходка сред природата, зареждане слънчева светлина, плуване, приятна музика, разговор с любим човек. Толкова много са вариантите, нужно е да не ги избягваме, а помощ от тях да потърсим, защото те могат много да ни помогнат. Колкото повече енергия в себе си генерираме, толкова полесно ще преодолеем всяка трудност и се на пътя ни. Ключът е в любовта, не приемайте трудността като нещо, което ви наранява така, сякаш е нещо лошо, а като урок, който ви учи и ви подпомага да израснете. Заобичайте трудността и тя оттвърда ще се превърне в мека глина, която лекота ще моделирате по желание от вас начин. Колкото и да ви е трудно, знайте, че винаги има решение, но докато сме подвластни на силни емоции, в такива моменти ни е трудно да следваме сърцето си, което е способно да преодолее и най-голямата трудност в нашия живот, стига да го послушаме. Съветът ми към вас е, никога да не губете вяра в себе си и в своите собствени възможности. Успеете ли да повярвате в себе си и във възможността ви да се справите успешно за всичко, тогава нищо по пътя, на който сте стъпили, не е в състояние да ви спре. 83. За сънищата По време на сън душата пътува, прибира се от дома и се слива с останалата част от себе си. Тогава ние продължаваме активно своята дейност в духовния свят, която ни подпомага както там, така и тук на земята. Няма как един човек да вземе със себе си цялото знание, от което има нужда през целия си живот, още по време на своето раждане. Самото съзнание на новородено не би издържало на такъв обем информация. Затова, колкото повече напредваме в своето развитие, толкова повече знание до нас достига с помощта на сънищата и мислите, които преминават през нас по време на вклобяване състояние, в което навлизаме навътре в себе си. По време на сън душата се подготвя за предстоящите ни изпитания в материалния свят. Ако ви е много трудно да усвоите даден урок, тогава можете подготовка за него да преминете по време на сън, благодарение на която увереност да придобиете. По този начин на пътствия в живота получаваме, които ни помагат полезно изпитанията да преминем. Сънищата могат да бъдат както поглед в миналото и бъдещето, така и пътуване до духовния свят. Има сънища? които сте гонени, преследвани от невидими същества. Това са сънища, които ви подсказват, че е нужно да обърнете повече внимание върху своята енергийна защита. Съветът ми към вас е да започнете съзнателно да наблюдавате своите сънища, защото благодарение на тях вие можете на пътствия да получавате, които ще ви подпомагат много в живота. Лягайки си, можете да заспивате с намерението пред вас да се разкрие това, от което имате нужда или да отправите мулба за получаване на помощ в конкретна ситуация. Един ден хората ще разберат, че всъщност за нас заспиването на друго ниво е събуждане, а самото събуждане тук и сега е отново на друго ниво е заспиване. Коя е вашата истинска реалност ще усетите със сърцата си? Това е част от многобройните уроци, които учим тук на Земята. 84. Какво представлява любовта? Любовта е основната градивна частица в цялата Вселена. Тя е най висшата енергия, която Създателят излъчва и чрез нея твори своите творения. Хората си мислят, че познават изцяло любовта във всичките й форми, но това не е точно така. Все още целият потенциал на любовта седи неразкрит, поради липса на подходящи условия за това. Колкото повече съзнанието на човек се разширява, толкова повече потенциалът на чистата безусловна любов ще се разкрива пред него. Любовта не съществува само между хора, тя е във всичко. Основната градивна частица в Вселената е именно чистата безусловна любов, най-вишата сила на Отеца Създател. Тя се съдържа във всичко и всички. Това е нещото, което ни обединява, нещото, което припознаваме в другите хора, когато се почувстваме влюбени. Когато съзреш доброто в тях, ти откриваш частица от себе си в тях по един нов начин, преобразен и представен чрез тяхната уникална същност. Любовта е нещото, което сплотява хората, защото това е общото между нас. Всички сме изградени от любов и я носим в себе си, но не всеки я търси и достига до нея. Любовта е способна на чудеса, тя е способна на невъзможното да го направи възможно, защото за нея граници не съществуват. Навлизаме в период, в който все повече хора ще се докосват до нея по всевъзможни начини. Ще се научат да откриват любовта не само между хората, а и между всичко останало, защото тя е навсякъде и във всичко. Най-силно любовта се усеща между хората, защото така ни е най-лесно да я припознаем, но тя се намира и във всичко останало, което ни заобикаля. Нужно е само да я потърсим, тя ще се разкрие пред нас. Това е любовта, основната движеща сила във Вселената. 85. Болестите са наши приятели. Масово хората възприемат болестите като нещо лошо, слабост, която им пречи да живеят, нормален, живот. Ако хората, които възприемат болестите по този начин знаеха, колко много те ни помагат, едва ли биха мислили така. Всеки един е дошъл на Земята да се учи как да използва по възможно най-добрия начин енергията, която пропуска през себе си. Когато ние не я използваме разумно, тогава тя се връща към нас по същия начин, по който сме я излучили. Първо тя се проектира на енергийно ниво в енергийните ни тела и след това постепенно с времето се проявява и на физическо ниво. Благодарение на болестите нашето тяло насочва вниманието ни в посока, в която не използваме разумно своята енергия. Всъщност, ако в училище един ученик разбира дали се е справил добре или не според оценките, които получава, в живота човек може да разбере дали се справя добре с използването на енергията, която пропуска през себе си като погледне своето физическо тяло. Всяка болест и несъвършенство по нея е признак за неразумно използване на енергия. Колкото повече енергията в ежедневието се използва с отрицателен заряд, толкова повече болестите нарастват. Съветът ми към вас е да не пренебрегвате състоянието на своето тяло, а да го опознаете добре и да откриете всички негови силни и слаби страни. Открийте какво ги предизвиква и това ще ви подскаже как по добре енергията да владеете. Когато на физическо ниво се появи болешка и тя бъде притъпена с каквито и да е медикаменти, знайте, че проблемът не е решен и тя отново ще избие от друго място, още посилна, насочвайки вниманието ви в посоката, където е нужно да внесете промени. Бъдете добронамерени в делата си, следвайки порива на своето сърце и така постепенно ще се изцелите на всички нива и тела. Помнете, физическите ни тела, за да бъдат здрави, имат нужда от чиста храна, светли мисли и добри дела. 86. Енергиен душ Редовно се грижим за чистотата на своето физическо тяло, но отделяме ли достатъчно време, за да прочистим и своите енергийни тела? Освен чрез физическото тяло хората са в непрестанна взаимовръзка благодарение на фините тела, които ни заобикалят. В повечето случаи те имат много по-голяма нужда да бъдат прочистени, отколкото самото физическо тяло, защото сме в непрестанен енергиен обмен със всичко, до което се докосваме в ежедневието ни, приемаме основния енергиен заряд чрез енергийните ни тела, като така енергията постепенно достига до физическото ни тяло. Много лесен начин да прочиствате своите фини тела е по време на душ, когато капете своето физическо тяло. Нужно е това да се прави съзнателно. Когато застанете под душа си представете водата облена в светлина, изградена от седемте цвята на дъгата. Помолете я, както изнива физическото ви тяло, така да прочисти и хармонизира енергийните ви тела и да ви зареди с чиста безусловна любов. Докато водата ви облива целите, си представете как тя премахва всички блокажи от вас и постепенно вашето сияние се засилва. Представете си как с всяка изминала секунда енергийните ви центрове се насищат с енергия любов и започват да сияят все посилно и посилно. В началото може да ви е трудно съзнателно, докато се къпете, да използвате помощта на водата, но времето ще изградите навик. Благодарение на който ще правите тази практика с лекота, без да ви коства никакви усилия. Използвайте силата на водата, тя е огромна и има способността както да ни прочиства и хармонизира, така и да ни зарежда с чиста безусловна любов. Погрижете се за себе си, защото ако вие не го направите, няма кой друг да го направи. Колкото повече работите осъзнато с тази практика, толкова повече промените в живота ви към по-добро ще прииждат, лавинообразно. Не се нуждаете от скъпи лекарства, за да изцелите телата си, а от воля и знание, как сами на себе си да помогнете. Успех ви желая и помнете, че каквото и да правите в живота, го правите преди всичко за себе си. 87-и товарът, който носим заедно с нас, където и да отидем. Един човек живее от дълги години в селската си къща далеч от града. Животът му до момента протича тихо и спокойно, наслаждавайки се пълноценно на всеки изминал ден. Сърцето му било чисто и неопетнено, позволявайки му да съзре истинската красота на живота, без нищо да я замъгли. Един ден му се наложило да замине за града. Там той отседнал на квартира. През периода на престой в града бива нападнат от няколко кучета. Настаняват го в болница за няколко дни, след което го изписват. Прибирайки се в квартирата, която е наел, установява, че тя е била разбита и целият му багаж е откраднат. Налага се да вземе пари назаем, за да може да се прибере вкъщи, в къщи, в своя любаш дом, далече от града. Прибирайки се от дома, той се чувствал така, сякаш нещо е различно. Огледал се, но нищо различно не забелязал. Привидно всичко било по-старо но въпреки това, вътре в него напрежението му подсказвало, че нещо е различно. Дошло време за лягане и за първи път в живота си той посегнал да заключи входната врата на своята къща. Отново напрежението се появило, но умората го унесла и той бързо заспал. На сутринта, както обикновено, съседското куче го събудило отново със своя лай. Но този път лаят на кучето не предизвикал в него приветстваща новия ден усмивка, а напомнило за ужаса, който той изживял от нападението на градските кучета. Тогава той разбрал, че животът продължил да е същият, но той самият се е променил. Всичко, през което бе преминал, оставило травма в него, която всеки път, когато се докосвал до нея, провокирала лоши мисли и чувства в него. Всички ние през живота си преминаваме през многобройни ситуации, които по същия начин ни въздействат, така малко или много, ние ги трупаме вътре в нас. Съветът ми към вас е да се самонаблюдавате и откриете ли в себе си травми, които дискомфорт ви създават, се освободете от тях. Помолете пред вас да се разкрие първоисточникът на загнездилата се във вас травма и с любов към нея подходете. Колкото понадълбоко се е загнездила травмата, от толкова повече любов се нуждае тя, за да бъде освободена и изцелена. Прощавайте, анализирайте и осъзнавайте, подхождайки винаги с благодарност към всеки осъзнат урок който пред вас се разкрива. 87 Умението да говориш с любов Колкото и голямо знание да носи човек в себе си, то ще се обесцени, ако не бъде споделено с любов. Понякога хората имат много силно желание да помогнат на останалите. Най-често това се случва чрез говоренето. Нужно е внимание на начинът на говорене да се обърне, защото вие много истини може да изкажете, но докато ги изказвате, излучвате в същото време напрежение и негативен заряд, тогава те не биха достигнали до сърцето на вашия събеседник. По този начин дори е възможно да обострите слабите му места и така вместо да помогнете, можете да навредите. Много е важно човек как говори, защото докато изказва истини и в същото време излучва негативен заряд. Така криво разбран ще остане. Докато общуваме с останалите, е нужно да се научим със своето сърце да се свързваме и чрез думите то да проговая. Може много малко думи да изговорите, но насите ни с енергия любов, давайки на отсрещната страна всичко, от което е имал нужда. Без любов можете много да кажете, но нищо от това да не достигне до него и неразбрани да останете. Една от причините често хората да остават неразбрани, е защото са забравили умението да общуват с любов. С няколко прости думи наситени с любов можете да въздействате на човек много повече, отколкото ако той прочете цял том сложна литература пълна с терминология лишена от всякаква любов. Когато думите са лишени от любов, по какъвто и начин да бъдат формулирани в изречение, те губят своята стойност и много трудно така можете да помогнете на когото и да е. Съветът ми към вас е все по-често вниманието си към своето сърце да насочвате и нека съвсеки изминал ден връзката помежду ви се засилва, защото така все по ще ви е изкуството да общувате с любов да прилагате с лекота в своя живот. 89. Осъзнаването е първата и най-важна стъпка от освояването на всеки един урок. Животът ни е изпълнен с динамика от разнообразни уроци. В повечето случаи дори не съзнаваме, че в дадени ситуации... В които изпадаме, учим многобройни уроци. Когато събитийността ни помогне да осъзнаем, че в конкретна ситуация важен урок пред нас се разкрива, това е първата и най-важна стъпка за освояването на конкретния урок. Много хора си мислят, че в момента на осъзнаване те вече са научили урока, но това не е точно така. След като забележат пътя, който разкрива пред тях всеки един урок, е нужно да се научат по него да вървят. Веднъж стъпили на пътя не означава, че урукът е освоен. затова не позволявайте да се заблудите с това, че урукът е свършил момента, в който бъде осъзнат. Това може само да замъгли погледа ви и урукът недолчен да остане. Моментът, в който стъпите на пътя, знайте, че редица изпитания пред вас ще се разкрият, които ще имат за цел да ви тестват до каква степен сте осъзнали наученото. Чрез изпитанията, вие ще затвърдите своето осъзнаване и постепенно то ще се разширява, разкривайки изцяло знанието за конкретния урок. Изпитанията в живота се явяват до момента, в който ние не затвърдим знанието. Веднъж доказа умението си да го прилагаме в живота, тогава и изпитанията ще спрати с освоения урок живота си напред ни ще продължим. Едно от най-големите изпитания на всеки един урок е борбата със своето его което може да ги погледа ни още в самото начало, като ни накара да си мислим, че осъзнавайки урока с това всичко сме научили и той няма на какво повече да ни научи. На теория, осъзнавайки го, всеки урок изглежда лесен, но когато в живота на практика бъдам поставени пред изпитания, тогава не винаги с ги преодоляваме. Съветът ми към вас е какъвто и урок пред вас да се яви, с любов и желание към него подходете, вземайки най-доброто за вас, защото всички изпитания се явяват не за да нарушат хармонията вътре в нас, а да ни помогнат да обогатим съзнание нашата душа. 90. Човешкият магнетизъм Може би ви се е случвало в даден момент да сте силно привлечени от някого и след определен период от време магнетизмът между вас постепенно да намалее. За всичко това си има обяснение. Когато човек ви привлича със силен магнетизъм, това е така, защото той притежава в себе си енергия, от която вие имате силна нужда. Всъщност вие сте привлечени към енергията, която той самият излъчва. Магнетизмът работи по едно типен начин във всяко едно отношение. Всички животни, растения, кристали и всичко живо излъчва характерна енергия и със своята енергия, според вашите нужди, те ви привличат към себе си. Какво растение, животно или кристал ще поканите в своя дом, зависи от това, каква енергия ви липсва. И с хората е така. Най-силно магнетично излъчване имат хората, които носят в себе си много любов. Това е така, защото масово хората изпитват липса на любов и когато срещнат човек с богато на любов в сърце, те са силно привлечени към него. Когато съвремето магнетизмът отслабне, това се дължи на факта, че вие сте получили енергийния заряд, от който в началото сте изпитвали силна нужда и той вече не ви липсва. Ако искате да разберете от какъв тип енергия имате най-голяма нужда, се огледайте около вас и вижте към какво се чувствате най-силно привлечени. Проучете го и вижте на какъв енергиен заряд той е богат. Откривайки от какво имате нужда е много полезно да си го осигурите, когато целенасочено го търсите. Съветът ми към вас е, когато сърцето ви копне силно за нещо, да не го пренебрегвате, а да се вслушате в неговите желания, защото този енергиен заряд ви е нужен, за да продължите по пътя напред. Пожелавам ви вашият магнетизъм все по-силен да става и така да привличате хора около себе си, които да ги дарявате с това, от което те имат нужда. 91. Различните гледни точки. Всичко, което ни се случва в живота, е многостранно. Нищо няма само една страна, винаги те са няколко, и според това, накъде ние е насочен погледът, виждаме точно това, което самите ние търсим да видим. Едно и също събитие, което се е случило пред очите на хиляда души, ще остави многообразен отпечатък от спомени. Това е така, защото всеки от различна гледна точка наблюдава, през своя светоглед и разбиране за живота. Както и в най-красивата картина може да се открият негативи, така и в най-непривлекателната картина могат да се открият позитиви. Всичко е въпрос на гледна точка. Ако вие самите търсите да откриете красотата на живота, тогава тя ще се разкрие пред вас, но ако вниманието ви е насочено в негативната страна от живота, тогава такъв живот ви очаква да изживеете. Животът е шарен и всеобхватен, можете да откриете от всичко по много, стига да го търсите. Съветът ми към вас е да не позволявате да пилеете безценното си време в това, да търсите негативното, защото един ден, когато времето отлети и сте към края на своя земен път, ще си дадете сметка за това, че красивото е заслужавало много повече вашето внимание. Не дайте позволява животът ви да изтече, за да го разберете, а още от днес променете своята гледна точка. Нека тя бъде насочена изцяло към позитивното. Каквото и да ви предостави животът, имайте очи да видите неговата красота, защото тя е заложена във всичко, дори и в най-мрачната картина може да бъде открита. 92, за зависимостите Едва ли има човек, който снята, че зависимостта е нещо хубаво, но нека разгледаме темата по-обстойно. Чувството на зависимост е поредната иллюзия, която цели да поддържа съзнанието на човека ограничено. Колкото по зависим се чувства един човек, толкова по е той. Разберете, че хората имат способността да творят и да пропускат божествената енергия и чиста безусловна любов през себе си. Това ни отличава от всички останали живи видове по земята. Ние сме способни да сътворим и изградим всичко, от което имаме нужда. Когато се чувствате зависими, дали това е от пари, лекарства, наркотици, цигари или каквото и да е друго, зависимостта е поредната иллюзия, която замъглява съзнанието и ограничава развитието. Обикновено всичко, което кара човек да се чувства зависим, са все средства, които са изградени от сгъстена енергия. Самият факт че ние сме способни да пропуснем Божествената енергия и чиста безусловна любов през себе си означава, че ако знаем къде я използваме и концентрираме в желана от нас посока, ние сами можем да си набавим това, от което имаме нужда. Когато говорим за зависимости от опияти, знайте, че те дори посилно ограничават съзнанието на човек и го държат замъглено. Всяка една зависимост е крайност, която не е полезна. Чувствате ли се зависими, значи вие не сте истински свободни. Не сме ли свободни, значи душата в нас страда. Душата е като малко дете, което иска на воля да играе, да твори и да се забавлява. Когато ние я лишаваме от нейните желания, тя като сърдито дете гледа тъжно. Съветът ми към вас е да не позволявате каквото и да е в зависимо положение да ви поставя. Целеустремете се постепенно все по-независими да ставате и така своята свобода да разгърнете заедно със своето съзнание, което от своя страна многобройни врати пред вас ще разкрие, зад които се намира истината за живота. 93. Акашови записи. Все повече се използва изразът Акашови записи, но знаем ли напълно какво лице творяват те? Мнозина си мислят, че оттам може да се черпи информация за други хора, както и за нас самите, което е погрешно вярване. Знайте, че ако получавате информация за вас самите и в същото време ви бъде обяснено, че тя се черпи от акашите, това е замаскирана лъжа, чрез която злото умело спуска изкривена информация, с цел да манипулира полезно хората. Наистина съществува място в духовния свят, наречено Акаша, но то не е точно такова. Каквото напоследък хората смятат, че е цялото знание, което нашата духовна общност е натрупало като опитност, се съхранява в духовната библиотека. Тя е пълна стаи и книги. Всяка душа има своя собствена книга на живота, където се съхранява цялата опитност, която е натрупала през различните животи. Тя не се съхранява в Акашите, а в книгата на живота. Акашите състаи от духовната библиотека, която пази знанието за земята. Историята на цивилизациите и тяхното развитие се пази в Акашовите записи, които са част от Духовната библиотека. Там вие не можете да откриете знание лично за себе си или за някой друг, но можете да научите много за историята на земята и опитностите, през които тя е преминала. Духовната библиотека е строго пазена от пазителите на знание. Не се допуска кой да е да влезе в нея и да се докосне до цялото богатство, което тя съхранява. Бъдете бдителни и внимавайте откъде черпите информация. Ако ви бъде предоставена информация, за която се твърди, че е получена от кашите, а в същото време тя се отнася за вас, тогава трябва да бъдете много предпазливи. Не позволявайте с информация да бъдете манипулирани, защото така други от вашата енергия ще се възползват. Съветът ми към вас е да не бъдете много любопитни, защото понякога любопитството в недобронамерена среда води до много последици. Нека сърцето ви заведе до извори на знания, изградени от кристално чиста вода. 94. Никога не се отказвай. Когато в сърцето ви се избистри картина на ваша мечта и към нея с огромно желание подходите, знайте, че пътя до там е нужно да се извърви. Да, понякога пътят не е лек, но ако позволиш да се откажеш вследствие на трудностите, тогава какво ще спечелиш? Колкото и да ви е трудно, вярвайте в своите мечти и с любов към тях пътя извървете. И най-голямата трудност има слабо място, което ако бъде открито, в леко перце ще се превърне, което вятърът от пътя ви ще отве. От Знайте, че с вас по пътя върви цял екип души от духовния свят, които са до вас неотлъчно. Те ни подпомагат много. Колкото позначима и важна за вашето развитие е целта, която сте си поставили, толкова и по голяма ще е помощта по пътя към нея. Когато в труден момент се озовете и вие е трудно да продължите напред, помоляте своя духовен екип за помощ и с стърпение и вяра подходите, защото ако позволите на силните емоции да ви завладеят, много бързо можете да се откажете. Всяка мечта е достижима, но колкото по голяма е тя, толкова повече от нас се изисква. Съветът ми към вас е, ако силно със сърцето си желаете нещо, не се отказвайте за нищо на света, защото успех постигат само тези, които никога не се отказват. Нека любовта в сърцето си ли ви дава и пътя укрилени от любов да извървите, по възможно най-добрия за вас начин. Вярвайте в свой успех, защото със своята вяра сте способни чудеса да сътворите и знайте, че не съществува изпитание, което да не може да бъде преодолено. Съществуват изпитания, които изискват повече или по малко време за тяхното преодоляване, но всяко едно от тях е преодолимо. 95. Здравето на физическото ни тяло зависи от енергийното състояние на фините ни тела. Когато физическото ви тяло е изпълнено средица несъвършенства, изразяващи се в многобройни заболявания, знайте, че това се дължи на цялостното ви енергийно състояние на всички нива и тела. Напоследък все повече се говори за природолечението и връзката с майката Земя. Колкото по-естествено е вашето хранене, толкова поздравите ще имате. Термично обработените храни са лишени от енергиен заряд, а ако има такъв, то той е много малък, докато храната от природата е изпълнена с енергия, която се влива във вас по време на хранене. Съветът ми към вас е, когато се храните, да задържате храната в устата си до момента, в който тя загуби своя вкус. Когато храната загуби своя вкус, това е признак, че сте освоили нейния енергиен заряд. Благодарение на всички рецептори, които се намират в устата, ние приемаме основното количество енергия още по време на нейното дъвчене. Ако се чувствате преели, но в същото време се нуждаете от повече енергия, можете да задържате по продължително време храната в устата си, след което с благодарност за енергията, с която ви е заредила, можете да я изплюете. Когато се храним с жива храна ние набавяме по големи количества енергия, отколкото когато ядам термично обработена храна. Това подпомага възстановяването на енергийните липси вътре в нас. Но понякога те са толкова големи, че за да бъдат възстановени, е нужно дълги години да минат, ако не намерите и друг начин себе си с енергия да захраните. Когато баланса във вас е силно нарушен ви и съветвам освен здравословния начин на живот. Да полагате всеки ден или поне през ден за 5 минути дланите си върху всеки един от основните енергийни центрове. Давайте намерение през вас да протече божествената енергия и чиста безусловна любов, която да запълни всички енергийни липси вътре във вас и да ви освободи от всичко старо и ненужно, изцелявайки ви на всички нива и тела. Представете си енергията, която протича през вас последните начини, съответстващи на всеки енергиен център. За първи енергиен център – червен, за втори – оранжев, за трети – жълт, за четвърти – зелен, за пети – син, за шести – индигово, за седми – пурпурно-бяло. Нека божествената енергия и чиста безусловна любов ви изцели в най-скоро време и вие усетите какво е чувството да имате съвършено здраве, хармония и баланс на всички нива и тела. 96. Да се научим да казваме – аз имам. Вместо – аз нямам. Замисляли ли сте се за кое мислите повече? За нещата, които имате или за нещата, които нямате. Нужно е да се научим да ценим по достоинство всичко, което имаме, като покривът на главата ни, топлата храна, питейната вода и т.н., започвайки от най-малкото стигайки до най-голямото, защото ако ние не ценим и малкото, което имаме, няма как да получим повече. Колкото повече ценим това, което имаме, толкова повечето ще се мултиплицира и нараства в живота ни. Толкова много неща имаме, но сякаш не им обръщаме достатъчно внимание. Колко пъти сте благодарили на леглото си за комфорта, който ви осигурява по време на сън. А за тока, телефона и водета. Дори цветята в нашия дом ни помагат толкова много, като трансформират негативната енергия в положителна. Колко често сме им благодарили за това. Ние сме безкрайно богати със всичко, което ни заобикаля, нужно е да прозрем това. Всеки ден е безценен дар. Самият факт, че сте тук и че живеете, е огромен дар, който не може да се оцени по никакъв начин. Знаете ли какво огромно богатство е живота ти и възможността да сме тук и сега, обогатявайки нашата душа с нови знания и умения? Нека започнем да обръщаме повече внимание на нещата, които имаме и така всичко което ни липсва, се любов и силна вяра ще го привлечем. Вярвайте, че към вас идва всичко, от което истински се нуждаете и със своята вяра ще го привлечете. Ако то не идва, значи не от това се нуждаете. Аз благодаря за живота и за всичко, с което той ме дарява, благодарете и вие. 97. Добрият човек е свят човек. Само за миг поне, човек ако успее да си спомни каква е неговата истинска същност, ще се очуди, как е позволило доброто в него да бъде така замъглено. Нашата общност на Земля ни е изградена само от добронамерени същности. Във всеки един човек е заложено много силно доброто, но поради намесата на недобронамерени сили, то е силно замаскирано, с цел да може полезно да бъдат хората манипулирани. Когато човек се вслушва в своето добро сърце, тогава той не може да бъде манипулиран по никакъв начин. Насочете вниманието си към своето сърце и потънете в него. Колкото подълбоко потъвате, преминавайки през всички външни пластове, които сякаш го задушават, толкова повече се докосвате до своята истинска същност. Вие носите добро сърце, което не е способно нито една лоша дума да каже, нито да нарани което и да е живо същество. Доброто сърце копне е да помага и да споделя любовта си. Когато добротата в себе си откриеш, тогава усмивката на лицето ти като ярко слънце за останалите ще грее. Добрите хора са святи хора и пред тях много врати се отварят. В един живот е трудно да получите всички блага за своята добрина, но знайте, че те са много повече, отколкото предполагате. Благословени са добрите хора, те на Отеца Създател служат и помагат Божествената енергия любов, надлъж и шир да се разпространява. Да бъдеш добър човек не е привилегия, а въпрос на личен избор. Съветът ми към вас е, независимо какъв живот сте живеели и колко грехове зад гърба сте образували, разкайте се за тях, простете и помолете за прошка. Освободете се от тях с благодарност за опитността, с която те са ви дарили. Така вашето сърце, разтоварено и обновено, ще се разтвори и любовта през него ще изригне като гейзер, обливайки всичко, до което се докоснете. Бъдете добри хора, моля се за това и вярвам, че всеки един ще го постигне. 98. Жената е чудото на живота Чудото на живота, което сътворява жената, е едно величествено творение, което тя носи като умение в себе си. Говори се много за женската енергия, но малко за нея се знае. Когато едно дете бъде заченато, е равносилно на това да бъде засето семе в плодородна или не толкова плодородна почва. То се нуждае от необходими условия и енергия, за да израсте голямо и силно. Липсват ли такива условия, семето дори може да не покълне. По време на бременността жените постепенно преоткриват женското начало в себе си и качествата, които олицетворява то. Така по този начин те постепенно отключват женската енергия, която подхранва и дава всичко необходимо като енергиен заряд на ембриона, за да израсте голям и силен. Без енергия той не може да израсте, затова жената трябва да преоткрие силата вътре в себе си, която е заложена в нея по природа. Детето се нуждае от женска подкрепа и закрила. Една жена трябва да бъде пълноценна жена, за да успее да излъчи и осигури всичко необходимо като енергиен заряд, за да може детето да израсте. В такова време живеем, че жените са проектирали върху себе си много мъжки качества и сякаш се забравили какво е да са жени. Това е една от основните причини жените масово да губят своята плодовитост. Колкото повече се отдалечават от своята женственост, толкова повече те губят връзката с женското начало в себе си, което се творява живота. Съветът ми към всички жени е да се спрат за миг, да се огледат и да се запитат това моето истинско аз ли е? Запитайте се, това ли сърцето ми желае и копна е най-силно да правя в живота? Жената трябва да умее да се свързва с женското начало и да възстанови връзката с себе така, че да бъде истински обичана, красива и сияеща също като майката Земя. Вселената е огромна и е изпълнена с мъжка енергия, но и най-голямата Вселена губи своя чар без прекрасните планети, които улицетворяват женския заряд. Условията на живот на Земята сякаш потъкват женското начало в жените, защото са поставени в условия на борба за оцеляване. И най-красивите цветя са в състояние да повехнат в неблагоприятни условия. Нужно е всички заедно в едно да се обединим и с помощта на Божията любов да сътворим един по-добър свят за живеене, където жената е пълноценна и успява да разгърне своя потенциал, извиращо дълбините на нейното сърце. Всяка жена носи в себе си много силен генератор на енергия, който ако бъде активиран в живота тя много чудеса ще сътвори. 99. Кръговратът на живота Всяко живо същество, от най-простия микроорганизъм до най-сложния, му е отредено да живее определен период от време. Хората учат многобройни уроци, започващи още от самото зачеване, достигащи чак до последния дъх. Едно от най-важните неща, които все повече хора осъзнават е, че приключвайки земния път, това не е краят. Когато настъпи моментът на физическа смърт, душата преминава през период на освобождение и обновление, прибирайки се от дома. Животът тук на Земята е част от уроците, през които преминават душите от нашата духовна общност. Всяка душа е създадена с определена мисия и цел от Отеца Създател, служеки на цялото, допринасяйки се своя принос за осъществяването на глобалния план за Вселената определен от него. Преди да слезе една душа на Земята, тя подготвя план-програма, в която се поставят цели, които душата да изпълни. Едни от основните цели, които си поставяме преди да се въплътим в човешко тяло, са това какви нови уроци да освои и до развие вече започнати такива. Друга основна цел за душата е да състави програма, която да я подпомогне да се разтовари от натрупани негативни изживявания, които като товар тежат на духа. Когато план програмата бъде изпълнена, душата се прибира от дома където за нова програма се подготвя, за нов живот, и уроци, благодарение на които себе си да обогатява. След време хората ще спрат да страдат от смърта. Сега те страдат, защото не разбират смисъла на живота. Когато една душа се прибере от дома, тя е щастлива, че се прибира обогатена от новите познания през изживения живот. Смъртта е като завършването на училище. Това, че губим за момента близък човек, знайте, че вие го губите за един наистина кратък период, сравнен с вечността. Нашата истинска същност е вечна и нейното предназначение е да се развива и обогатява, стремейки се все по-близко до Бога да се приближава. Съветът ми към вас е, когато загубите близък човек да не позволявате дълго време негативна енергия състрадание към него да изпращате, а любов и благодарност към него да излъчите за изминалия съвместен път. Вие всеки път, когато си помислите за него, на енергийно ниво, моментално се свързвате. И знаете, че смъртта не е краят и че ще дойде момент, в който отново ще бъдете заедно. Стотен, духовност или мистицизъм е пътят, по който сте поели. Какво всъщност представлява духовността? Думата произлиза от дух, който всеки един от нас притежава и е в непрестанна връзка с него? Той е нашата истинска същност, която пази цялото знание от всички наши предишни превъплъщения. Духът е безсмъртен и е в непрестанно развитие и самоусъвършенстване. Слизайки тук на Земята, сме слезли само с една част от енергията, която съдържа нашият дух. Няма как да слезем с целия си потенциал, защото физическите тела няма да издържат на толкова голямо количество енергия, те биха се разпаднали моментално. Духовността е път към необята или по друг начин казано, да възстановиш връзката със самия себе си. Всичко останало, което облича ученията си като духовни, а в същото време не учи как човек да възстанови връзката със самия себе си, знайте, че това не е духовност, а мистицизъм. Мистицизмът е нещо загадъчно и непознато, което привлича много интереса на хората, но винаги бъдете нащрек, към какво насочвате своята енергия, защото понякога не винаги това, което ви се представя и виждате, е точно това, което изглежда. Съветът ми към вас е да не бъдете толкова любопитни, защото така от пътя може да се отклоните. Изпълнете сърцата си с енергия любов, която като слънце да огрева пътя ви. Показвайки като пътеводител правилната посока в живота ви. 101. и да последваш сърцето си, да бъдеш себе си се оказва едно от най-трудните неща за постигане. Това е така, защото хората се поддават на общоприетите правила и норми на поведение, които поставят човечеството в рамки. Често сърцето ни нашепва едно, но ние правим друго, поддавайки се на добре изградените рамки, които сякаш целят да поведат човечеството в точно определена посока. Замисляли ли сте се какъв би бил животът ви сега, ако бяхте следвали сърцето си, винаги, през целия ви живот до сега, без да се подавате на натиска от рамките, които ви ограничават? Човек е способен на много повече, отколкото той самият подозира. Потенциалът във всеки един е огромен, но за да се разгърне той е нужно всички рамки да бъдат съборени, които като в клетка го държат затворен. Правиш ли в живота това, което сърцето ти нашепва, тогава ти ще го правиш с желание и любов. По този начин ще мултиплицираш вътрешната си енергия. Колкото повече тя нараства, толкова повече ще се докосвате до своята истинска същност. Но ако позволите на рамките да ви държат в един коловоз, който не е присъщ за вас, тогава вие не бихте правили това, което бихте правили истински с любов. По този начин не само ще разпилеете енергията си, а може и някой друг да се възползва от нея. Разбирате ли колко е важно да следвате сърцето си? То знае, кое е най-добро за вас. Просто го послушайте. Сто и втори, нека времето работи за вас. Колко често в своето ежедневие използвате израза «Нямам време» или «Времето все не ми стига». Повечето хора вярват в това, че времето е константа и е непроменлива величина. Но истината е, че времето също е изградено от много голямо количество енергия, която ако имаш силата да управляваш, си в състояние времето свой съюзник да направиш. Колкото повече работите осъзнато и целенасочено, да се освободите от целия товар, който ограничава съзнанието ви, толкова полесно ще ви е да пропускате през себе си по голямо количество енергия, а с нея сте способни да сътворите чудеса. Обличам думата чудеса в кавички, защото чудесата не съществуват. Хората се забравили на какво са способни, и когато някой прояви дори малка част от своята сила в живота, хората го обявяват за чудо, но то не е чудо, а умението да управляваш своята енергия. Говорете си с времето като приятели. Когато имате нужда от повече време, тогава го помоляте, то да ви го осигури. Когато имате нужда по-бързо времето да премине, тогава го помоляте да се забърза. Как се случва това ли? Спомнете си, как винаги, когато времето ви е притискало, как сте успявали да се мобилизирате и за малко количество време сте успявали да изпълните много задачи. Когато часовникът работи, прецизността го концентрира до степен, в която сякаш времето спира. Всичко е въпрос на концентрация, която генерира по-голямо количество енергия. Представете си времето като река, по която плувате. Ако не можете да плувате, тя винаги ще ви носи потечението с една и съща скорост, но ако се научите да плувате, вие ще успеете да преодолеете силния поток на реката и по нея ще се понесете. Колкото подобри плувци ставате, толкова полезно ще ви е времето дългавате да и с него да си служите. 103. Силата вътре в нас Всеки един човек по природа е свързан с неизчерпаем източник на енергия. Във Вселената има толкова много енергия, че тя е способна да презадоволи всяка една наша нужда. В повечето случаи хората си набавят енергия от сън и храна, но това не винаги е достатъчно за нашите нужди, защото понякога динамиката в живота така завиха събитийност около нас, че нуждата от по-голямо количество енергия нараства. Нужно е хората да се научат да се свързват с източници на енергия защото само така могат да бъдат сигурни, че ще имат достатъчно енергия за всичко, което животът им поднася. Когато имате нужда от повече енергия, започнете да визуализирате поток от бяла светлина, спускайки се от Вселената към вас. Вижте как той се влива във вас и ви изпълва целите, зареждайки ви с енергия и сили. Колкото повече използвате тази визуализация, толкова повече ще разширявате канала за връзка между вас и Вселената. Така ще ви е все полесно да черпите енергия от нея. И знайте, че енергията може да мултиплицирате, ако съзнателно я насочите към своето сърце. Там тя ще нарасне и сила за всички изпитания ще ви даде. Сърцето е като генератор, който когато бъде активиран, е способен да произведе толкова голямо количество енергия, колкото вие самите сте способни да пропуснете през себе си. Бъдете мъдри и използвайте енергията разумно. 104. Здраво и добре изглеждащо тяло дори на 150 г. Оглеждайки се около нас виждаме свят изпълнен с многобройни души облекли физически тела на различна възраст. Хората са приели за нещо нормално това, че колкото повече напредват във възрастта телата им следва да остаряят. Телата на хората са изградени от материя, която е в постоянно обновление. Те имат способността да се регенерират и възстановяват по един съвършен начин. Заложено е като знание и умение в самия механизъм на тялото ни, но за да работи механизмът правилно, той се нуждае от енергия. Няма как да построите една къща без материали. Същото е и с тялото ни, то се нуждае от енергия, за да може да се обновява и регенерира. Обновлението на телата ни е нужно, за да може то да се напасва на нашето развитие. Когато съзнанието се разширява, тогава човек е способен да пропуска през себе си по голямо количество енергия. Излъчването на енергия се извършва именно през телата ни. Те са нашите инструменти, чрез които заземяваме енергията, която преминава през нас. Те са като портал връзка между духовното и материалното. Телата имат нужда да се обновяват и пренастройват според нашите нужди. Какво се случва, когато сипам на една кола друг вид гориво, за което тя не е приспособена? Тя се разваля и спира да работи. Същото е и с телата ни. Когато не им даваме това, от което имат нужда, малко по малко ние ги замърсяваме и така прекъсваме техния естествен ритъм на функциониране. На този етап от развитие хората са загубили връзката с телата си. Някога сме умели да разговаряме с тях по начин, който ни е позволявал да разбираме от какво те имат нужда и така взаимно в екип един на друг в помощ сме си били. Предстои тази връзка отново да бъде изградена, но за целта е нужно да започнете мислено да разговаряте с тях и да се вслушвате в техния шепот, с който ви подсказват от какво имат нужда. Не забравяйте, че без своето тяло вие не бихте могли да изпълните мисията си тук на земята, така че вие имате нужда от него, както и то от вас. Ако искате да се развивате духовно, тогава се погрижате и за своето тяло, защото те ръка за ръка успоредно вървят. Обичайте телата си, те имат нужда от вашата грижа и любов. Колкото повече енергия-любов изпращате към своето тяло, толкова посъвършено ще става то. Моментът, в който човечеството се научи да се грижи за телата си и целенасочено се енергия ги захранва, ще е моментът в който човек ще успява със своята енергия да контролира визуално как те да изглеждат. Когато тялото не търпи енергийни липси, то не старее. Грижите ли се добре за своето тяло, то ще ви осигури подълъг и приятен престой тук на Земята. Всичко е във вашите ръце. Сто и пети, да вдигнем завесата около нас. Случвало ли ви се е да си завържете кърпа около очите и така да поседите няколко часа. Не е приятно усещането да живееш живот на сляпо, но всъщност ние всички го правим. Обличайки душите в човешките ла ние получаваме амнезия, която ни помага полезно да си учим уроците. Това е така, защото представете си какво би било, ако си спомняхте всички свои предишни превъплъщения. Толкова много информация и е товар, който би претоварил нашето човешко съзнание. Когато не си спомняме историята помежду ни, ние много полезно да излучим чиста безусловна любов един към друг, за да сме в състояние да занулим негативната карма там, където сме натрупали такава. Голяма част от хората, с които се срещаме в настоящия живот, са хора, които вече познаваме от наши предишни превъплъщения и там, където с действията си сме натрупали негативи, е нужно да бъдат трансформирани в позитив, за да може това да не тежи на душата като товар. Освен за това, амнезията ни помага да се развиваме и в нови направления, защото ако вие събуждахте спомена за всички умения и практики, които сте практикували някога, нямаше да имате стимул и желание да се впуснете в нещо ново и непознато. Не е лесно да живееш живот на сляпо, защото повечето хора сякаш имат повече доверие на усъщанията на останалите, отколкото на своите собствени. Така хората стават лесни за манипулиране. Съветът ми към вас е, преди всичко пътаводител в живота ви да бъдат вашето сърце и интуиция. Ще се изненадате с колкото много напътствия в живота се сблъсквате, но сякаш не им обръщате съществено внимание. Нужно е да бъдем понаблюдателни, защото така полезно по пътя напред се върви. Вярвайте повече в себе си и следвайте порива на своето сърце, така може да бъдете сигурни, че ще стигнете далече. 106. Това, което не ни убива, ни прави по-силни. Човек е нужно да се научи да бъде щастлив дори тогава, когато му се случват трудности, защото те го подпомагат много повече, отколкото би могъл да предположи. Ако той позволи в труден момент на тъгата и гнева да го завладеят, така той потрудно по тренливия път ще премине. Представете си го така, все едно вървите по път трупан с много начупени стъкла. Колкото повече насочвате вниманието си към трудността и позволявате това ви разгневява, толкова повече тежестта ви ще се увеличава и така начупените стъкла по надълбоко във вас ще се забиват. Но ако се умеете с вяра, любов и благодарност да преминете през начупените стъкла, осъзнавайки на какво ви те, тогава вие полеки и от въздуха можете да станете и неусетно слекота пътя да извървите. Никога не забравяйте, че нищо в живота не се случва случайно и щом начупени стъкла срещате по своя път, навярно вие самите в своето минало сте ги постували, минавайки през тях да ви напомнят и подпомогнат да осъзнаете уроците, които те пазят за вас. Винаги, когато изпаднем в труден момент от живота, това до каква степен той ще ни затрудни, зависи от нас самите. Представете си трудностите в живота като събиране на негативна енергия, която като гъзда мъгла обгръща отсечка от пътя ви. За да преминете по лесно през нея имате нужда от повече любов, за да можете вие самите, светейки с любовта в себе си да я разсеете и така с лекота уверено напред по пътя си да продължите. Съветът ми към вас е, колкото и голяма трудност да се изправи по пътя ви, знайте, че тя носи послание за вас. Открийте го, осъзнайте го и с любов и благодарност към него подходете, защото така вие помъдри и силни ще ставате. Изпитанията са нещо, от което не бива да се боите, напротив, добрият ученик обича предизвикателствата, защото чрез тях той израства. Бъдете отличници в училището наречено Земя. 107. За егото с любов много често хората се обявяват против Егото като нещо лошо, без да се замислят каква е неговата роля в живота ни. Да, не е лесно да си подвластен на собственото си Его, но без него също не можем, защото то ни тласка да се развиваме и израстваме. Егото иска още и още, няма как да се развиваш в нови направления, ако ти сам не го пожелаеш. Именно в това ни подпомага Егото, когато то е умерено и под наш контрол. Егото е като инструмент, което ако хората се научат да използват умело, могат много успехи да постигнат, но ако позволят на инструмента да вземе контрол над тях, тогава знаете, че егото е способно да ви разруши. Защото когато егото иска и вие загубите контрол над него, то не се съобразява с никакви правила и норми. То, иска на всяка цена всичко и по много. Така е устроено егото, да иска, за да може да тласка човека към развитие. Позволим ли то да ни контролира, тогава ще ни се иска да сме нещо повече от останалите, да имаме повече от тях, за да ги превъзхождаме в колкото се може повече направления. Ако изпитвате такива чувства, знайте, че ги дължите на своето его, което има нужда от озъптяване. Всеки човек е уникален сам по себе си, успявайки да освои умения по един уникален начин, който само той е способен на това. Затова няма как да кажем, че един човек е повече от друг защото всеки един е добър в дадено нещо. Не съществува човек добър във всички сфери на живота. Да искаш да си по-добър от останалите е равносилно на това, рибъля да се гордее, че е по-добър от художника. Те са несравними, всеки е добър в своята област. Именно тук егото си играе с нашите възприятия за живота, карайки ни да си мислим, че е възможно да бъдем по-добри от останалите. Да, има и изключения, когато може да си натрупал повече опитност в дадена област, но поглеждайки картината от високо тя придобива коренно различен смисъл. Съветът ми към вас е да не позволявате егото да ви води за носа, защото така сте много лесни за манипулиране. Така докато летите, издувайки празен балон с въздух, в даден момент той ще се спука и падайки ще ви заболи. Колкото по понависоко се издигнете в иллюзорния си свят, толкова потежко ще е падането за вас. Използвайте егото като помощно средство, което да ви тласка напред да се развивате и израствате и не му позволявайте то да ви контролира. Всеки един носи умението в себе си как да го контролира, нужно е съзнателно да се самонаблюдава и да открие по какъв начин егото му влияе и стъпка по стъпка контрола над себе си да възстанови. Опитамете своето его, така, че то да ви подпомага по възможно най-добрия начин в живота. За пореден път, всичко е във вашите ръце. 108. Самооценките, които сами си поставяме Всеки един от нас, осъзнато или не, си поставя оценка на база своите постижения в живота. Оценките са много субективни, защото всеки по различен начин оценява успехите, които постига. Едни хора биха си поставили висока оценка за постигането на дадено нещо в живота, но други не биха го направили. Всеки в даден момент си поставя самооценка, но до каква степен те ни помагат. Когато имаме ниска самооценка, това ни прави неуверени и плахи, и така се боим напред крачки в живота да правим. Но когато си поставим висока самооценка и тя не е подплатена, тогава заживяваме в иллюзорен свят, където ни е много трудно да се самоусъвършенстваме и развиваме, защото така си създаваме иллюзията, че сме съвършени и безгрешни. Нужно е хората да се научат да намират баланса във всичко. Така и при самооценяването балансът би бил най-полезен за вас. Колкото и да сте добри в дадено нещо и висока самооценка да си поставяте, позволете си да грешите, защото именно чрез грешките ние израстваме. Егото трудно ни позволява да приемем, че можем и да сгрешим, но ако сила в нас съберем и контрола над себе си възстановим, тогава нов поглед над живота бихме придобили. Душата е дошла на Земята, за да се учи, благодарение на всички свои успехи и неуспехи, които постига. Само едното не е достатъчно, защото важна опитност се съдържа и в успехите, и в неуспехите. Позволете си да бъдете хора и се учете, защото за това сме дошли да изиграем този театър, в който всеки взема участие. И не забравяйте, че в своята същност вие сте много повече, отколкото виждате и подозирате, Затова не допускайте никога да се подценявате. Вярвайте в себе си и в успехите си, с ясното съзнание, че по пътя може да сгрешите, но благодарение на грешките вие ще изглаждате постепенно своите несъвършенства и така в живота ще израствате. 109. За пиковите изпадовете в живота Животът е непрекъснат на от динамика с променлива величина. Няма как целият живот в едно и също темпо да изживеем, защото промяната води до израстване. Когато от един етап в живота навлезете в друг, знайте, че това е за ваше добро. Когато от голяма динамика изведнъж навлезете в период, в който всичко е сякаш поспокойно и наглед нищо не се случва, знайте, че това време ви се дава като период за равносметка. Понякога от голяма динамика не ни остава достатъчно време да анализираме всичко, което ни се случва и затова в наша помощ, рано или късно, идват и периоди, в които сякаш нищо не се случва. Не е лесно човек да се нагоди след динамичен период, защото навикът да върши много задачи на Куббокарат да се чувства така, сякаш не прави нищо. Съветът ми към вас е, изпаднете ли в такъв период да се възползвате пълноценно от него, като анализирате живота си, с всички успехи и неуспехи в него. Така полезно нови цели ще си поставите за напред в живота, подготвяйки се в нов динамичен период да навлезете. Ако дълго време се намирате в застой, това може да се дължи на нежеланието ви да прозрете уродците, които стави ви поднася, а в същото време ви е нужно да ги усвоите, за да може да продължите напред. Бъдете добри анализатори на самите себе си. Само така можете да бъдете убедени, че погребена на вълната наречен «живот» ще се понесете. 110. За семейните връзки Семейството е нещо свято, което малко хора осъзнават. Много семейства са разединени и това им създава големи трудности. Най-голямата подкрепа в живота на енергийно ниво можем да получим именно от нашите семейства, защото с тях имаме най-силно изградена енергийна връзка. Но понякога едни от най-тежките кармични товари, които сме взели със себе си, за да се освободим от тях, са именно с членовете на нашето семейство. Когато трудно умяваме с прошка, благодарност и любов да занулим отрицателната карма помежду ни, тогава често противоречията ни отдалечават един от друг. Съветът ми към вас е да не се подавате на привидно изострените отношения, а да направите всичко възможно с любов семейството да сплотите. Дори и родителите да са вече разведени, нека приятелските взаимоотношения бъдат запазени. Когато едно семейство е сплотено и обединено, силата на всеки един нараства и така успехите в живота много полесно се постигат. Огромна сила носи всяко едно сплотено семейство. Не се отказвайте слега ръка от него, а всичко възможно направяте ледовете помежду виде стопите, излъчвайки един към друг чиста безусловна любов. Научите ли се на енергийно и физическо ниво да се обединявате в едно със своето семейство, тогава много полесно ще вие да се обедините и с колективното съзнание на всички живи същества по Земята. 11. За безразборния секс. По време на секс се произвежда един от най-силните творчески заряди. Но малцина са все още хората, които успяват умело да го контролират и приложат в живота си. Много хора все още не умеят да захранват съзнателно себе си с енергия на енергийно ниво. По тази причина несъзнателно използват секса като единствено познато средство, за да си набавят нужната енергия. Когато намерите постоянен партньор и с любов един към друг подхождате, тогава сексът на енергийно ниво много ще ви подпомага. Но ако сте от хората, които разчитат на безразборния секс, тогава знаете, че един ден цена за това ще заплатите. По време на секс се изграждат многобройни енергийни връзки между хората. Така, когато сексът е само между двама души, това ще засили много тяхната връзка един към друг. Но когато той е безразборен, тогава енергията си в много посоки ще разпиляете и това все по слабо енергийни ще ви прави. Ако един ден след безразборен сексуален живот решите семейство и трайна връзка да създадете, знайте, че всички тези връзки ще трябва да прекъснете, като заплатите цената за това. В противен случай те в живота силно влияние ще ви оказват и хармонията във вашето семейство ще нарушават. Не казвам да бъдете моногамни, а да се научите да следвате сърцето си. Когато решите да правите секс, нека той е плот на вашата любов един към друг, а не следствие на някакво временно влечение. Винаги когато прекъсвате една връзка отделяйте време за анализ, в който да изкажете прошка благодарност и любов за изживените мигове с вашата бивша половинка. По този начин ще се грижите за своята енергийна чистота. 112. Щастие. Какво е щастието за вас? Нима то не е онзи момент на удовлетворение, в който сте намерили златната среда и сте успели да постигнете това, към което сте се целеустремили, без каквито и да е злоупотреби. Всеки може да намери щастието в най-различни направления от живота. Колкото позначимо и голямо е постижението ви, толкова и щастието е посилно. Едни могат да намерят щастие в сферата на изкуството, други в развлечението, трети в моментните, когато са в помощ за останалите. Всеки по един или друг начин се докосва до така търсенето от всеки щастие, защото то предизвиква в нас онова чувство на удовлетворение, което осмисля всяко едно наше действие. Съветът ми към вас е да огледате живота си, потърсете смисъла на вашето съществуване, тук и сега. Всеки е дошъл с някаква мисия, открийте я и я последвайте. Знайте, че всяка успешна крачка по пътя към нейното изпълнение ще изпълва сърцето ви същастие, което ще ви кара да се чувствате удовлетворени от успехите, които постигате. Да постигнеш истинско щастие означава да накараш всяка клетка в себе си да празнува. 113. Радостта от живота Много е важно хората да се научат да се забавляват докато живеят. По този начин ще зареждат себе си с много положителна енергия, която в живота ще ги подпомага. Всяка излъчена енергия от нас със силата на бумерант се връща право към нас. Колкото повече положителни емоции излъчваме в пространството около себе си, толкова повече положителна енергия към нас се връща, която ни подпомага по многобройни начини в живота. Всеки носи със себе си някакво умение, което докато го прилага и доразвива, го кара да се чувства щастлив. Това може да са танци, музика, изкуство, спорт, разходка сред природата и какво ли още не. Толкова много неща има, които сърцето наше бва, че желае да прави, но не винаги ние се вслушваме във вътрешното ни желание, спрени от многобройни страхове, които само ни ограничават. Съветът ми към вас е да потърсите вашето поприще, което предизвиква във вас силна радост и удовлетворение. Всеки човек има нужда от енергия. Намерете своя генератор и редовно от него се захранвайте, винаги когато имате нужда от нея. Позволете си да почувствате радостта в сърцето, защото го заслужавате. 114. За България България е един от четирите основни енергийни центрове на Земята. Земята също като хората е жив организъм и е изградена от енергийна система. Всеки един от главните енергийни центрове отговаря на една от четирите посоки. България като част от планетата Земя се намира върху Земя с богата история. Първите опити за зараждане на живот на Земята е бил разпръснат на различни енергийни точки по Земята, но успех се е постигнал именно по нашите Земи. Земята, камъните, водата пазят историята на първите заселници на планетата Земя. Под нас се намира история, която в недалечното бъдеще ще излезе на явек и ще привлече погледите на цял свят към България. Научно ще се докаже, че от тук започва всичко и е много подредно, отколкото хората сега предполагат. Моментът, в който българите се умеят да се обединят, изглаждайки всички различия помежду си и обърнат колелото на въртене в положителна посока. Тогава знайте, че българите ще смаят света със своите постижения. България е дом на много стари и мъдри души, които са дошли да помогнат за прочистването и хармонизирането и да бъдеш част от семейството наречено България е благословия, която хората все още не осъзнават, дори точно обратното, чувстват се прокълнати за това, че са българи, но това е защото погледите им са вперени в трудностите, без да разбират все още техният смисъл. Всичко тече и всичко се променя, с времето това ще се промени и българите усезаемо ще се отличат от другите народи. Един ден тези думи ще бъдат доказани и този ден наближава. 115. Борбата между доброто и злото Дълго време хората по земята живеят в заблуда, мислейки си, че живеят според своите истински желания, произлизащи от сърцата и душите им, но това не винаги е така. Много хора все още са подвластни на манипулацията на злата сила, без дори да го съзнават. Злата сила е загубила връзката си с източника, от който ние черпим енергия, затова те имат нужда от нас, като свързващо ги звено с него. Повишеващата се енергия на Земята ясно ще разграничи хората и всеки един ще е изправен пред избора да вземе решение, на коя страна да застане. Силните духом ще успеят да се освободят от оковите на злото и смело на страната на доброто ще застанат, докато тези, които в служба на злото са се отдали, ги очаква тежка участ, която на изпитание тяхното решение ще постави, подпомагайки ги отново към доброто да се устремят. Вечната битка между доброто и злото е най-големият двигател на еволюция в Вселената и именно тя ще даде голям тласък на еволюционния процес, който предстои на Земята. Не се страхувайте от злото, защото то има нужда от нашата любов. Нека му я дадем, подпомагайки го пътя към дома да намери. От любов се нуждае и доброто, и злото, но докато доброто успява да си я набави, злото е загубило това умение. Това е разликата и тези, които са успели да намерят пътя към любовта, могат да помогнат на злото също да я открие. Повече информация по темата може да прочетете в книгата «Живот на светло да изкореним злото от себе си». 116 алкохолизъм. Толкова много хората по земята все още се опитват да избягат от проблемите си, като използват най-различни опиети, за да могат да избягат дори за миг от трудността, но по този начин те не разрешават проблема, а време му дават той да се задълбочи. Знайте, че колкото повече бягате от едно нещо, толкова повече то ще ви достига. Често причината за системното пиянство е трудно преодолим страх. Пиянството води след себе си много беди. Вследствие на неспособност е разумно да използваш енергията, която излучваш. Докато човек е пиян лесно може да отвори вратата на недобронамерените сили и те от неговата енергия да се възползват. Съветът ми към вас е вместо бутилка алкохол да си намерите източник на енергия, в лицето на близък човек, разходка сред природата, любимо занимание, слънцето, морето, енергиен лечител или още толкова много избори, които може да направите, за да си помогнете. Зареждайки себе си с енергия любов вие сили ще съберете и така полезно страховете ще преодолеете и решение на проблемите си ще откриете. Бъдете силни и не позволявайте на слабостта ви да ви завлече на места, където не бихте искали да бъдете, защото алкохола може само да задълбочи проблемите ви, но не и да ги разреши. Алкохола действа разрушително на основния орган, който отговаря за пречистването на всичко ненужно, както на физическо така и на енергийно ниво. Това е причината алкохола да прави уязвими хората за всякакви болести и недобронамерени същности. 117. Да заобичаш себе си Едно от най-лесните и в същото време едно от най-трудните неща в света е това – да заобичаш себе си. Обичта към себе си ще ви дава много сили по пътя напред да вървите, защото така вие самите енергия и увереност ще си давате, като по този начин с трудностите по пътя полеко ще се справяте. Един човек е истински щастлив и силен едва тогава, когато успее да се заобича пълноценно и приема себе си такъв, какъвто е. В повечето случаи на хората им е трудно да се заобичат заради чуждото мнение, което често насочва вниманието им към недостатъците, които носят в себе си. Приемете хорското мнение като изпитание за вашата любов към вас самите. Вгледайте се понадълбоко в себе си и открите своята истинска красота и съвършенство, което се крие зад физическото ви тяло. Ако хората имаха очи да прозват истинската същност, която се корени в сърцето на всеки един от нас, тогава не биха посмели и една негативна мисъл да изрекат по когото и да е. Не е трудно да се заобичаш, дори едно от най-лесните неща, които можете да направите, стига да се преоткриете и докоснете до огромното богатство, което по пътя сте натрупали. Знайте, че хората, които насочват постоянно вашето внимание към външните незначителни недостатъци, те целят да отклонят вниманието ви от това, да се въгледате понадълбоко в себе си и така увереност и сили да придобиете. Външните недостатъци са толкова лесни за изглаждане, нужно е само да се заобичате и любовта, която ще излучите към себе си, ще ги изглади всички до един. Бъдете влюбени в себе си, това много по пътя ще ви помага, но се пазете от високото его което може да ви провокира да повярвате, че сте повече от останалите. Всеки носи божествената искра вътре в себе си, открите я и я разпаляте така, че да сте забележими от цялата вселена. 118. за тежките раздели, всеки ден многобройни двойки се събират и разделят. Това е част от кръговрата на живота, в който всички ние сме се впуснали да трупаме опитност. Едно от най-трудните направления, където душата се учи, е именно в областта на човешките взаимоотношения и в частност връзката между мъжа и жената. В повечето случаи, когато пламне любовта от пръв поглед, знайте, че с този човек не се срещате за първи път. Когато една връзка бъде прекратена вследствие на безброй причини, тя рано или късно ще бъде завършена, ако не в настоящия, то в следващ живот. Нито един урок не остава незавършен. Спуснете ли се в предизвикателството да опознавате любовта, ще спрете едва тогава, когато постигнете завършен цикъл. Много трудно тази опитност може да се научи в рамките на един човешки живот, Затова се налага душите да се срещат отново и да продължават оттам, докъдето са стигнали, за да наградят взаимоотношенията помежду си. Ако се стигне до раздяла, това може да се дължи вследствие на голямо натрупване на негативна карма. Затова душите избират да прекратят опитността си в настоящия живот и да я продължат в следващ, когато в нови условия полезно биха се справили. Много боли по време на раздяла, но знайте, че това не е траят с този човек. Иллюзия е да си мислите, че всичко свършва с раздялата ви. Напротив, душите ви и след раздялата ще продължат да комуникират на енергийно ниво, дори вие на физическо ниво да не го правите. Всичко следва своя замисъл. Не се подавайте на болката, но и не я игнорирайте. Изживайте я, освободете се от нея и простете един на друг. Помислете на какво ви е научила тази връзка и обогатени от нея продължете напред. Когато една врата се затвори много други се отварят. Вярвайте, че нещо по-добро ви очаква. Дори можете да срещнете душа, с която да имате посилно изградена енергийна връзка, отколкото е била предишната. Вярвайте в любовта, защото само така сте способни да я разпалите и тя вечно в сърцето ви ще гори. Повтаряйте си често следното намерение, аз заслужавам да съм щастлив, а в любовта? Колкото по-често си го повтаряте, толкова повече енергия ще излъчвате в посока привличане на най-подходящия за вас партньор, който да ви направи истински щастливи в любовта. 119. Относно това, което излъчват хората много често се случва хората да казват, че са щастливи, спокойни или каквото и да е друго подобно чувство, а в същото време те излъчват корено различна енергия. По този начин те живеят живот в заблуда и не предприемат никакви крачки, които да ги подпомогнат да променят посоката на излъчване от отрицателна към положителна енергия. Нужно е повече да се самонаблюдавате и да се допитвате и до мнението на вашите близки, които най-добре ви познават. Нека те също ви споделят какви са техните усещания спрямо вас. Дори ги помолете, ако усетят, че залитате отново към негативното, да ви алармират, за да можете на време мерки да предприемете. Понякога е много трудно да излучиш чиста безусловна любов, защото егото и неизказаните думи помежду ни много ни пречат да бъдем чистосърдечни един към друг. Да, ние с думи може да заблудим и другите, и себе си, че изпращаме любов и добри пожелания към някого, но в същото време негативна енергия към него да насочваме. Това е така, защото често егото така замъглява погледа на хората, че ги огръща като в мъгла и те трудно могат да видят реалността такава, каквато е, виждат я като прескриво огледало. Съветът ми към вас е да се наблюдавате по-често. Изследвайте своите поведения и чувства, които излучвате в различни ситуации и се научите да ги контролирате, защото само така можете да промените реалността си към по-добро. Каквото излучвате, това се и връща към вас, никога не го забравяйте. Вашето отношение към другите рано или късно ще се проектира като отношение към вас. Бъдете добронамерени и така животът само с добронамерени към вас хора ще ви среща. 120. Умението да бъдеш силен да бъдеш силен не означава винаги да побеждаваш, а да си готов да продължиш да вървиш по пътя, въпреки всички трудности, които срещаш по него. Силата се корени и в това, да си способен да се изправиш отново дори тогава, когато само една капка енергия в теб е останала, да не се спираш и отказваш пред нито една трудност. Колкото и трудно да ти е това, да не повлияе на твоята вяра, че ще постигнеш това, към което си се целеустремил. Всяко успешно преминаване през трудност ви помага силата във вас да нараства. Колкото по-голяма сила в себе си човек на трупа, толкова и по-големи ще са постиженията му в живота. Няма как да изкачиш от първия път най-стръмната планина, ако преди това не си имал опит с други по-малки планини. Същото е и с силата вътре в нас. Всяка на пръв поглед дреболия, която трудност ни оказва, всъщност ни подготвя за нещо много по-голямо и значимо. Съветът ми към вас е да бъдете смели развивайки все повече своята вътрешна сила. Знайте, че всяка трудност ни прави по-силни. Поставяйте си сами на пръв поглед трудни за изпълнение цели, които сами на себе си да доказвате, че сте способни да постигнете. Така силата във вас постепенно ще нараства. Силен е този човек, който е способен да защитава доброто, въпреки всичко. 121. За добрата дума Понякога хората изпитват много силна нужда да чуят поне една добра дума изречена с любов, получавайки по този начин нужната енергия, която не им е достигала, за да продължат напред. Да, една добра дума може да възкреси човек и да го извади от блатото, в което се намира, но също така, обличайки думите с силен негативен заряд, ние можем отново да ги тласнам към блатото. Много са все още хората, които сякаш са се загубили себе си в неумението да си набавят достатъчно количество енергия. Това ги прави слаби и уязвими, и ако попаднат на недобронамерени хора, тези думи могат много да им навредят. Но ако вие сте упора на всички около вас и с добри думи сърцата им захранвате, знайте, че силата в тях ще увеличите и те ще са устойчиви към недобронамерените хора. Споделяйте своята любов с думи и дела, като семена, разпръсквайки ги на дуъж и на шир. Само така можете да бъдете сигурни, че правите всичко възможно да изградите живота си по възможно най-добрия начин. Всяко нещо лишено от любов не е полезно за вас. Научате се думите с любов да захранвате и така, че като транспортно средство да ги използвате, за да достига любовта ви до хората. Няма повелико преживяване на земята от споделената любов. Колкото повече го правите, толкова повече щастието във вас ще нараства. Бъдете добри хора с чисти сърца, споделяйки любовта си с останалите. По този начин вие ще я мултиплицирате и така тя със всеки изминал ден ще нараства вътре във вас. 122. Да приемем живота като една игра. Живеем в свят изпълнен с много предизвикателства, които подпомагат развитието на душата. Понякога събитийността в такъв удовъртъж от изпитания ни поставя, че ни е много трудно в него себе си да владеем. В такива моменти е добре да се научим да гледаме на живота като на една игра, защото ако позволим много насериозно да се задълбаем в трудностите, това може само да ни затрудни. Колкото повече внимание и енергия отделяте на една трудност и я захранвате със своята енергия, като вярвате, че тя е трудна, толкова потрудна ще става тя. Ако се умяваме в трудните моменти да погледнем на живота от високо, спомняки си, че това е само една игра и повярваме истински със сърцето си, че това е поредното изпитание, което скоро ще премине, така вие с своята вяра трудността е лека като перце ще направим и вятъра от събитийност и бързо ще я отнесе далече от вас. Не е лесно да се постигне, защото понякога иллюзията изглежда прекалено реална, но и това си има своя замисъл. Ако беше лесно, тогава нямаше да има какво ново да научим. Съветът ми към вас е, каквото и да се случва в живота ви, никога да не губите вяра, че се случва най-доброто за вас. В каквито и ситуации да попадате, знайте, че вашата вяра в това, че ще се справите успешно и с лекота, е нещото, което ще ви подпомага много повече, отколкото дори можете да си представите. Един ден ще разберете, че всяка трудност ви е дарила с бесценни дарове, които ще ви помогнат полезно да извървите пътя, който душата ви е предначертала. Помнете, че невъзможното става възможно едва тогава, когато повярвате в него. 123. Да запазим детското в себе си Във всеки един от нас живее дете, което е изследовател и има нужда от любов. Внимание и безгрижие, за да гледа на живота от високо без да се взема толкова насериозно, не позволявайки да се обижда и наранява от чуждото мнение. Това са безценни качества, които носят децата вътре в себе си. Колкото повече едно дете расте, толкова повече социалният живот и рамките, в които го поставяме, му оказват влияние, като по този начин той наблюдава живота и се учи от заобикалящия го свят. Така постепенно то губи детското в себе си и започва да копира поведението на поголемите хора около него. С времето чистото му сърце и душа постепенно се опетняват с модели на поведение, които е научил докато наблюдава и опознава света около него. Едно дете с язло на земята, което е неопетнено все още от живота, може да бъде за пример, от който възрастните могат много да научат. Запазете детското в себе си, защото то е богатството, с което можете много успехи да постигнете в своя живот. Вгледайте се в чистотата на едно дете, както възприема света през своите очи и се опитайте да събудите спомена за тези качества в себе си. Детето във вас ги помни, но понякога толкова сме се откъснали от него, че то седи свито без да му обръщаме никакво внимание. Позволете на детето във вас да вземе също участие във вашия живот и ще се изненадате колко полезно може да ви бъде то. Радвайте се и на малките неща, приемайте живота не толкова на сериозно. Бъдете изследователи и се учете във всеки един миг, не позволявайки най-гото да ви заблуждава, че вече знаете всичко, от което имате нужда. Събудете детското в себе си и бъдете жизнерадостни, така, както само едно дете умее, успеете ли да го постигнете, тогава животът ви ще стане много по-красив. 124. Законът за даването и вземането. Това е един от най-често нарушаваните вселенски закони в днешно време. Неразбирането, че всяко приемане на енергия е нужно да бъде отблагодарено с нещо вземяна, е причината много хора да не спазват този закон. Неслучайно хората са казали, че когато печелиш нещо, не знаеш какво губиш и когато губиш не знаеш какво печелиш. Това е така, защото Вселената винаги се стреми да запази баланса във всяко едно отношение. Когато тук на Земята този закон не се спазва, това води до дисбаланс, който може да се изяви в живота под формата на неуспехи, депресивни състояния, прерастващи дори в болест. Замислете се, когато си купите една и съща дреха от две различни места. За едната сте заплатили 10 лева, а за другата 100 лева. Коя от двете ще цените повече и попадайки в ситуация, в която е нужно да изберете една от двете, коя бихте избрали, след като и двете са от един и същ производител. Когато хората получават, без да дават нищо в замяна, тогава този закон те нарушават и това води след себе си много последствия. Първо, те не са в състояние да оценят истински това, което са получили и така много лесно могат да го загубят. Второ, несъзнателно, поради нарушения дисбаланс, това ще се отрази негативно и на даващия, и на получаващия. Ако законът за даването и вземането се нарушава системно, тогава този дисбаланс ще предизвика и при двамата събитинност, която чрез страдание да ги подпомогне да прозрят и научат този важен урок. Не винаги отплатата е нужно да бъде материална и не винаги материалната отплата е достатъчна. Зависи от това, което получавате и от това, което сте в състояние да дадете. Хората, които са преминали и през огъня, за да намерят това, което търсят, са в състояние да го оценят високо и по достоинство, защото те знаят какво им е коствало, за да го получат. По този начин те са в състояние голямо количество енергия в знак на благодарност да излучат. Но ако човек не е преминал през тези изпитания, тогава няма как да го оцени, ако не сподели част от своето богатство в знак на благодарност. Съветът ми към вас е винаги и във всичко да се стремите да запазвате баланса. Нека сърцето ви бъде богато и щедро на любов, способно да заплати всяка една цена за всичко, което получавате в живота. 125. Енергийни лечители и сеанси това е тема, която все още е криворазбрана от много хора. Битова вярването, че енергийните лечители могат както да помагат, така и да навредят, и това е точно така. Енергиен лечител може да бъде човек, който преди всичко е помогнал първо на себе си, освобождавайки се от всички замърсявания по енергийните му центрове. Всеки един човек е способен да пропуска през себе си енергия, но в различно количество и концентрация. Именно за това всеки един може да бъде лечител, стига да се научи как енергията на Земята и на Вселената през себе си да пропуска и съзнателно да я направлява. Но ако той преди това не използва енергията върху себе си, за да се освободи от мръсотиите вътре в себе си, той несъзнателно може да ги пренесе върху своите пациенти. Ето защо енергиен лечител може да бъде човек едва тогава, когато сам себе си изцели. В Противен случай, той както може да помогне, така може и да навреди. Всеки сам на себе си енергиен лечител може да бъде, подпомагайки с енергия, насочвайки я към самия себе си, но и помощ може да получи от енергийни лечители, които са способни да пропуснат по голямо количество енергия през себе си, защото така вие своя процес на изцеление ще ускорите. Един човек, посветил живота си в това, да помага като енергиен лечител. С прочистени енергийни центрове и с чисто сърце е в състояние да излъчи към вас многократно повече енергия, отколкото вие самите бихте го направили. Съветът ми към вас е да започнете сами на себе си помощ да оказвате, като насочвате енергията на Земята и небесата в посока към вашето изцеление и обновление. По този начин ще задействате механизма на прочистване и освобождаване от всичко старо и ненужно. Ако по пътя срещнете енергиен лечител, който с начина си на живот показва чистота и доброта, и сърцето ви подсказва, че можете да му се доверите, тогава не му мислете много, а го направете и заедно пътя към изцелението извървете. 126. За връзката между учител и ученик На енергийно ниво учителят и ученика изграждат много здрава и силна енергийна връзка, която в процеса на учение се засилва и с времето постепенно става все по-здрава. Така те в бъдеще все по-голяма подкрепа един на друг ще си оказват. Процесът на учение е винаги двустранен, както ученика учи от учителя, така и учителят се учи, докато преподава на ученика. Колкото по-добре се справя в обучението учителят и така ученикът възприема полезно, толкова по-големи успехи той ще постига. Това носи блага както за ученика, така и за учителя, защото те на енергийно ниво са вече свързани. Успехите на ученика са успехи и на учителя. В живота няма само учители или самоученици. Всички в един или друг етап от живота си са ученици и учители. Дори духовните учители преминават училище, за да станат такива. Колкото повече хората се учат един от друг, опита си да споделят, толкова повече те ще го мултиплицират и така в своето развитие ще израстват. Съветът ми към вас е да не се отъждествявате само като учители или само като ученици, а умело и двете роли да играете, защото една без друга те не могат. Няма как да бъдете учители, ако вие самите не сте били ученици. Но няма как вечно учители да останете без да продължите да сте ученици, защото всичко е в непрекъснато обновление и промяната тече с все по-големи темпове. Бъдете добри ученици и учители, изживявайки живота си с усмивка. 127. Умението да съхраниш доброто в себе си. Независимо в какви условия сме поставени, от нашия избор зависи как ще съхраним доброто в себе си. Когато се намираме в условия на хармония и баланс и към нас тече голямо количество любов, е много лесно в такива моменти да се отдадем на доброто. Но когато условията около нас са недобронамерени и към нас тече много негативна енергия, тогава от нашия избор зависи до каква степен ще съхраним доброто в себе си. Негативната енергия е също енергия като всички останали, но насочена недобронамерено има разрушителна сила. Никога не забравяйте, че вие сте творци и имате способността да контролирате енергията. От вашият избор зависи дали ще позволите негативната енергия да ви достигне или със своята вяра и любов ще обърнете нейния знак от отрицателен в положителен, използвайки я добронамерено в делата си. В каквато и недобро среда да се озовете, ако вие сумеете доброто в себе си да съхраните, без да позволите на провокаторите да го разрушат, тогава вие с своята устойчивост и вяра в доброто ще използвате енергията добронамерено и така вие от негативна ще я преобразувате в положителна. Не е лесно това да се постигне, но ако целеостремено го желаете и небесата за подкрепа молите, тогава с всеки изминал ден все по-близко до своята цел ще се доближавате. Съветът ми към вас е, каквото и да се случва в живота ви, винаги да правите всичко възможно да съхраните доброто в себе си. Не позволявайте на хората и събитийността да ви повлияят и доброто във вас да пречупят. Колкото повече за доброто се борите, толкова постабилно то във вас ще става, като дърво са дълбоки корени и солиден дъб, който нито една външна сила няма да е в състояние да прекърши. Всичко е в вашите ръце. 128. Умението да цениш успехите си. Нужно е повече внимание да обръщаме на успехите, които постигаме, защото така с нашата енергия любов ще ги захраним и за в бъдеще още по-големи успехи ще привлечем към себе си. Толкова много големи и малки успехи постигаме всеки ден, но отдаваме ли нужното внимание за тях или ги подминаваме, като по този начин ги обесценяваме и така те губят своята значимост. Един успех е толкова голям, колкото е голямо чувството на удовлетвореност, което предизвиква в нас. Нужно е време за равносметка да отделяме, като на всички успехи, които сме постигнали, да преосмислим и оценим. Масово хората все още не умеят да ценят своите успехи и затова те все по ги спохождат в живота. Представете си най-красивото цвете на света, което сякаш никой не го забелязва такато много бързо ще погине, но ако хората го ценят и му се наслаждават, тогава то дълго време ще живее захранвайки се от любовта на хората. Същото е и с успехите, които постигаме в живота, те се нуждаят от нашата любов, за да израстат по-големи. Съветът ми към вас е с любов и благодарност към всеки успех да подхождате, независимо колко голям е той, нужното внимание му отдайте. Захранвайки ги със своята енергия, вие сякаш посявате семената на успеха, поливайки ги с любов, и така те в бъдеще от малки успехи ще израстат в големи и значими. Любовта е универсален инструмент, който ако се научите да ползвате, тогава всичко в живота с лекота ще постигате, по един съвършен начин. 129. За чудесата Чудесата не съществуват. Хората обявяват нещо за чудо тогава, когато те не разбират както се случва. Всяко чудо си има просто обяснение, което дава разяснение, как на енергийно ниво то е сътворено. Умението да използваш енергията на по-високо ниво, което не е познато за по кръг от хора, кара хората да си мислят, че ти си в състояние да сътвориш чудеса, но това е заблуда, която бито в обществото. Чудото не се случва от само себе си, то е плотно умението да управляваш енергията по един посъвършен начин. Всяко така наречено чудо, може да бъде пресъздадено многократно, от всеки един човек. Стига да успее да се научи да управлява енергията на по-високо ниво, за да го сътвори. усъвършенстването и развитието на човека го тласка към това. Колкото повече напредвате в своето развитие, толкова повече тайни пред вас ще се разкриват. За това, как да използвате енергията по начин, който да изглежда така сякаш сътворявате чудеса. Но истината е, че вие ще сте се научили да контролирате толкова голямо количество енергия, която ви позволява да ги сътворявате. Съветът ми към вас е да насочите вниманието си към своето самоусъвършенстване и развитие. Освободете се от всичко старо и ненужно, което спира енергийния поток да тече с по-голяма сила през вас. Това се случва, като изцелите телата си и прочистите енергийните си центрове, разтоварвайки ги от всички замърсявания по тях. Неразделна част от това е и разширяването на вашето съзнание, което ще ви подпомага да приемате ново знание за това, как да използвате енергията по един нов начин, благодарение на който вие ще творите чудо, след чудо, със всеки изминал ден. 130. Умението да общуваш Всеки ден ни се случва да общуваме по един или друг начин, но умеем ли да го правим умело така, че общувайки да сме пълноценни в разговора? Случвало ли ви се е да говорите и човекът срещу вас сякаш да не ви чува? Започнете да се самонаблюдавате в своите ежедневни разговори, които провеждате. Когато някой дълго време говори и не ни дава възможността да изкажем своите въпросите, които са възникнали в процеса на разговора, се получава следното. В момента, в който е възникнал въпрос в нас, ние се стремим да го запомним, защото се кодира в краткотрайната ни памет. Ако човекът... Когато разговаряме, продължава да говори дълго, без да направи пауза, давайки ни възможност да се изкажем. Така ние сме поставени в труден момент, поради факта, че повечето въпроси, които възникват в нас, се кодират в краткосрочната ни памет, а на нас ни отнема много енергия да задържим мисълта си на повърхността, за да можем по-късно да я изкажем. Колкото по-дълго продължава човекът срещу нас да говори, толкова по-трудно ние да съхраним мисълта си и по този начин сякаш спираме да слушаме какво продължава да ни говори. Другият вариант е да си забравим въпроса и в края на неговото слово ние да не знаем какво да кажем. Общуването е изкуство, което е нужно да бъде овладено, за да може в разговорите хората да бъдат пълноценни слушатели и разказвачи. Съветът ми към вас е винаги, докато говорите, да правите кратки паузи, чрез които да давате възможност на човека срещу вас да се включи в разговора. Ако това не е възможно и се очертава дълъг монолог да изкажете, тогава най-добре предупредете човека срещу вас, за да може да е подготвен. Поради невъзможността хората да задържат дълго време мисълта си те често прекъсват хората, но по този начин прекъсват мисълта на събеседника си. Важно е да се научат хората да се изслушват един друг, докато разговарят те обменят енергия. Понякога несъзнателно енергийни словесни битки се провеждат, които изтощават и двете страни. Започнете да се самонаблюдавате и ако откривате недостатъци в своето общуване се стремете да ги изгладите. Научите ли се да общувате пълноценно и с любов, в живота ви много врати за вас ще се отворят. 131. За нелечимите болести не съществува нелечима болест. Така наречените нелечими болести се явяват в наша помощ тласкайки човека към природосъобразния начин на живот и възстановяване на връзката със себе си. Защото самовъзстановяването на нашето енергийното състояние и освобождението от енергийния товар, който образува болестта, е в състояние да ви изцели напълно. Нито едно лекарство не е в състояние да изцели една болест на 100%. Защото хъпчетата действат като тапи, които запушват пробойната на физическо ниво, но не отстраняват енергийния теч предизвикан от проби в нашето тяло. Така след време нова пробойна, с още по-голям теч може да се появи. Не се плашете от болестта, а с любов и благодарност към нея подходите. Труднолечимите болести са благодат за човечеството, защото постепенно те го тлъскат към това, хората да възстановят отново връзката с себе си и да си спомнят как се управлява цялата енергия, която ги заобикаля, защото в днешно време масово хората се забравили как да го правят и това оказва влияние не само на физическо, а и на енергийно ниво. Всяка една болест преди да се появи на физическо ниво бива създадена на енергийно ниво. Ако искате да изкорените болестта, е нужно първо да я освободите на енергийно ниво. Използването на най-различни отвари, които подпомагат изцелението на физическо ниво, също много ще ви подпомагат, защото така успоредно ще работите в посока изцеляване на физическо и енергийно ниво. Ако желаете, чест по-скоро от болестта да се освободите, тогава се научите да пластите въздържайки се както от храна така и от вода в продължение на три дни в периода преди пълнолуние и новолуние. Най-тежките заболявания са вследствие на прекомерното неразумно използване на енергията, която преминава през хората. Достигне ли ви такава болест, ако искате да се изцелите, е нужно да започнете да се самонаблюдавате и да откриете къде бъркате и не използвате поразумна своята енергия. За успешното изцеление тялото ви се нуждае от любов. Започнете ли с любов да го захранвате, то много бързо може да се възстанови. Нека вярата в доброто винаги ви подпомага да вземате най-правилните за вас решения. И никога не забравяйте, че животът, който живеете, е отражение на начина, по който използвате енергията, която преминава през вас. 132. Промените, които правим по пътя на духовно израстване Колкото повече напредвате в своето развитие и израстване, толкова по-големи промени в живота си е нужно да правите. Всичко, което в живота ни се явява, за да ни подпомага по пътя полесно да вървим, е точно предназначено за периода, в който се намираме. Представете си всичко, което правим като практики, хоббите и всичко останало от нашето ежедневие, като многобройни инструменти, чрез които ние използваме енергията, която пропускаме през себе си. Колкото повече напредваме в своето развитие, толкова по голяма нужда ще имаме от нови инструменти, които да отговарят на повишеното количество енергия, която преминава през нас. Някои от старите инструменти могат да се доразвият и обогатят, а други да отпаднат и на тяхно място да се появят нови, посъвършени, които да ни предоставят това, от което имаме нужда. Съветът ми към вас е, каквото и да правите в живота, моментът който почувствате, че то се е изчерпало и във вас никакви емоции не предизвиква то, освободете се от него с любов и благодарност за целия натрупан опит, който сте усвоили. След това се огледайте за нови хоризонти, които да покорите. Дайте намерение Вселената да ви помогне да ги намерите и ще останете изненадани от това, колко услужива може да бъде тя. Колкото повече се забързва динамиката в живота ни и напредваме в своето развитие, толкова повече промени ще правим, които ще ни подпомагат вървяйки по пътя на развитие. Бъдете добри жонглори с промените и към новото бързо се приспособявайте. Научате се от всичко старо и ненужно нужно на време да се освобождавате, защото докато в един момент дадено нещо ви е помагало, в друг момент то може да ви навреди. Защото когато вие увеличавате своята вибрация и разширявате съзнанието си, тогава старото става вече излишно, а за да се появи новото преди това е нужно да се освободите от старото. Бъдете бдителни и когато усетите, че от промяна се нуждаете, не му мислете много, а я направете. Успех ви желая и попътен вятър. 133. Всеки ден е благословен. Всеки ден на тази земя е безценен дар, който е благословие за всеки един от нас. Толкова много хора все още живеят живота си по навик, без да си дават ясна сметка, че времето тече безпирно, и всеки ден отминава безвъзвратно. Нужно е да се научим да ценим и да се възползваме от всеки ден пълноценно, защото той е възможност и отговорност, която всеки един от нас използва както сметне за добре. Възможност, защото душата има възможността да разгърне своя потенциал, с който да обогати както себе си, така и живота на Земята. Отговорност, защото времето е безценен ресурс, който всяка една душа определя по какъв начин да използва в своето ежедневие. Когато времето бъде използвано пълноценно, то се отблагодаря прещедро, мултиплицирайки нашата вътрешна енергия любов, но когато бъде разпиляно, това води до разпиляване и нашата собствена енергия. Много хора сега живеят както в миналото, така и в бъдещето, без да осъзнават, че всичко, което имате настоящия момент. Миналото е вече зад гърба ни, а бъдещето може и да не дойде, това с което разполагаме в действителност е настоящия момент, който е благословен споредната възможност за всеки един от нас. Дали ще се възползваме от нея, зависи изцяло и единствено от нас. Съветът ми към вас е да започнете да живеете живота си осъзнато с любов, влагайки я във всеки миг, изживявайки го с чувство, емоция и благодарност. Защото всеки миг съдържа в себе си огромно богатство, до което ако пожелаете можете да се докоснете. 134. свръхестествени способности на човека. Наричаме ги свръхестествени, но те не са такива, дори са нещо напълно нормално и естествено, което е заложено вътре в нас по природа. Всяка едно умение, което използваме в своето ежедневие, изразходва определено количество енергия. Колкото по-големи и значими са уменията, които използваме, толкова и по-голямо е количеството енергия, която изразходваме за тяхното използване. Все още човечеството се див заблуда за това, как да използва и развива своята енергия, така, че тя да се мултиплицира, давайки ни възможност да разгърнем своя потенциал на и на шир. Колкото повече напредвате в мултиплицирането и развитието на своята вътрешна енергия – любов. Толкова повече способности ще отключвате, които дремят вътре във вас и чакат нужното количество енергия, за да се събудят от дълбок сън. Ключът към тяхното активиране е количеството енергия, която сте способни да излучите. Колкото повече напредвате в процеса на прочистване и хармонизиране на своите енергийни центрове, толкова повече енергия през себе си ще сте способни да пропускате. Нужно е да се погрижите за своето физическо тяло, защото то е инструментът чрез който пропускаме енергията през себе си. Колкото посъвършено е то, толкова по-голямо количество енергия може да пропусне през себе си. Друга важна стъпка е тази, да се научите да излучвате енергията с любов във всяко едно отношение в живота, защото само така можете да бъдете сигурни, че тя ще се мултиплицира и нараства с всеки изминал ден. Научите ли се да го правите, тогава неподозирани способности пред вас ще се разкрият. 135 за отмъщението. Отмъщението е едно от низшите качества от човека, което е нужно да бъде изкоренено и из с основи, защото то само беги носи след себе си. Нито едно отмъщение не е оправдано. Когато човек е силно емоционален и трудно се контролира, той отваля вратите, образно казано, към себе си за недобронамерени същества, които го тласкат към това, да използва недобронамерена своята енергия. Позволим ли да се подадем на провокациите и в отмъщение да се впуснем? Знайте, че така навреждате и на себе си, защото всичко със силата на бумеранг ще се върне към вас. Каквото и да правите в живота, свързано с другите хора, го правите така, сякаш го правите за себе си, защото рано или късното ще се проектира в живота ви с невероятна прецизност. Колкото и силно вътре във вас нещо да ви тласка да отмъстите, знайте, че това не е порив на вашата душа, а на недобронамерена същност, която се възползва от моментното ви състояние на слабост. Съветът ми към вас е, усетите ли в вас да напира желание да навредите на някого, дали то да е на физическо или енергийно ниво, да не го допускате, защото така ще навредите и на вас самите. Бъдете силни и не позволявайте на злото да наделя на доброто вътре във вас. Въпрос на избор е, ако насочите вниманието си към доброто, вие със своята енергия ще го захраните и то над злото ще надделее, но ако позволите вниманието ви да е насочено към злото, тогава вие със сили ще го захраните и то много порази и в живота ви ще завихри. Бъдете добронамерени, това е истинският път към Създателя. 136. Докъде съм стигнал по пътя на осъзнаване и израстване? Това е въпрос, който много хора си задават, но как можем отговор на него да получим? Отговорът се корени в успехите, които постигате. Колкото повече вашето съзнание се разширява, толкова полесно ще приемате нова информация, която да ви подпомага. Съзнателното използване на информация и умението да контролираш енергията е нещото, което до известна степен определя на на една душа в материалния свят. Много хора все още определят успехите си с броя посетени лекции и курсове, както и с броя прочетени книги, но това не е мерило за успех. Напротив, това може както да помогне, така и да навреди, защото знанието е и товар, който ако не бъде използван, се превръща в тежест, който по пътя със себе си носим. Многото информация също може да задръсти каналите ни на приемане, защото голяма част от информацията е умишлено изкривена, за да създаде очаквания и рамки в хората. По този начин съзнанието ни среща трудност, защото сами го обличаме в рамки. Съветът ми към вас е да търсите информация, от която имате в дадения момент нужда. И най-важното, да я приложите в живота си, защото знанието помага едва тогава, когато се използва и прилага на практика. Не дайте иска всичко накоп да научите, а го правете поетапно, защото всяко знание има степени на освояване и за един ден не може да бъде освоено цялото. Помолете вашия духовен екип да ви води по пътя на познание и до вас да достига само такъв вид информация, от която имате нужда в конкретния момент, без да ви отклонява страничната литература. Един човек, прочитайки дори само една книга, написана от мъдреци и я прилага през целия си живот, ще постигне много повече успехи, отколкото човек, който цял живот те е отделил да чете книги писани от мъдреци, но нито една на практика не е приложил. Нека сърцето ви като пътевот на звезда ви води по пътя на израстване, помагайки ви да достигнете до мечтаните от вас висими. 137. За обладаните хора от недобронамерени същности Живеем в свят, където доброто и злото са в непрестанна битка. Когато човек загуби баланса вътре в себе си и изпадне в силна емоционална нестабилност, провокирана от високото му его или е активирана някоя негова слабост, тогава той става лесна плячка за недобронамерените сили. В такива моменти човек несъзнателно отваря вратата към себе си и така на енергийно ниво недобронамерени същности могат да се възползват от него. Те го правят като го манипулират, често човек сякаш губи същността си и започва да се държи по неестествен за него начин. Ако това се случи на ваши близки хора и вие трудно да ги познаете, знайте, че навярно те са попаднали в копката на някоя недобронамерена същност. Ако държанието на близките ви се промени спрямо вас и поведението си ви отблъскват, знайте, че това е част от тактиката на злото, защото ако вие с любов ги захраните, те сила ще съберат и от злото ще се освободят. Не позволявайте на провокациите да ви отблъснат от вашите близки, а с цялата си любов, която сте способни да излъчите към тях подходите. и знайте, че единствено любовта и вярата в доброто се способна да ви освободи от оковите на злото. Повече информация по темата може да прочетете в книгата «Живот на светло». Съветът ми към вас е, когато осъзнаете, че с такива хора си имате работа, да не се страхувате от тях или пък да ги избягвате, а напротив, вие със своята любов можете да ги освободите. Спомнете си всички красиви спомени с тях, предизвикайте чувството на любов в себе си и го насочете като енергиен лъч към сърцата им. Вижте как те като слънце грейнат, държейки на страната мината от тях. Ключът е в любовта, само тя е в състояние да победи мрака и със светлина да огрее и най-тъмните кътчета вътре в тях. Бъдете посланици на любовта и я разпространете на длъж и на шир. Колкото повече тя по света се разпространява, толкова по добър свят за живеене ще сътворим всички заедно обединени в едно. 138. Изкривената истина и клопките в нея в настоящия момент на Земята съществува огромно количество знание, което се разпространява чрез интернет, книги, вестници, радио, телевизия и други източници. Това, за което обаче не се говори е, че много голяма част от информацията в основата си е изградена от истина, а останалата част е надградена от манипулативна лъжа. Това се прави с цел манипулиране на масата от населението. Именно чрез лъжливата информация се изграждат рамки, които ограничават развитието на хората и насочват вниманието в точно конкретна посока, където злата сила има интерес да бъде захранена с енергия. Защо е нужно да се използва истина, за да се завлогят хората? Отговорът е елементарен, защото злата сила се нуждае от доверието на хората, за да разтворят доброволно сърцата си. Насила сила злата сила не може да вземе на никого енергията. Затова тя търси начини как да изманипулира хората така, че те сами да й дадат своята енергия. Оплъвайки се върху много истини хората лесно се доверяват и разтварят сърцата си. По този начин те отварят вратата за недобронамерените сили към себе си и така те стават донори на енергия. Нужно е хората да се научат сами себе си да пазят, като не се доверяват на сляпо. Доверието се заслужава и печели, а сега хората масово го подаряват. В такова време живеем, в което не на всеки може да имаш пълно доверие. След време това няма да е така, но докато нашата раса все още се учи как да съхранява своята енергия и от злото да се пази, е нужно като механизъм всеки един в себе си да изгради и енергията си да опази. Съветът ми към вас е, до каквато и информация да се докосвате, независимо кой е нейният автор и колко световно известен е той, нека първото спечели вашето доверие и едва тогава напълно му се доверете, защото веднъж отворено сърцето на енергийно ниво, злите сили знаят как да го оплетат и дълбоко корените си в него да пуснат. Не се страхувайте от недобро намерените сили. Те са същности създадени от Бога също като нас, но загубили пътя към Него и от светлина на любов се нуждаят, за да могат отново доброто в себе си да възродят. С любов и благодарност към тях подходете, защото те ви помагат много повече отколкото може да си представите. Един ден хората ще осъзнаят, че всяка трудност и изпитание е било благословие за тях. 139. За новите дарби, които развиват хората Масово хората отключват нови способности, които се явяват вследствие на динамичното нарастване на енергията, която се насочва към Земята, целяща да подпомогне еволюцията на цялата Земя и човечеството като цяло. Преди всичко хората е нужно да се научат да владеят новите способности, които в тях на помощ се явяват. Отключат ли се нови умения във вас, съветът ми е. Преди да започнете да ги разпространявате с другите, нека първо на себе си с тях да помогнете, защото ако вие сами на себе си не ги изпитате и не знаете какво влияние оказвате, няма как истински на останалите да помагате. Отлична опитност се нуждаете, която в делата да ви подпомага. Нужно е хората да се научат за себе си повече да се грижат, защото само така могат да бъдат сигурни, че ще се опазят цели и невредими. Една дарба не е хубаво да се задържа само за себе си, защото тя се развива едва тогава, когато бъде използвана в различни казуси, споделяйки я с останалите, но също така не е добре за вас, ако изцяло себе си раздавате, без да отделяте време за самите вас. Защото ако вие самите не си помагате и върху себе си резултат не усещате, няма как вярата във вас и в това, което правите да нараства. Нужен е баланс в използването и да градите. Нека новото умение служи както на вас, така и на останалите, пълноценно, по възможно най-добрия начин. И никога не забравяйте, че доброто е пътят към светлината. Бъдете добронамерени и животът ще ви се отблагодари щедро. 140. Да приемем реалността като част от пътя. Изкуството да живееш пълноценен живот се състои не в успехите, които постигаш, а в съзнателните решения, които вземаш всеки път, независимо от крайния резултат. Защото това са уродците, които са нужни на душата, за да еволюира. Толкова често си казваме, че грешим в изборите, които правим в живота, но знайте, че всичко това е една иллюзия. Свикнали сме всичко, което предизвиква в нас положителни емоции, да го определяме като правилно решение и всичко, което предизвиква в нас негативни емоции, да го определяме като грешно решение, но това не е точно така, защото светът е полярен и за да съществува е нужно да има баланс. Да, има толкова много неща в живота ни, които не ги правим по възможно най-добрия за нас начин и е нужно да се усъвършенстваме променяки се към по добро. Но замислете се, как можем да разберем едно нещо, дали е не доброто за нас, ако преди това не сме преминали през всички останали възможности. Всичко е опитност, която душата ни трука и съхранява в себе си, благодарение на всички трудности, в които сме усъгмурка, с цел да ги изучи. Съветът ми към вас е, в какъвто и момент от живота си да се намирате, да не го определяте като добър или лош, а да насочите вниманието си към това. Какво можете да промените, за да стане той още по-добър, защото самоусъвършенстването е безкрайна величина и никога не може да се каже, че сме стигнали върха и вече нямаме нужда от развитие. Това е безкраен процес, който следва своя път на развитие. Не дайте утъждествява един период като добър или лош, а го приемете като част от пътя и смело напред продължете целеостремени и водени от доброто вътре в вас, защото само с и любов сте способни да сътворите чудесата, за които вашата душа копнее. 141. Нуждата от това да съхраним доброто в себе си Не е толкова важно човек колко знания и умения има, те са инструментите, които се явяват по пътя ни, за да ни подпомогнат в изпълнението на мисията ни тук на Земята. По важно е човек в какво вярва и тази вяра до каква степен е устойчива на външни влияния и провокации. Всяка една душа, преди да се въплати в човешко тяло, си съставя план-програма за живот, в която много прецизно решава от какви опитности тя се нуждае за успешното изпълнение на мисията, която си е поставила. По един или друг начин инструментите ще достигнат до нас, но по важното е как ние ги използваме, защото те са средство, чрез което ние управляваме енергията. Но помнете, че с тях както можем да помогнем, така можем и да навредим. Съветът ми към вас е за нищо на света. Не позволявайте да загубите своята доброта, опазвайки сърцата си чисти. Така може да бъдете убедени, че знанието което достига до вас, използвано добронамерено, ще ви тласка към успешното изпълнение на своята мисия, а няма нищо, което да радва повече душата от всяка успешна кръчка, която правим към крайната цел. Колкото повече любовта в вас нараства, толкова повече към Отец Създател ще се приближавате. Позволите ли любовта в вас да намалее и желанието за власт и надмощие, ръководени от егото, да наделе тогава съв всеки изминал ден връзката ви с отеца ще отслабва. Всяко събитие винаги съдържа в себе си и светлина, и тъмнина. Едно без друго те не могат, но е важно вие към какво насочвате своето внимание. Добрите винаги виждат светлата страна, а лошите тъмната страна. И помнете, че и най-тъмното кътче на тази земя е изградено от любов. Имайте очи да я видите и животът ви ще придобие друг смисъл. 142. Да паднеш в финес, понякога толкова много сме се концентрирали в постигането на определена цел, че забравяме за миг да се спрем, за да си поемем дъх и да отпочинем от дългото вървене. Всеки един от нас е живо същество и почивка се нуждае, защото когато вървиш докато си в силите си, ти си способен ловко през препятствията да преминаваш, но когато дълго време вървиш без да си починеш, тогава всяко препятствие ти коства повече усилия, за да го преодолееш. Поради натрупаната умора от дългия път. В такива моменти и най-малкото камъче може да ни спъне и да пъднем. Не приемайте падането като поражение, а като помощ за вас, давайки ви почивката, от която имате нужда, за да продължите с пълни сили напред по пътя да вървите. Всеки се нуждае от почивка и ако ние самите не си я дадем, тогава събитийността ще ни подпомогне за това, поставяйки ни препятствие. Което за момент да ни събори и почивката, от която имаме нужда, да ни осигури. В този момент съветът ми към вас е да се замислите и да оцените извървения от вас път, за да можете поясно да се огледате, докъде сте стигали и през какво още предстои да преминете. Всичко това е нужно на човека, за да бъде подготвен и да може полесно с изпитанията да се справя. Не се самообвинявайте, че сте допуснали да пътнете. А падането в своя полза превърнете и след него по-силни се изправете и продължете по пътя да вървите. Така вие ще достигнете дори по-бързо до целта, която сте си поставили, отколкото ако не бяхте позволили нито веднъж по пътя да паднете или за миг да се спрете и себе си с енергия и сили да възстановите. Случи ли ви се в живота нещо да ви събори, тогава паднете с финес и от момент на слабост го превърнете в свой силен кос, който може много да ви помогне. 143. Празници и обичаи По нашите земи битуват много празници и обичаи, които от поколение на поколение се предават. Някои от тях са се видоизменили и са загубили своя смисъл, но други непокътнати от времето са останали. Всеки един празник и обичай носи в себе си мъдростта на миналото, която от нас зависи до каква степен сме способни да пренесем и използваме в настоящето. Много от тях са устарели и не са актуални тук и сега, но други, пазещи истината в себе си, са избледнали с времето и искаща нужда от тяхното възраждане има. Залисани в своето ежедневие, хората сякаш се носят по течението, без да се замислят много и животът покрай тях минава, като един миг. В празничните дни хората за момент се спират и се оглеждат, но поради комерциализацията на почти всички обичаи и празници хората сякаш не ги приемат на сериозно. Съветът ми към вас е за миг да се спрете и в тяхната мъдрост да се въгледате. Нека вземем за пример Коледа. Това е ден, който ни напомня, че силата на вярата е огромна и е способна да сътвори чудеса. Ден, в който семействата се обединяват и сплотяват, подсказвайки на хората, че всички сме част от едно цяло и е нужно отново да станем единни. Ден, който показва, че доброто винаги се оценява и възнаграждава с дарове, докато лошото не. Ден, който хората стават по-добри и разтварят сърцата си за любовта, за тази любов, която е чиста и безусловна, даваща без да очаква нищо в замяна, правейки хората щастливи и жизнерадостни. Тайната на успеха във всяко едно отношение е именно в любовта и по време на този празник хората сякаш си спомнят за нея, че животът без любов би бил немислим. Толкова много символика има само в един единствен празник. Тези, които имат очи да я видят и със сърцето си да я усетят, са способни мъдростта в себе си да попият, прилагайки я по възможно най-добрия начин в своя живот. Пожелавам ви да имате очи да съзрете всичко красиво, което ни заобикаля. Всички отговори, от които се нуждаем, са навсякъде около нас. Нужно е всеки сам да ги открие и осъзнае, това е важна част от пътя на всеки един от нас. 144. Телевизия, радио, интернет и др. Масовите медии са едни от основните начини за манипулация и контрол на населението. Никога не забравяйте, че там, където е насоченото вашето внимание, там е насочена и вашата енергия. Чрез масовите медии недобронамерени сили могат да насочват вашата енергия в посока, която те самите желаят. Замислете се за това, когато включите новините или някои други предавания, с какво се сблъсквате. В повечето случаи се говори за смърт, за проблеми и за хаос. Вниманието на хората е насочено към негативната страна и по този начин тя все повече и повече се захранва. Колкото повече енергия се насочва в посока към негативното, толкова повече задълбочаваме да проблемите си. За да променим това е нужно да изместим своя фокус към позитивното, към хубавото, защото само така можем да изградим по светла реалност. Ние сме творците на своята собствена реалност и ако ние не го направим, няма кой друг да го направи вместо нас. Не позволявайте да ви контролират, ако смятате, че все още ви е трудно да запазите пълен контрол над собствената си енергия, така, че когато видите негативна новина, тя да не ви повлияе негативно, тогава по добре не гледайте телевизия или поне избягвайте предавания, в които се набляга върху негативния аспект от живота. Когато ви бъде показано нещо лошо, вижте го в съзнанието си променено, по възможно най-добрия и красив начин, чрез който със своята любов можете да обрисувате. Ако все още ви е трудно да го правите, тогава ви съветвам да избягвате масовите медии, защото те ще насочват енергията в посока, която не е най-удачната за вас и така ще пилеете енергията, която ви е нужна за разгръщане на вашия потенциал. Бъдете добри стопани на своята енергия и я използвайте разумно. С нея може да постигнете всичко, за което сърцето ви копне. Заключение Истината е многолика и може да бъде представена по всевъзможни начини. За вас аз поделих своята истина за живота, пресъздадена през моя мироглед и сетива, такава, каквато аз я виждам. Пътищата, по които можем да извървим живота си, са многобройни. По кой път ще изберете да вървите зависи изцяло от вашия личен избор. Съветът ми към вас е, по който и път да поемете никога не губете доброто в себе си. Каквото и да ви се случва в живота, запазете сърцата си чисти. Няма път без изпитания, по който и да поемете всеки един ще тества издържливостта и вярата на доброто в вас. Каквито и изкушения по пътя ви да бъдат предложени, се придържайте към това да не вредите никому и вашите успехи да не са за сметката на неуспехите на някой друг. Най-голямата ми мечта, за която копна и правя всичко по силите ми да я осъществя, е тази – хората да бъдат единни, да преоткрият своята истинска същност, защото една душа докоснала се до своята сърцевина не може да бъде лоша, не би навредила никому и никога не би злоупотребила с енергията, която пропуска през себе си. Дори точно обратното, тя своята любов с останалите ще споделя, разпространявайки я на длъж и на шир. За всички търсачи наистина споделям последната 145-та мъдрост, която няма заглавие. Текстът е когиран и може да бъде разбран единствено от човек с чисто сърце. Не се притеснявайте, ако в този момент думите остават неразбрани от съзнанието. Знайте, че думите са транспортно средство на енергия. Четейки книгата с отворено сърце, позволявайки на енергията да ви докосне, тогава тя ще попие вътре във вас и след време, когато съзнанието е озряло, ще изплува на повърхността. Когато пътят до сърцето бъде извървен ще бъдете изправени пред избор. Пред вас ще се разкрият две еднакво красиви и примамливи ябълки, но едната вътрешно ще е гнила, без външни признаци за това да има. От умението да се вслушвате в сърцето си зависи коя от двете ще изберете. Изберете ли гнилата, тогава ще бъдете опиянени и контрола над себе си ще загубите. Но изберете ли другата, тогава сила голяма ще ви връхлети, която много добри ни ще сътвори. Помнете, че пътят към самите вас и път към самия Господ, защото Той е част от всеки един. Мнозина пътуват по света на най-различни древни места с надеждата да се доближат до Него, потънали в забрава, не осъзнавайки, че всъщност Бог, това съм аз. Благодаря ви, че вие има и че ми се доверихте като прочетохте тази книга, позволявайки ми да ви споделя с огромна радост своя личен опит. Благодаря на всички, които по един или друг начин споделят своите отзиви за книгата на своите близки и познати. По този начин вие ми помагате да разпространявам делото, с което съм се захванал. Благодаря ви от сърце и душа, вашата подкрепа за мен е безценен дар. Ако желаете да следите актуална информация относно всички инициативи, с които се занимавам и организирам, посетете сайта atupf.shirinan.com Благодаря ви, Деян Раднев Ширинан, други книги на издателство Ширинан. Да бъдеш духовен човек означава да се стремиш да опознаеш и разбереш в дълбочина божествения смисъл на всичко, което те заобикаля. Нищо в живота на хората не се случва случайно и има своя дълбок замисъл, целящ да ни научи да освоим палитрата от земни уроци, помагайки ни все по-умело с енергията да боравим. Пътят на духовността отвежда човек до неговата истинска същност, помагайки му да си спомни своето величие, което се корени в неговия безсмъртен дух пазащ цялото познание за всички негови отминали животи. Тази книга ще ви помогне да погледнете върху живота си по един нов начин. Помагайки ви да се освободите от всички свои слабости, които като тежък товар навсякъде с себе си носите. Ще ви научи осъзнато и целенасочено да използвате както своята енергия, така и енергията, която произлиза от Земята и Вселената. Ще ви провокира да си спомните своята мисия, с която сте дошли на Земята. След издаването на книгата, да откриеш щастието вътре в себе си. Където често споменавам за товарите, които всеки един от нас носи вътре в себе си, започнаха много хора да се свързват с мен и да ме питат по какъв начин могат да се освободят от тях. Това провокира в мен желанието да напиша тази книга, споделяйки с вас знание, как всеки един може да използва своята лична енергия и енергията на заобикалищата го среда, за да се освободи от всички товари, които понякога толкова тежат, че замъгляват щастието ни. Всеки товар има на какво да ни научи и когато това се случи от наши слабости, те се превръщат в наши силни страни. Тази книга ще ви научи как да вземете живота си в свои ръце и да го превърнете в своя сбъдната мечта. Живот на светло е книга, която цели да ви покаже изхода от тунела, в който много хора са навлезли дори без да знаят за това, като внесе повече светлина в живота ви и покаже, че не винаги всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Ежедневно хората минават през многобройни изпитания в своето ежедневие без да си дават ясна сметка, защо им се случва всичко това. За всяко нещо си има причина и тази книга ще ви помогне да я откриете. Когато хората прогледнат и успеят да излязат от тунелите, в които мнозина сега се намират, тогава светът ще бъде много по-различен от сега. Хората ще бъдат добронамерени едни към други, без да мислят никому лошо. Обединени в едно ще постигаме все по-големи успехи, с които сами себе си ще смайваме от резултатите, които заедно постигаме. Очаква ни светло бъдеще, за което сега сърцата ни копнеят. Кога ще се случи това, зависи изцяло и единствено от нас. Всичко е в нашите ръце. Темата за злото с всяка следваща година ще става все по-актуална и значима за хората, защото наближава голям сблъсък между тези две велики сили, в който... Осъзнато или не, ще вземат участие всички хора по Земята. Тази книга ще ви помогне да се подготвите за него и ще отговори на едни от най-често задаваните въпроси свързани с злото, а именно – къде се намира злото? Откъде произлиза злото? Злото част от нас ли е? По какъв начин злото манипулира, въздейства и обладава хората? Как да се защитим от злото? Защо животът понякога е толкова мрачен? Как да разгърнем своя пълен потенциал? Потенциалът на доброто вътре в нас е огромен, но той сега е обгърнат в мъгла, която приглушава неговата сила. От книгата ще научите какво създава тази мъгла и най-важното, ще разберете как осъзнато да се освободите от нея, за да засияете като ярки слънца. Време е да се пробудим и да осъзнаем, че вътре в нас гори огън, огън от любов, който не е обикновен, защото произлиза от Бог и има силата да трансформира, изцелява и сътворява безброй добрини. Ако някога си се съмнявал в себе си и в своите способности, тази книга ще ти помогне да възродиш отново вярата в себе си, помагайки ти да си спомниш, че ти си източника на всичко съществуващо, който навлезе в собствените си творения, за да ги опознае и обгърне с любовта и светлината на своето съзнание. В себе си носиш божествен потенциал, който е кодиран във всяка една твоя клетка. Той седи търпеливо и те чека да го забележиш и почувстваш, за да започнеш отново да го изразяваш през себе си. Тази твоя безгранична сила може да претвори живота ти по начин, който надминава и най-смелите ти мечти, но за да се прояви през теб е нужно да се отприщи, защото сега е блокирана от многобройните иллюзии, които носиш в себе си под формата на страхове, подтиснати емоции и иллюзорни вярвания. Откривайки източника в себе си ще се пробудиш за своята многоизмерна енергийна същност, която обитава едновременно много нива на съществуване. Именно оттам произлиза твоята сила, която желая отново да се свържеш с нея, за да може заедно да сътворите всичко, за което копнеш дълбоко в сърцето си. Поръчай онлайн с възможност за безплатна доставка на АТОПФ, Чиринан, КОН, книги. Молитва за България Господи, Създателю наш, Творец на Вселената, благослови нас и България с душевен мир, с хармония и баланс на всички нива, с просперитет, с разбирателство, доброта, всеотдайност и най-вече с любов чиста, свята и неопетнена. Просвети сърцата и душите ни, дарявайки ни със силата да светим толкова силно, че да сме в състояние да осветим и най-тъмните кътчета в живота ни. Да имаме силата да помагаме на останалите, както ти на нас помагаш Господи. Дай ни сили да се освободим с любов и благодарност от всичко старо и ненужно, приветствайки новото с отворени обятия. Молим те от сърце и душа Господи, да помогнеш на България да заблести като ярка звезда на небосвода изградена от чиста безусловна любов. Нека Божията любов се распростре по нашите земи и помогне на хората да преоткрият своята истинска божествена същност. Помогни ни Господи да създадем един нов свят, изграден от добродетели, които да правят хората истински щастливи, радвайки се на живота такъв, какъвто е. Помогни на всеки един от нас, да открие своята мисия в живота, осъзнавайки я, разбирайки я, имайки сили с любов да я изпълни. Научи ни да прощаваме, както ти на нас прощаваш, Господи. Научи ни да благодарим, за всичко, което имаме. Научи ни да бъдем добри както към нас самите, така и към останалите. Благослови всички наши желания, продиктувани от чисто сърце и душа, да се осъществят по възможно най-добрия начин. Помогни на всеки един от нас, да изживее живота си с любов и да я преоткрива всеки ден във всичко, до което се докосва в своето ежедневие. Защото твоята любов е всемогаща и може да се открие във всяко едно от твоето творение Господи. Нека Твоето милосърдие изцели болните и нахрани гладните. И нека България се превърне в емблема на Твоята любов Господи. Помогни ни да разтворим сърцата си, и да избладим всички несъвършенства помежду ни, и нека любовта ни сплоти, давайки ни сили в едно да се обединим. Преоткривайки мощта, която се корени в единството. Обединени в едно, нека Божията любов като огромен водопад потече през нас, и ние я разпространим на длъж и на шир. Облагородявайки всичко, до което се докосне. Създавайки един нов свят, свят изграден от любов. Да бъде твоята воля Господи, както на небето, та и на земята. Сега и завинаги и вовеки веков. Амин. Деян Раднев Ширинан Да откриеш щастието вътре в себе си. Част от поредицата да погледнеш на живота от високо. Българска, второ издание, авторско право Деян Раднев Ширинан, автор, 2014. Авторско право Росен Дуков, автор Корица, 2014. Печат, Кристал Принт Бъг, ЕООД. Авторско право издава, Ширина на ЕООД, Варна, 2015, АТОПС, 4 МЕ. ISBN 9786197148015 Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч за сайта книги.ми